Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Филипка, Дик, Война на реалности Едно Питър Трилинг наблюдаваше мълчаливо как другите деца си играят в праста край верандата. Вниманието им беше напълно погълнато от играта. Мери месаше замислено кафяви топчици глина и ги оформяше в най-различни фигури. Ноак бърше под тълчелото си и отчаяно се мъчеше да й подражава. Дейв и Уолтър бяха вече приключили. Мери преметна назад немирния кичор коса, изправи рамене и постави пред себе си миниатюрно глинено козле. Виждате ли? Запита тя настойчиво. Къде са вашите? Ноак сувеси нос, ръцете му бяха твърде бавни и несръчни за да се мерят с пъргавите пръсти на момичето. Мери вече без сматкала глиненото козле и оформяше малко конче, вижте какво направих, рече с хрипли глас на Акс. Той вдигна пред себе си грубо оформен самолет и го завъртя като придружи полета му със съответното бръмчене от уста, харесва ли ви? Бива си го, нали? Дейв презрително изсумтя. скапа на работа. И я виж това, той поботна напред своята глиня на овца и я разположи внимателно до кучето на уолтър. Питър продължаваше да ги наблюдава мълчаливо. Седеше на страна от тях, на последното стъпало на верандата, обгърнал с ръце коленете си и ги следеше с големите си, влажни, кафяви очи. Сламеноруса коса се спускаше на кичури през широкото мучело. Страните му бяха потъмнали от горещото лятно слънце. Беше само едно малко момче, слабичко, с несъразмерно дълги крака, костели врати и странно оформени уши. Не обичаше да говори, обичаше да седи и да наблюдава другите. Какво е това? Запита Ноакс, крава. Мери до да оформи краката на глинената фигура и я постави до самолета на Ноакс. Ноакс следеше с тревога движенията на момичето и се отдръпна, придръпвайки към себе си самолета. След това отново го вдигна във въздуха с нещастно изражение на лицето. По стълбите на пансиона бавно слязоха доктор Миги и мисис Стрилинг. Китър се отдръпна да направи път на доктора, като внимателно избягна допира с панталоните и черните лачени обувки. Хайде, Мери, подвикна доктор Миги на дъщеря си, като хвърли поглед на своя позлатен джобен часовник. Време е да се връщаме в сенчестата къща. Мери се изправи неохотно, не мога ли да остана още малко? Доктор Миги прегърна с любов в раменете и, трябва да тръгваме, малка скитнице. Влизай в колата! Той се обърна към мисис Трилинг и заговори отново с професионален тон. Няма нищо тревожно. Най-вероятно причината са полени, от ракетовите храсти. Сега летят навсякъде, тези жълтите нещали. Мисис Трилинг потърка за червените си очи. Лицето ѝ бе подпухнало, а клепачите, дути Но миналата година нищо ми нямаше. Алергията е странно нещо, опита се да обясни доктор Миди. Той захапа пурата с зъби, Мери, казах ти да влезеш в колата, доктор Миги отвори предната врата и се намести зад кормилото. Ако тези антихистаминови таблетки, дето ви ги дадох не помогнат, обадете ми се. Всъщност, нали до вечера ще дойде вечеря. Миси Стрилинг премигна със зачервените си очи, кимна на доктора и изчезна обратно в пансиона, връщайки се в знойната кухня при купищата на измити от обеда чинии. Мери пъхна ръце дълбоко в чубовете на джинсите и промърмори разочаровано, само ни развали играта. Питър скочи от стъпалото, на което седеше, аз ще те заместя, каза той тихо, вдигна от земята глинената топка на Мери и започна да я оформя. Кипящото лятно слънце пръскаше огнени лъчи над разхвърляните по хълмовете ферми, над горичките от диви шубраци, сред които стърчаха тополи, кедри и лаврови дървчета. И, разбира се, борове намираха се някъде на границата между областите Патрик и Керол. Шосето беше в ужасно състояние. Елегантният жълт пакърт кашляше задавено и се клатеше измъчено нагоре по стръмния път през вирджинските хълмове. Тет, хайде вече да се връщаме, изпашка Пеги Бъртън, не издържам повече, тя се извърна и затършва на задната седалка за бира. Кутията беше топла. Пегия я обратно в сака и се облегна нацупено на вратата с скръстени ръце. Едри капки под се стичаха по челото й, и това ще стане, отвърна Тет Той се подаде през отворения прозорец и заоглежда наоколо с унесено изражение. Почти не чу гласа на жена си, цялото му внимание бе съсредоточено върху пътя и гледката, която се разкриваше от другата страна на хълмовете, още малко остана, добави той, след известна пауза. Ти и твоят проклят град, чуя се, как ли ще изглежда. Знаеш ли, Пеги, изминали са 18 години. Бях само на 9, когато семейството ни се премести в Личман. Интересно, дали някой ще си спомни за мен. Старата учителка, мис Бейнс. Или пък негърът, който се грижеше за нашата градина. Доктор Долан. Толкова много хора ме познаваха, сигурно се измрели. Отвърна пек и разклати яката на бузата си. Черната й коса бе прилепнала по шията, струйчици пот се стичаха по бялата кожа между гърдите й, за да се разхлади, беше свалила обувките и чорапите си, и навила ръкавите. Полата й бе измачкана и посивила прах. Около колата бръмчаха мухи, една от тях кацна на потната й ръка, и тя ядно се опита да я смачка, що за ужасен начин да си прекараш отпуската. «Подобре да си бяхме останали в Нью-Йорк, да се печем на жегата». Но поне щяхме да имаме нещо за пиене. Хълмовете отпред се издигаха стръмно нагоре. Пакърдът се задави и отново подскочи напред, след като Бартън превключи на по-низка предавка. На хоризонта блеснаха заснежените върхове на планини, приближаваха се към апалачите. Бартън поглъщаше развълнувано тази гледка на познати от детството хълмове, клисури и долини, които не се бе надявал някога да зърне отново. Милгейт е на дъното на една малка долина обяснява той, от всички страни е ограден с планини. Само този път води до него, освен ако, разбира се, не са построили и друг, откакто съм го напуснал. Едно малко градче, скъпа, като стотици други, два универсални магазина, другерия, железария, а барове. Моля те, кажи, че има поне един свестен бар, не повече от няколко хиляди жители. Малко коли идват насам, земята тук не е, кой знае колко плодородна. Твърде камениста е, през зимата падат големи снегове, а през лятото е горещо като във фурна, без майтъп, по се пек. Лицето ѝ бе побледняло, а устните ѝ бяха придобили сив футенък, тет, май ми става лошо, още малко и сме там, отвърна замислено Бартан. Той се провеси от прозореца и вренчи очи напред, божичко, ето я старата ферма. Точно както си я спомням. И убивката, той зави по един малък страничен път, вече сме съвсем близо, отвъд този хребете, е, пакърдът на браскорост. От двете страни се занизаха изсъхнали ниви и срутени ограждения. Настилката на пътя бе напукана и тук там обрасла стрева. Пътят бе тесен, с много остри завои. Бартън се прибра вътре, знаех си, че ще успея да намеря пътя. Той бръкна в чоба на сакото, порови и извади своя компас медальон. Ето кой ме доведе до тук, пек. Тата ми го подари, когато станах на 8. Купи го от бижутерския, на улица, Сентрал. Единственият бижутерски магазин в Милгейт. Знам, че винаги мога да разчитам на него. Винаги го носи със себе си и, зная, прекъсна го уморен опек. Слушала съм го милион пъти. Бартън прибра грижливо малкия сребърен компас. Той стисна здраво кормилото и впери поглед напред, а вълнението му нарастваше все повече с приближаването към Милгейт. Познавам всеки инчо този път. Знаеш ли, Пек, спомням си веднъж? Да, спомняш си. Божичко, защо поне веднъж не забравиш долна черта нещо долна черта? Толкова съм да слушам всичките тия подробности за твоето детство, тези скъпи мигове от Милгейт, Вирджиния, че струва ми се. Някой ден ще закръща. Пътят прехвърли билото на хълма и се спусна стръмно надолу. Бартън премести крат на спиратката. Ето я, каза той тихо, виж. Някъде долу, в синята маръня, се глушеше малка долина. Белезникава лента сред тъмнозелената растителност. Паяжина от криволичещи пътища. Рояк от къщи, самият Милгейт. Стръмни планински масиви, които ограждаха долината от всички страни. Сърцето на Бартън заблъска развълнувано. Неговият град, градът, в който е бил роден, в който е израсъл, където е прекарал детството си. Не се бе и надявал, че някога ще го види отново. Идеята възникна съвсем спонтанно, докато се скитаха из Балтимур, чудейки се как да прекарат отпуската. Малка отбивка до Ричманд, за да го види отново, да види с какво се е променил. Милгейт изскочи отпред, от двете страни на пътя се заредиха потънали в прав къщи и магазини. Пътни знаци, бензиностанция, кафене, крайпътен ресторант, паркинги, златната мечка, пакърдът профуча покрай другерия, пощенска станция с пожълтели стени и внезапно се в центъра на града. Странични улички, стари къщи, паркирани коли, барове и ефтини хотели, лениво пресичащи минувачи, фермери, магазинери в бели ризи, чайна, мебелен магазин, два магазина за бакълски стоки. Голям супермаркет, до него магазин за плот и зеленчук. Бартън спря на червено. После зави в една странична уличка и премина покрай двора на основното училище. Няколко деца играеха баскетбол на игрището от сгория. Още къщи, по-големи и по-добре построени. В един от дворовете, пълна жена на средна възраст поливаше цветя. Чивко не? Е, настоя пек, кажи нещо де. Как ти изглежда? Бартън не отговори. Той надничаше през прозореца с пребледня улице, стискайки кормилото с една ръка. На следващото кръстовище завина дясно и пак се озова на магистралата. Отново край прозореца на Пакърда се занизаха магазини, барове, кафенета и бензиностанции. Бартън продължаваше да мълчи, пек се размърда с безпокойство. Имаше нещо странно в държанието на мъже и нещо, което я плашеше. Никога до сега не бе го виждала такъв, какво има, запита тя, променил ли се е? Не можеш да се ориентираш ли? най сетне на устните на Бартан помръднаха, сигурно ще е това, отвърна той хрипливо, завих надясно. Спомням си добре хълмовете, планините, пек бухвана за ръката, тет, какво има? Лицето му бе като восък, никога преди не съм виждал този град, отвърна той с сух, едва доловим глас, всичко е съвсем непознато. Той се обърна към жена си, объркан и уплашен. Това не е Милгейт от моите спомени. Това не е градът, в който съм израснал. Две Барта спря колата, дръпна с разтреперени ръце, дръжката на вратата и скочи на огрения от слънцето пъваш. Всичко наоколо му бе непознато. Чуждо, това въобще не беше неговият Милгейт. Абсолютно сигурно бе, че никога в живота си не е стъпвал в този град. Загледа се в универсалния магазин до бара. Сградата беше стара, дървена, с наклонени стени и избеляла от слънцето фасада, покрита с луща на боя. През прашните прозорци се виждаха различни земеделски приспособления, котии и избои, по стените висяха пожълтели календари. На витрината се мъдреха рекламни брошури за хладилни камери и инсектициди. Въгъла се въргаляха няколко вирнали крака мухи, паяжини, картонени котии. Магазинът бе стар, стар като света. Той дръпна ръщия салата врата и влезе. Дребен съсухрен охрен човечец се размърда за тезгаха като паят дебнащ в паяжината си. Очила с метални рамки, захабена риза, тиранти, разхвърлени хартии, молив си с изгризана дръжка. В магазина бе хладно, сумрачно, цареше невероятно безредие. Бартън се отправи между редиците с потънали в прах стоки към тезгаха, където го очакваше древният старец. Сърцето му биеше лудо, вижте какво, заговори той с хриплив глас. Старецът премигваше към него с късогледите си очи, искате ли нещо, от кога сте тук? Старецът вдигна вежди въпросително, какво искате да кажете, този магазин? Това място, от кога сте тук? Старецът замолча за миг, след това вдигна покрите с бръдки ръка и посочи медната табелка на архаичната метална каса. 1927. Магазинът е посрещнал първите си клиенти преди 26 години. Преди 26 години Бартън е бил само на една година. И този магазин е вървял във времето редом с него. От най-ранно детство до този момент. Но той не бе виждал нито магазина, нито пък този старец. От кога живеете в Милгейт? Продължи да го разпитва Бартън. От 40 години. Познавате ли ме? Старецът из Сунтия Ядно, никога през живота си не съм ви виждал, той младна и се извърна презрително. Аз съм Тед Бартън. Синът на Джо Бартан, спомняте ли си го, Едър Мъж, с широки рамене, Чернокос. Живеехме на улица, Борова. Имахме къща, наистина ли не си спомняте за мен, страхът го пробуде като нож, Старият парт. Къде е сега? В него си играех като дете. Ами урадието, дето е участвало в гражданската война а училището на Дагласова. Кога са го съборили? а сърницата на Стейзи. Какво се е случило с мисис Стейзи? Да не е умряла. Древният старец се изправи бавно от столчето си. Трябва да сте слънчесъл, млади човече. В този град никога не е имало никаква улица, Борова. Челюстта на Бартън висна, Променили се името. Старецът е опля по жълтелите си ръце на Тезгаха и вренчи поглед в Бартън. Живея тук от 40 години. Отпреди вие да сте били роден. В този град никога не е имала улица, Борова, нито пък, да Дагласова. А и паркът ни е съвсем малък. Може би сте стояли твърде дълго на слънце. Може би ще е по-добре да си легнете. Той огледа Бартън със страхлива подозрителност, идете да ви прегледа доктор Миди. Нещо объркан ми се виждате. Бартън излезе като замаян от магазина. Спря се на тротоара, заслепен от слънцето. Поебесцълно напред с ръце в джобове. Магазинът за бакалски стоки през улицата. Опита се да си спомни какво имаше на неговото място. Не беше това, нещо друго. Но какво? Обувки, батуши, седла, кожени стоки. Така беше. Магазинът на дойл за кожени стоки. Штавени кожи, куфари, кожени колани. Получил баща си един за подарък. Той пресече улицата и влезе в бакалския магазин. На кутиите с плодове и зеленчуци кръжаха мухи, редове от прашни консерви, някъде отзад бръмчеше хладилник, метална мрежа за яйца, възпълнитка продавачка на средна възраст муким на приветливо «Добър ден! Какво обичате? Имаше приятна усмивка» Бартън отвърна с хриплив глас «Моля, да ме извините за безпокойството! Знаете ли, роден съм тук, в този град! Търся нещо! Едно място, място ли?» Какво място, един магазин, устните му едва помръдваха, магазинът на Дойл, кожени стоки. Името говори ли ви нещо? На лицето на продавачката се изписа объркване, къде е бил? Да не би на улица, Джеферсън, не, отвърна едва чото Бартън, тук, на Сентрал. Точно където се намираме в момента. В очите и долу ви сянката на страха, не ви разбирам, мистър. Живее в този град от дете. Семейството ми е построило този магазин още през 1889. Целият ми живот е преминал тук, да, разбирам, Бартън пое към вратата. Жената го последва с разтревожен израз, може би сте се заблудили. Може би сте сбъркали града. от кога казвате, звездичка, звездичка, звездичка Бартън изкочи навън и не чу продължението. Той се приближи към уличната табелка и я прочете, без да разбира написаното. Улица, Джеферсън, значи не беше на «Сентрал». Просто бе сбъркал улицата. Внезапно го завладя Надежда. Сбъркал е улицата. Това е обяснението. Магазинът на Дойл беше на «Сентрал», а това тук е Джеферсън. Той се огледа припряно. Накъде ли е «Сентрал». Закича се, отначало бавно, но постепенно ускори крачка. Наъгъла зави и излезе на малка странична уличка. Ефтини барове, няколко с хилопени мотела, магазин за цигари. Той спря един минувач, накъде е улица, Сентрал, запита го трескаво, търся улица, Сентрал. Сигурно съм се загубил, разкарай се, минувачът го отмина презрително. Някакъв пиян мъж, подпрен на стената на бара, се изсне шумно. Побиха го тръпки на ужас. Той спря следващия минувач. Младо момиче, с пакет под мишница, Сентрал, извика задъхано, къде е улица, Сентрал. Момичето се изкикоти, заобиколи го и победна. Десетина метра понадолу спря, обърна се и извика, в този град няма улица на име, Сентрал, няма такава улица. Поклати глава възрастната жена, която го подмина. Пияният се оригна и отново се изсмя. ама Сентрал. Всички ти го казват, мистър. Всички знаят, че няма ама такава улица, трябва да има, отвърна барта, но трябва да има. Стоеше пред къщата, в която е бил роден. Само, че това не беше същата къща. Всъщност къщата въобще я нямаше, на нейно място се мъдреше мрачен, порутен хотел. А и улицата не беше Борова. Името и бе Фейермаунт. Приближи се към сградата на градския вестник. Вече не се казваше Милгейтски седмичник, а Милгейтски времена. Редакцията не се поместваше в бето на постройка, както си спомняше, а в схелопена двоетажна къща с мукавени стени. Бартън влезе вътре с какво мога да ви бъда полезен. Запита вежливо младият човек на гишето. Искате да публикуваме ваша реклама. Той изваги обемист певтер, или да се абонирате. Искам информация, рече Бартън, искам да прегледам някои стари вестници. От юни 1926-та, например. Младежът премигна очудено. 1926-та. Страхувам се, че всички по стари издания са долу. Намерете го, изграчи Бартън. Той постави на гишето банкнота от 10 долара. Побързайте. Младежът преглътна, поколеба се за миг, след което се втурна надолу по стълбите като подплашен плъх. Бартън се отпусна в едно кресло и запали цигара. Палеше втора от първата, когато младежът се появи отново, зачервен, запахтен и с папка в ръце. Ето тука е. Той стовари из папката на масата и се изправи облегчено. Ако искате още нещо, само ми. Добре и сунтя Бъртън. Той се заеда, прелиства с треперещи пръсти по жълтелите страници. 16 юни 1926. Денят, в който се бе родил, той измъкна вестника, отвори на страницата с обявите и плъзна пръст надолу. Ето го, черно на бяло. Пръстите му замръзнаха, устните му помръднаха беззвучно. Бяха сбъркали името на баща му, Доналд вместо Джо. И адреса беше сбъркан, Фейермаунт, 1386 вместо улица, Борова, 1724. И името на майка му не беше Сара, а Бартън. Но най-важната част не бе променена. Роден в градската болница. Тиядър Бартън, тегло 6 фунта и 11 тунции. Но и тук имаше грешка. Всичко бе променено, изопачено. Сякаш нарочно объркано. Той затвори папката и я върна на гишето. Още една, ако обичате. Донесете ми броевете от октомври 1935. Разбира се, отвърна младежът. Той пъргаво се измъкна през вратата и само след няколко минути се върна обратно. Октомври 1935, в този месец продадоха къщата и напуснаха града. Преместиха се в Ричмънд. Бартън отново се зарови изпожълтелите страници. 9 -и октомври, ето името му, той зачета бързо, и сърцето му спря да бие. Спря всичко наоколо, спря времето, спря движението. Още една жертва на скарлатината. Почина още едно дете, кладенец, затворен от штатските хигиенни служби. Тиадър Бартън, деветгодишен, син на Доналд и Сара Бартън, почина в 7 часа тази сутрин в дома си, улица, Фермонт, 1386 Това е вторият смъртен случай в града и шестата жертва в областта за период от... Бартън подскочи като обезумял, не разбра как е излязъл от редакцията, когато дойде на себе си вървеше по огряната от Слънце улица. Край него минаваха хора, наоколо имаше сгради. Продължи да върви, свърна зад един ъгъл и премина покрай няколко непознати магазина. Препана се, блъсна се в един минуват и продължи като ослепял. Най-накрая приближи към жълтия пакард. Мъглата се разтвори и пред него застана Пек. Тя нададе да вид на облегчение. Тед, Пек се втурна развълнувана към него и гърдите й заподскачаха под мократа от подбуза. Божичко, защо трябваше да изчезваш и да ме зарязваш по този начин? Направо ми изкара акъла. Бартън се отпусна като вцепенен зад кормилото. Той мълчаливо пъхна ключа и запали мотора. Пек се вмъкна бързо на седалката до него. Тет, долна черта, какво има долна черта? Толкова си бледен, да не си болен, той подкара безцелно по улиците. Не виждаше нито минувачите, нито колите. Пакърдът набра скорост и се понесе напред. Очертанията зад прозорците се сляха, Къде отиваме? Продължи да упорства Пек. Тръгваме ли си вече, да, ким на той, тръгваме си. Пек се отпусна облегчено на седелката, слава богу. Да знаеш само как зажаднях за малко цивилизация, тя го погледна разтревожено и служи ръка на рамото му. Искаш ли аз да карам? Може би ще е по-добре малко да си починеш. Изглеждаш така, сякаш се е случило нещо ужасно. Не можеш ли да ми кажеш? Бартън не отговори, дори не я чу. Пред очите му продължаваше да виси огромното черно заглавие, изписано на пожълтяло от времето хартия, още една жертва на скарлатината. Почина още едно дете. Това дете беше Тед Бартън. Не бе напуснал Милгейт на 9 октомври 1935. Умлял бе от скарлатина, но това беше невъзможно. Той е жив. Седи тук, в Пакърда, до своята плувна лъв под съпруга. Може би той въобще не е Тед Бартън. Фалшиви спомени, дори името, самоличността, всичко, което е в главата му, всичко, фалшифицирано, от някой или нещо. Ръцете му се вкопчиха отчаяно в кормилото. Но ако не е Тед Бартън, долна черта, тогава кой е той долна черта? Почти механично потърси в Джоба своя компас медалион. Кошмарът сякаш отново се завъртя около него. Компасът беше изчезнал, долна черта не, не беше долна черта, поне не напълно. Нещо друго имаше на негово място. Ръката му измъкна коричка твърд и сушен хляб. Каше и изсъхнал хляб вместо неговия малък сребърен компас. Три, Питър Трилинг приклекна и протегна ръка към захвърлената от Мери глинена фигурка. Спъргави движение, движения той заличи последните остатъци от малката крава и започна да оформя нова фигура. Ноакс, Дейв и Уолтер го загледаха с дневно недоверие, кой каза че долна черта ти долна черта можеш да играеш с нас, запита Дейв Ядосано. Това е моят двор, отвърна Меко Трилинг. Той вече приключваше с оформянето. Постави своята фигура в прахта между овцата на Дейв и грозното куче на Уолтер. Ноакс продължи да играе с самолета, без да поглежда фигурката на Питер. Какво е това? Из сумки у Уолтер. На нищо не прилича. Това е човек. Човек. Това било човек, махай се, намеси се презрително Дейв, много си малък, за да си играеш с нас. Иди да помагаш на майка си в кухнята. Питър не отговори, големите му кафяви очи не мигваха, цялото му внимание бе съсредоточено върху миниатюрния глинен човек. Стоеше напълно неподвижно, леко наклонен напред с лице обърнато надолу и леко помръдващи устни. Известно време нищо не се случи. После Дейв изпища и отскучи. Уолтър изпсува с побледния лице. Ноат замръзна с ловиснало уста, напълно забравил за своя самолет. Малкият глинен човек бе помръднал. Отначало почти незабележимо, после все по-енергично той размърда първо краката си, след това сви ръце, опипа тялото си и накрая, без никакво предупреждение, скочи и побегна. Питър се размърсвисок, писки в глас. Той се пресегна и ловко пресече пътя на бягащата фигура. Човечето се бореше отчаяно, стиснато здраво в шепата на Питър, който го разглеждаше с задоволство. Боже мили, прошепна Дейв. Питър търкуна, на глинения човек между дланите си, докато от него остана само една безформена купчина. Раздели я на две, бързо, с опитни движения той оформи две глинени фигури, две малки глинени човечета, наполовина колкото първия. После ги постави на земята и зачака търпеливо. Едно по едно... Човечетата се размърдаха, изправиха се, опипаха ръцете и краката си, след това се затичаха в противоположни посоки. Едното от тях профуча покрай Нолакс улицата, дръж го, извика рязко Питър. Той сграбчи другото човече, скочи пъргаво на кръка и се завтече след първото. Глиненото човече се носеше с всички сили, право към фургона на доктор Мииди. В момента, в който фургонът потегли фигурката се хвърли отчаяно напред. Малките и ръчички задраскаха по гладката метална броня. Фургонът продължи да набира скорост, а миниатюрната фигурка се затъркаля в прахта на пътя. В този момент докича Питър. Той стовари обувката си отгоре, превръщайки я мигом в мазно пятно сред прахта. Отзад бавно приближиха Уолтер, Дейв и Ноакс. Те спряха страхливо на известно разстояние. Хвана ли го, попита дрезгаво Ноакс, Амида, отвърна Питър. Той невъзмутимо изтъркваше глината от подметката си, хванах го, разбира се. В края на краищата той си е мой, не е ли така? Децата мълчаха. Питър виждаше, че са оплашени. Това го очудваше. Какво толкова страшно имаше във всичко това? Той понечи да заговори, но в същия миг сред двора с пряпота на овпрах в пакърт и Питър се обърна да види кой идва. Напълно бе забравил заглинените фигурки. Моторът заглъхна и предната врата се отвори. От колата излезе млад мъж с приветливо лице, черна къдрава коса и широки вежди. Имаше уморен вид, сивото му сако бе изматкано, обувките, покрити с прах, а вратовръзката, извъртена на една страна. Очите му бяха зачервени и подпухнали. Той бавно се приближи към децата, погледна ги с отсъстващо изражение и запита, едва движейки устни, това ли е пансионът? Никой не отговори, мъжът явно не бе от тук. Всеки в града знаеше пансионът на миси Стрилинг, този човек идваше от някъде другаде. Колата му бе с йоркска регистрация, по всичко личеше, че идва от Нью-Йорк. Никой от тях не го бе виждал преди. Говореше със странен акцент, изговаряше думите яско, отривисто, с дрезгав глас. Питър се размърда, какво обичате, искам да найема стая. Мъжът бръкна в джоба си, извади пакет цигари и запълка. Ръцете му трепереха докато палеше цигарата и за малко да я изпусне. Децата го наблюдаваха с любопитство примесено с известна доза неприязан, ще отида да каже на мама, обади се ней накрая Питър. Той се обърна и бавно пресече верандата. Без да поглежда назад влезе в прохладната къща и се отправи към кухнята, където, ако се съдеше по шума, майка му още миеше чинии. Ниси с Трилинг премигна с подпухналите си очи към Питър. Какво искаш? Далеч от хладилника. Нищо няма да ти дам преди вечеря. Вече ти казах, навън има един мъж. Иска да наеме стая, добави Питър. Не е тъдявашен. Подпухналото лице на Мейбъл Трилинг внезапно се оживи и тя трескаво започна да бърши ръцете си. Не стой тук де. Бягай да го поканиш вътре. Сам ли е? Сам. Мейбъл Трилинг заобиколи сина си, пресече с бърза крачка верандата и се спусна по стълбите. Слава Богу, човекът беше още тук. Тя въздъхна с облегчение. От доста време не себе появявал нов човек в Милгейт. Пансионът бе полупразен няколко пенсионера градският библиотекар, един чиновник и те двамата са Питър. С какво мога да ви бъда полезна? запита тя задъхано. Искам стая отвърна суморен глас Тег Бартън нищо повече. Не ме интересува как изглежда нито колко ще искате за нея, с нас ли ще се храните. Тук храната е по-ефтина отколкото в Снегбара, а обзалагам се и по вкусна от техните сухоежбини. От Нью-Йорк ли сте наистина? За миг лицето на мъжа се изкриви в измъчена маска, да, от Нью-Йорк съм, надявам се, да ви хареса в Милгейт. Тя се приближи към него като бърше ръце в престилката, градът е тих и спокоен, нямаме си никакви неприятности. По работа ли сте тук, мистер Тед Бартън? Поработа ли сте в града, мистер Бартън? Или идвате на почивка? Доста нийорчени бягат от жегата в големия град през лятото, нали? Не бихте ли ми казали какво точно работите? Сам ли сте? Тя го хвана за ръкава. Влезте, ще ви покажа стаята. Колко време възнамерявате да останете? Бартън се изкачи след нея по стълбите и се спря на верандата, не зная. Може би за малко, може би не, сам ли сте в града, жена ми може да дойде, ако реше да остана за подълго. Оставих я в Мартинсвил, а по каква работа сте тук, продължи да настоява мисис Трилинг, докато се изкачваха по износените стълби към втория етаж, за страховки. Ето и стаята ви. Се изглед към хълмовете. Не са ли красиви, тя дръпна белите, захабени от често штори. Виждали ли сте по красиви хълмове пред живота си? Да, съгласи се Бартън, красиви са, той се завъртя безцелно из стаята, плъзгайки поглед по масивното легло, високия двукрил гардероб, картината на стената, точно каквото ми трябва. Колко искате за нея? Ни си стрелим го погледна лукаво, с нас ще се храните, нали? Два пъти на ден, обяд и вечеря, тя облиза устни, 40 долара. Бартън извади портфейла си. Сумата не му направи никакво впечатление. Подаде и безмолно две банкноти. Благодаря ви! отвърна с подавено миси Стрилинг като отстъпи бързо назад. Вечерята е в 7. Обядът вече мина, но ако искате аз, не. Бартън плаква ти глава. Това е всичко. Не искам да обядвам. Обърна и гръб и се загледа през прозореца. Стъпките й заглъхнаха към хола. Бартън запали цигара. Гадеше му се, главата го болеше от продължителното каране до Мартинсвил, където остави пек в хотела, преди да поеме обратно. Трябваше да се върне, да остане тук, ако трябва дори години. Трябваше да узнае кой е той, всъщност и това можеше да стане само тук, в този град. Бартън се усмихна иронично, едва ли някога щеше да научи истината. Едно момче бе умляло от Скарлатина преди 18 години. Никой не си спомняше. Нещастен случай, един от многото, хората идват и си отиват. Една смърт, едно име по-малко. Вратата на стаята се отвори. Бартън бързо се извърна. От прага го гледаше хилово момче, с големи кафяви очи. Бартън си изненада позна сина на хазяйката. «Какво искаш?» запита той. «Защо идваш тук?» Момчето затвори вратата зад себе си. По се за миг, след това внезапно попита. «Кой си ти?» Бартън замръзна, името ми е Бартън. Тед Бартън, момчето изглеждаше доволно от отговора. То се завъртя около Бартън, оглеждайки го от всички страни. Как успя да се промъкнеш, запита момчето, повечето хора не успяват. Трябва да има някаква причина, да се промъкна, очуди се Бартън, през какво, през бариерата, момчето внезапно отстъпи назад и отклони поглед в страни. Бартън осъзна, че е чул нещо, което не е трябвало да чуе. Каква бариера? Къде? Момчето свира мене, през планините. Пътят е доста дълъг. шосето е разнебитено. Защо дойде тук? С какво се занимаваш? Можеше и да е само детско любопитство. Или нещо повече. Момчето имаше странен вид, слабо и костеливо, с огромни очи, на които се спускаше кафявки чуркоса. Интелигентно лице, чувствително, за едно дете живеещо в Заботан град найде из Южна Вирджиния. Може би, каза бавно Бартън, аз зная как да минавам през бариерата. Реакцията бе мигновена. Тялото на момчето се вцепени, очите му блеснаха и се впериха нервно в Бартън. Разтрепераното се отдръпна назад, далеч от него, така ли? Гласът му издаваше объркване, и как го правиш? Сигурно си пропълзел през някое слабо място, дойдох по пътя. По магистралата, големите кафяви очи примигнаха, Понякога бариерата я няма. Сигурно си успял да минеш в такъв момент. Сега Бартън започна да усеща безпокойство. До този миг просто бе блъфирал и то с успех. Момчето знаеше от какво е бариерата, а той не. Безпокойството му започна да прераства в страх. Като стана дума за това, по пътя не бе срещнал, нито задминал някакво превозно средство. Никой не отиваше, нито пък се връщаше от Милгейт. Шосето бе пусто, занемарено, обрасло в трева, с напукана настилка. Никакво движение, само безлюдни хълмове и ниви, заградени с увиснали огради. Трябваше да се опита да научи нещо повече от това момче. От кога?, запита той предпазливо. Знаеш за бариерата. Какво искаш да кажеш? отвърна момчето. Винаги съм знаел за нея. И всички ли тук знаят за нея? Момчето се засмя, разбира се, че не. Ако знаеха, той внезапно млъкна и отново сведе поглед. Бартън бе загубил малката преднина, момчето отново бе стъпило на здрава почва, задавайки въпроси вместо то да отговаря. Знаеше повече от Бартън и двамата го осъзнаваха, ти си едно много умно момче, рече Бартън, на колко си години, на десет, как се казваш, Питър, винаги ли си живял тук? В Милгейт, аха, гърдите му се повдигнаха, къде другаде? Бартън се поколеба, напускал ли си някога града? Минавал си от другата страна на бариерата. Момчето сбърчи вежди, нещо се бореше в него, Бартън усети, че е докоснал някаква струна. Питър закрачи безпокойно из стаята, с ръце пъхнати дълбоко в чубовете на избелелите дъмки, ами да. Доста пъти, и как минаваш през бариерата, има си начини, искаш ли да ги сравним с моите, предложи Бартън. Но момчето не се хвана на примамката, мога ли да видя часовника ти, то? Колко камъни има? Бартън свали часовника си и му го подаде внимателно. 21. Хубав е. Питър го завъртя. Погали го нежно, след това го подаде обратно. Всеки нью-йорчанин ли има такива часовници? Всеки, който е някой. Питър замълча, след това каза, не мога да спирам времето. Поне не дълго не повече от 4 часа. Но скоро ще мога да го правя за цял ден. «Какво мислиш за това? Бартън не знаеше какво да мисли, какво друго можеш да правиш, Запитато е уморено, това не е нещо кой знае какво, мога да заповедвам на долна черта неговите долна черта създания, чии създания. Питър свира мене, неговите. Сигурно знаеш, на този, който е на отсамната страна, с протегнатите на пред ръце, неония със светлата коса, дето е като металическа. Другият, не си ли го виждал?» Бартън реши да рискува, не, не съм. Питър го погледне изненадано, долна черта трябва долна черта да си го виждал. И двамата трябва да си ги виждал. През цялото време са там. Понякога се изкачвам нагоре по пътя и сядам на една издатина, от която и двамата се виждат много добре. Известно време Бартън се чудеше какво да каже, ще ме вземеш ли някой път с тебе, много е красиво. Страните на момчето поруменияха, обхванат от ентусиазъм, той забрави всякаква предпазливост, в ясни дни лесно се различават и двамата. Особено онзи, на отвъдната страна, той се изкиска, смешна работа. В началото направо ме побиваха тръпки, но после свикнах, знаеш ли как се казват, запита напрегнато Бартън, мъчеки се да открие и най-малката следа здрав разум и логика в думите на момчето, кои са те? Не зная. Питър се изчерви още повече, но някой ден ще открия. Трябва да има някакъв начин. Разпитвах съществата от най-низкото ниво, но и те не знаят. Направих дори един специален голем, с двойно по голям мозък, ало и той не може да ми каже. Може би и ти ще ми помогнеш. Бива ли те с глината? Имаш ли опит? Той се приближи към Бартън и снижи глас. Тук никой долна черта нищо долна черта не знае. Но има и подмолна опозиция. Нужда я се от помощ. Аха, едва успя да изговори Бартън. Божичко, в какво се беше забъркал, искам да проследя някой от скитниците. Продължи с развълнуван глас Питър. Искам да разбера откъде идват и по какъв начин се появяват. Ако ми помогнеш, може би поне това ще открием. Бартън беше направо парализиран. Какви бяха тия скитници и какво отношение имаха към всичко това, Ах, като заработим заедно. Поде той неуверено, но Питър го прекъсна, дай да ти видя ръката, той сграбчи ръката на Бартън и започна внимателно да изучава дуанта. После внезапно отскочи с пребледния у лице, ти ме излага. Нищо не знаеш, в гласа му Бартън долови паника. Ама абсолютно нищо, разбира се, че знам. Безуспешно се опита да го увери Бартън. Момчето го гледаше с отвращение и неприкрита враждебност. То се извърна рязко и отвори вратата към хола. «Нищо не знаеш», повтори Питър с гняв и съжаление. Той се спря на прага, но аз зная долна черта нещо долна черта. «Какво е това долна черта нещо долна черта?» Запита Бартън решил да отиде до край. «Нещо, което ти не знаеш». Устните на момчето се разтвориха в загадъчна усмивка. Очите му гледаха лукаво, «Какво е то?» Настоя Бартън на глас. Какво е това нещо, което ти знаеш, а аз не зная? Не очакваше отговора, който получи. Преди да осъзнае чутото вратата се затвори с трясък и стъпките на момчето заглъхнаха надолу по коридора. Бартън стоеше неподвижно, заслушан в троплата на детски обувки по износените стълби. Момчето изтича навън, на верандата. То се спря под прозореца на Бартън, сви ръце пред устата и извика с пълни гърди. Пронизителният вик болезнено отекна в главата на Бартън, потрясаващо повторение на онова, което бе чул преди малко. «Знам кой си!» Шибаха го като къмшик думите. «Знам кой си в долна черта» Действително с долна черта. Четири като се увери, че мъжът не направи опит да го последва, Питър Трилинг се изкачи на купчината из потрошени тухли и чакал зад къщата. Той премина покрай винарника, отвори вратата към задния двор, сетне я, затвори грижливо зад себе си и се отправи към плевнията. В плевнията миришеше на гнило сено и тор. Въздухът бе влажен, горещ и неподвижен, като лепкав, къс добеден джаршав. Той се изкачи внимателно по дървената стълба, без да изпуска от очи къщата, да не би все пак мъжът да реши да го проследи. Покатери се ловко на тавана и се излегна, обмисляйки току-що случилото се. Допуснал бе грешка. Голяма грешка. Мъжът бе научил от него много, а той нищо. Или поне не бе научил достатъчно. В много отношения мъжът си оставаше загадка. Трябваше да бъде посъсредоточен, да внимава какво говори и да обмисля всяка дума. Но мъжът можеше да се окаже много полезен. Питър се изправи и протегна ръка към фенера, който висеше от един ръж для са на тавана. Жълт с проя за сумрака. Стояха си точно там, където ги беше оставил. Никой не стъпваше тук, това бе неговата работилница. Той се отпусна на влажното сено и постави фенера до себе си. След това се пресегна и внимателно вдигна първата клетка. Един плъс с блестящи червеникави очи и на сива козина вдигна острата си муцуна към него. Свисев дъното на клетката, когато Питер открехна вратичката и посегна към него. Хайде, прошепна той, ела! Не се страхувай, Питър измъкна плаха и погали ръка гърчещото се тяло. Плахът се озъби, помръдна с нос и подуши пръстите и ръкава на мунчето, няма нищо за ядене. Каза му Питър, искам само да видя колко си поръснал, той напъха обратно плаха в клетката и затвори телената вратичка. След това плъзна светлината по останалите клетки, от които надзъртаха същите злобни червеникави очитки и помръдващи муцунки. Всички бяха тук. И при това в добро състояние, Пласти и охранени, клетка след клетка се губеха надолу в мрака. Той се изправи и огледа бурканите с паяци, подредени грижливо в стройни редици по рафтовете. Бурканите бяха натъпкани с паяжини, плътно усукани като спластените коси на старица. Паяците се катереха мързеливо един под друг, махестите им теле проблясваха на светлината на фенера. Питър бръкна в една котия и извади шепа изсъхнали пеперуди. С опитни движения той сипа помалко във всеки един от бурканите, като внимаваше някой от паяците да не се измъкне. Остана доволен от проверката, изгаси фенера и го окачи обратно, след това се спря и погледна навън, през яркия отвор на вратата. Слезе долу по стълбите, взе клещите от тезгаха и продължи работата по остъкления аквариум за змии. Като се имаше предвид, че за първи път се захващаше с нещо подобно, не изглеждаше никак зле. Надяваше се течение на времето, като придобие повече опит, да се справя бързо. Измери рамката и изчисли размера на стъклото, което ще му е необходимо. Къде би могъл да намери прозорец, който не служи за нищо? Може би в старата сушилня, в която никой не влизаше от както миналата пролет покрива се с хелупи. Той остави молива, грабна под пряната на вратата тояга и излезе под знойното слънце. Докато тичаше през двора сърцето му блъскаше от вълнение. Всичко се развиваше чудесно, бавно, но сигурно той печелеше територия. Разбира се, появяването на този мъж би могло да обърка всичко. Ще трябва да направи каквото е необходимо, та тъжеста му да не попадне на отвъдния край на везните. Никой не би могъл да предвиди ефекта на тази допълнителна тежест. Питър се надяваше, че ще е минимален. Но защо бе дошъл в Милгейт? В душата му се прокрадна съмнение. Сигурно имаше някаква причина. Тед Бартан ще трябва да поразучи. Ако се наложи, ще го премахне. Но по-добре ще е, ако успее да го привлече на... Нещо избръмча. Питър извика и се хвърли на страна. Заслепяваща болка прони за шията му. Друга подобна го пробуде да в китката. Той се затърка и опознайната трева, като крещеше и размахваше ръце. Вътре в него се блъскаха гигантски вълни на ужас. Питър правеше отчаяни опити да се зарови в твърдата земя. Бръмченето постепенно затихна и накрая изчезна. Само вятърът леко подухваше. Отново бе сам. Разтреперан от ужас, Питър дигна глава и внимателно отвори очи. Цялото му тяло се тресеше, обливаха го едновременно горещи и студени вълни. Ръката и шията му голяха, бяха го пронизали на две места. Но слава богу, всичко бе станало случайно. Без предварителна подготовка, изправи се несигурно на крака. Нямаше ги, той започна да кълне като обезумял. Какъв глупак е бил, така необмислено да се появява на открито. Ами ако беше го нападнал цял рояк, а не само две. Питър забрави за стъклото и се затича обратно към плевнята. Този път се размина на косам. Следващия път едва ли щеше да се отърве толкова лесно. И двете се бяха измъкнали, не може да ги смътка. Ще и занесат веста и тя ще узнае. Ще има да злорътства. Каква лесна победа! Ще и достави голямо удоволствие. Печелеше територия, но положението все още не бе безопасно, поне не съвсем. Трябва да бъде наш трек, едно малко невнимание и за миг може да загуби всичко онова, което е постигнал с толкова труд. И което е най-страшното, да наклони везните на обратната страна, да събори къщата от карти. Всичко бе толкова преплетено, наведе се да търси кауза ожилените места, звездичка, звездичка, звездичка. Какво има, мистър Бартън, запита го мек глас, почти на духото му, проблеми с синусите. Хора, които имат болни синуси си подпират главата по този начин. Бартън вдигна глава, почти бе задля мълна чинията. Кафето му бе изстинало, картофите се бяха втвърдили. Какво, моля, промърмори той. Човекът, който седеше на масата до него, дръпна назад стола си и попи устата с кърпа. Беше закръглен мъж на средна възраст, облечен в приятен тъмносин костюм, бяла риза, врата връзка с ярки шарки, а на пръста му се мъдреше масивен пръстен. Името ми е Мииди. Ернест Миди» – начинът, по който си държите главата. Той се усмихна с професионална усмивка, която разкри богат набор от позлатени зъби. Аз съм доктор. Вероятно ще мога да ви помогна, просто съм уморен, отвърна Бартън, настанихте се днес, нали? Мястото е доста приятно, храня се тук от време на време, когато ме домързи да си сготвя сам. Миси Стрилинг няма нищо против моята компания, нали така мисиста? Мисис Стрилинг кимна замислено от другия край на масата. Лицето им не бе така подпухнало, вечер полените не стигаха до тук. Останалите найматели се бяха измъкнали на верандата да подишат малко свеж въздух преди лягане. «Какво ви води в Милгейт?» – мистер Бартън, запита е живо докторът. Той бръкна в чоба на съкото си, извади кафява пура. Отдавна не сме имали нов човек в града. Странно, като си помислиш. На времето движението бе доста оживено, а сега е направо мъртвило. Бартън преглътна информацията, очите му блеснаха интригувано, Миги беше доктор, може би той ще знае. Бартън допи кафето си и попита предпазливо, отдавна ли практикувате тук, докторе, откакто съм завършил. Имам част на болница на отсрещния хълм, викат и сънчестата къща, той снижи глас, в този град няма друго място, където да ви окажат с ясна медицинска помощ. Построих тази болница със собствени средства. Давам на пациентите си всичко, на което съм способен. Бартън подбираше внимателно всяка своя дума, имах някакви роднини тук. Разбира се, преди много години, Бартън, зачуди се ми иди. Преди колко години, преди около 20 години, Бартън продължи, наблюдавайки внимателно лицето на доктора, Доналд и Сара Бартън. Имаха син, роди се през 1926-та, син ли? ги го погледна интригуван, май си спомням нещо. 26-та, сигурно аз съм го измъкнал на този свят. Тогава вече практикувах, разбира се, бях много млад. Нали така, момчето е умряло. продължи бавно Бартан, починало е през 1935-та. Скарлатина, заразило се е от кладенеца. Докторът сбърчи вежди. Божитко, спомням си, разбира се. Аз го затворих този кладенец. Накарах ги да го затворят. Ваши роднини ли бяха, и момчето ли ви беше роднина, той гневно изповти облак дим, спомням си този случай. Три или четири деца починаха по онова време, преди да вземем нещата в свои ръце. Казвате, че и детето е било Бъртън. Спомням си, спомням си. Ваш роднина, запита отново докторът, унесен в спомени, имаше едно дете. Много сладко момче, черна коса, като вашата. Същите черти, като си помисля, знаете ли, че ми напомняте за него. Дъхът на Бартан спря, спомняте ли си го, той се наклони напред. Наистина ли го видяхте да умира, видях ги всичките. Това беше още преди да вдигна сенчестата къща. В старата градска болница, мъйчице, каква бърлога беше само. Нищо чудно, че измляха. Мръсотия, средище на некомпетентност. Затова си построих моя болница. Той поклати глава. В наше време не би било проблем да ги излекуваме. Никакъв. Но тогава, той докосна Бартън по рамото, съжалявам. Но и вие по тези времена сте бил доста млад. Момчето какъв ви се пада? Добър въпрос, помисли си Бартън. Но и той самият би искал да узнае отговора. Като се замисли за тези времена, заговори тихо. Сякаш на себе си доктор Миди. Струва ми се, че момчето носеше вашето име. Не сте ли кръстен тиядър? Бартън кимна, точно така. Докторът го гледаше объркан, значи същото име. Знаех си, че името ми е познато, когато миси Стрилинг го спомена. Ръцете на Бартан се вкопчиха в лъба на масата. Докторе, в града ли го погребахте? Наблизо ли е гроба му? Миги кимна замислено, разбира се. В градското гробище, той погледна внимателно Бартън, искате да го посетите, ли? Няма никакъв проблем. За това ли дойдохте, за да посетите гроба му, не съвсем, отвърна в дървено Бартън. На другия край на масата, Питър Трилинг се бе разположил до майка си. Вратът му бе подут и зачервен. Бясната му ръка бе увита в някакъв мръсен парцал. Имаше мрачен и нещастен вид. Какво ли се бе случило с него? Охапало ли го бе нещо? Бартън загледа как момчето рони фляб с подутите си пръсти. Долна черта знам кой си долна черта. Бе извикало то, долна черта знам кой си в действителност, долна черта, наистина ли знаеше, или това беше просто момчешко самохвалство. Някаква зла, безсмислена шега, вижте, поде доктор Миги, не бих искал да ви се бъркам в работата, това не е редно. Но мисля, че има нещо, което ви тревожи. Не сте дошли тук на почивка, така е, съгласи се Бартън. не искате ли да ми кажете какво е то? Аз съм по-възрастен от вас. Живея в града от много време. Познавам всички тук. Доста от тях съм довел на този свят. Можеше ли да се довери на този човек? Да се сприятели с него? Докторе, заговори бавно Бертън, това момче, починалото, е свързано с мен. Не зная точно по какъв начин, той потъркал морено чело, не мога да разбера. Трябва да открия, какъв точно се падам на това момче, защо, не мога да ви кажа. Докторът измъкна сребърна клечка за зъби от изящно гравирана кутийка и замислено за в устата си, ходихте ли в редакцията на Вестника. Над тейт би могъл да ви помогне. При него има архиви, снимки, стари броеве. А и от полицейския участък можете да получите сведения. Но разбира се, щом става дума за родствени връзки, най-добре е да отидете в областния съд. Това, което търся, е тук, в Милгейт. Не в областния съд, Бартън продължи след кратко мълчание, въпросът не е само в Тед Бартън. Въпросът е в целия град. Трябва да узная всичко за него, той махна уморено с ръка, нещата са свързани. Имам предвид града и Тед Бартън. Другия тек Бартън, искам да кажа. Доктор Миги се замисли, после прибра сребърната клечка за зъби и се изправи на крака. Искате ли да излезем на верандата? Познавате ли с мис Джеймс? Сякаш нещо го ощипа. Той вдигна бързо глава, забравил напълно умората. Името ми е познато. Чувал съм го и преди. Доктор Миди го наблюдаваше със странно изражение. Вероятно, съгласи се той. Седеше срещу нас на вечеря. Той отвори вратата към верандата. библиотекарка е в градската библиотека. Знае всичко за Милгейт. Верандата тънеше в мрак. Изминаха няколко минути, докато очите му свикнат с тъмнината. На старомодните кресла и паянтовата кушетка се бяха разположили няколко тъмни фигури. Едни пушеха, други просто се наслаждаваха на прохладната вечер. Верандата бе затворена от всички страни с мрежа против комари, въгъла самотно мъждукаше електрическа кружка. Мис Джеймс, рече доктор Миди, това е Тед Бартън. Може би вие ще можете да му помогнете. Има няколко въпроса. Мис Джеймс се усмихна за широките си очила с дъбели лещи. Приятно ми е да се запозная с вас, каза тя Смек, приятен глас, вие сте нов тук, нали? Бартън приседна на облегалката на едно кресло, от Нью-Йорк съм. Отвърна той, вие сте първият човек, който идва в този град от години, обади се доктор Миди. Той издиша плътен облак дим на верандата. Огънчето на пурата присветваше в мрака, пътят направо е готов да се разпадне. Никой вече не идва по него. На улицата срещаме същите, добре познати ни лица. Добре, че всеки си има работа. Аз си имам болницата. Обичам да чета за нови болести, да експериментирам, да се грижа за пациентите. Имам десетина болни, които не могат без мен. От време на време взимам една кошерка от града да ми помага. Но в момента е спокойно. Знаете ли нещо за бариерата? Обърна се ненадейно Бартан към мис Джеймс. Бариера намеси се доктор Миди. Каква бариера, никога ли не сте чували за нея? Доктор Миди бавно поклати глава, никога не съм чувал нищо подобно. а също, добави мис Джеймс, в каква връзка. Никой от останалите не слушаше. Наймателите дремеха, или тихичко си шепнеха помежду си. Бартън ги огледа, миси Стрилинг, няколко непознати. Питър, Мери, дъщерята на доктор Миги, съседи от близките къщи, какво знаете за момчето на миси Стрилинг, запита той. Миги и Сунтия, струва ми се, че е напълно здрав, преглеждал ли сте го, разбира се, отвърна почти обидено Миги, преглеждал съм всички в този град. Будно момче е, има доста висок коефициент на интелигентност. Обича да играе сам, той се замисли и добави, честно казано, никога не съм обичал преждевременно развитите деца, но той не се интересува от книги, възрази мис Джеймс, никога не е идвал в библиотеката. Бартан обмисли чутото, след това попита, какво според вас би могло да означава, този, който е на отвъдната страна, спротегнати на напред ръце. Намирате ли някакъв смисъл в тези думи? Мис Джеймс и доктор Миги се погледнаха изумени, звучи ми като някаква игра, промърмори доктор Миди, не, отвърна Бартън, това не е игра, беше уверен в думите си, както и да е, забравете. Мис Джеймс се наведе към него, мистер Бартън, може и да греша, а лъструва ми се, вие смятате, че за тези думи се крие нещо. Нещо много важно, свързано с нашето гръче, Милгейт. Права ли съм, Бартън с нещо става тук. Нещо отвъд всякаква човешка логика, тук, в Милгейт, Бартън, сякаш изговаряше думите с невероятна мъка, трябва да разбера. Иначе просто не мога, все някой в града трябва да знае. Не може всички да ме гледате невъзмутимо и да се държите така, сякаш нищо не се е случило. Някой в този град трябва да знае истината, истината за какво, за мен. Събеседниците му се раздвижиха, какво искате да кажете, запита неуверено, мис Джеймс. Има ли някой тук, който ви познава? Тук има някой или нещо, което знае всичко. Знае защо и как. Знае това, което аз не мога да разбера. Нещо злокобно и чуждо. А вие си седите тук и се забавлявате. Той внезапно се изправи. Съжалявам. Уморен съм. Ще се видим по-късно. Къде отивате? Настоя доктор Миди. Горе, в стаята си. Искам да поспя. Вижте, Бартан. Ще ви дам няколко таблетки фенобарбитал. Ще ви помогнат да се успокоите. И ако искате, наминете утре сутринта през болницата. Ще ви прегледам. Имам чувството, че нещо страшно много ви гнети. За млад човек като вас, това не е. Мистер Бартън, намеси се мис Джеймс Мек, но решителен глас. Уверявам ви, няма нищо странно в Милгейт. И аз бих искала да има. Това е най-скучният град на света. Какво ли не бих дала да се случи поне веднъж нещо интересно? Бартън отвори уста, но така и не може да отговори. Думите отлетяха, загубени завинаги. Защото това, което видя, накара ума му да се разтвори в вакуум. Накрая на верандата се появиха две мъгляви, светещи с призрачна светлина фигури. Мъж и жена, хванати ръка за ръка. Устните им се движеха, изглежда разговаряха, но не се чуваше никакъв звук. Те се отправиха безшумно към насрещната стена. Минаха само на крачка от Бартън, той видя съвсем ясно лицата им, и двамата бяха млади. Жената имаше дълга, руса коса, сплетена на плитки, остро лице, бледа и гладка кожа. Устните й бяха тънки, изящни. Мъжът до нея също имаше красиви черти. Никой от двамата не забелязваше нито Бартън, нито останалите найматели насядали по креслата. Очите им бяха плътно затворени. Преминаха направо през креслата, кошетката и най-мателите. През доктор Миги и мис Джеймс и след това през насрещната стена. Изчезнаха така внезапно, както се бяха появили. Без никакъв звук, Боже мили, успя само да изговори Бартан, видяхте ли ги, никой не отговори. Дори тези найматели, които бяха му лъкнали, докато край тях минаваха двете светещи фигури, отново възобновиха разговорите сякаш нищо не се е случило, видяхте ли ги, повтори той развълнувано. Мис Джеймс изглеждаше изненадана, разбира се, отвърна тя, видяхме ги всички. Почти всяка вечер минават от тук. Разхождат се, приятна двойка, не мислите ли, но... Кои? Какво? Бартън запелтъчил объркано. За първи път ти виждате скитници, запита го доктор Миди с изненадан вид. Искате да кажете, че там, откъдето идвате няма скитници, няма, отвърна Бартън. Сега вече всички го гледаха очудено. Какво са те? Тате минаха долна черта през долна черта стената. През мебелите. През долна черта вас долна черта, разбира се, отвърна скромно мис Джеймс. Нали за това ги наричаме скитници? Защото се скитат навсякъде и минават през всичко. Не го ли знаехте и от колко време е така, попита Бартън. Отговорът въобще не го изненада. Поскоро го изненада спокойствието, с което бе даден, винаги е било така, отвърна мис Джеймс, откакто се помня, струва ми се, че скитниците са съществували винаги, съгласи се, доктор Миги и издиша голям облак дим. Те са нещо напълно естествено. Какво странно има в тях? Пет. Утрото беше топло и слънчево. Росата още не се бе изпарила. Небето се синееше, нямаше ги изгарящите лъчи. Лекият вятър полюшваше клоните на кедрите, които растяха в редица по склона зад масивната каменна сграда. Кедрите хвърляха огромна сянка, заради която на къщата и викаха «Сенчестата». От сенчестата къща се виждаше целият град като на Дуан. Един единствен път се виеше нагоре, към равната площадка, на която бе построена къщата. Градината и бе грижливо поддържана. Имаше дървета, цветя и дълга дървена ограда, която я заграждаше от всички страни. Зад оградата се виждаха пациенти, едни седяха по пейките, други се разхождаха, някой дори се въргаляха по тревата. Около болницата цареше атмосфера на мир и спокойствие. Някъде във вътрешността и, доктор Миди се отдаваше на любимата си работа. Сигурно седеше в кабинета си, за от купища книги, микроскопи, предметни стъкла, рентгенови снимки и реактиви. В една малка вдлъбнатина, точно по тридицата кедри, се безвила мери. Вероятно от тук се взимали пясък, когато се строили сенчестата къща. Ала самата къща не се виждаше от мястото, където лежеше, скрита зад кедрите и копчината пръст. Долу, в три посоки се беше ширнала долината, а отвъд, нейде в мъгливата далечина се глубеше островърхата планинска верига. Безмовна и неподвижна, продължавай, каза Мери. Тя сви тънките си крака и се намести поудобно. Слушаше внимателно, стараеше се да не пропусне нито една дума, беше чиста случайност, продължи пчелата. Гласът ти беше тънък, едва доловим сред повея на утринния вятър, който разлистваше клоните на дърветата. Кацнала бе на едно от светче, близо до ухото на момичето, тък му оглеждахме района. Никой не забеляза откъде идва. Появи се изведнъж, и ние веднага го нападнахме. Жалко, че не бяхме повече. Отдавна не се е отдалечавал толкова. Всъщност беше на отсамната страна на линията. Мери потана в мисли, един слънчев лъч се заигра в черните и кадрици. Когато зададе следващия въпрос очите и блеснаха, имаш ли някаква представа какво е правил там? Никаква. В целият район се усеща някакво невидимо въздействие. Не можем да се приближим. Разчитаме предимно на информация от втора ръка. А както знаеш, тя не е много сигурна. Мислиш, че набира отбранителни сили. Или, или по-лошо. Че се готви за открита агресия. Направил е доста контейнери, с най-различни размери. Има някаква зла ирония във всичко това. Нашите съгледвачи загиват в зоната на неговото въздействие. Той събира труповете им и ги използва за храна. Това изглежда го забавлява. Почти механично, Мери протегна ръка и смачка черния паяк, който претича в тревата. «Зная», заговори бавно тя. «Вчера, след като излезох от играта, той използва моята глина, за да направи голем. Това е лош знак». Сигурно усеща, че печели, иначе не би рискувал да използва точно моята глина. Знае какви рискове се крият в това. Глината използвана от други е нестабилна. Сигурно съм оставила някакъв мой белек, възможно е наистина да има малка пренина. Отвърна пчелата, той е неуморим труженик. Независимо от това, когато го нападнахме страхът му бе неописуем. Все още е уязвим, и той го знае, мери отскобна стръкче трева и го сдъвка замислено, и двете му фигури направиха опит да избягат. Едната почти успя, бягаше право към мен, към Фургона. Но аз не поснах да спра, а кой е този мъж, попита пчелата, този човек, който дойде отвън. Направо невероятно е, че е успял да мине през бариерата. Мислиш ли, че може да е имитация? Нещо изпратено отвъд и след това въведено уш като външен фактор. До този момент появата му не е довела до някаква съществена промяна. Мери вдигна нагоре тъмните си очи, до този момент, да. Но мисля, че промяна ще има, наистина ли? Сигурна съм, ако, ако какво, запита за интригувана пчелата. Мери не и обърна внимание, потънала дълбоко в мислите си, положението му е много, много интересно. Вече е стигнал до извода, че спомените му не съответстват на реалното положение. Не съответстват и. ли? Разбира се, че не. Чувства се заобиколен от противоречия. Всъщност, той си спомня един съвършено различен град, са съвсем други хора. Тя смачка още един паяк, който се прокрадваше предпазливо в тревата. После известно време изучава безжизненото му тяло, а то е от онези хора, които не се спират, докато не разберат нещата до край. Мисля че той само обърква нещата, оплака се пчелата. За кого? За мен, Мери се изправи бавно и по лепналата по джинсите и трева, поскоро за Питър. И за неговите грижливо подготвени планове. Пчелата литна от светчето и кацна на яката на момичето. Може би той ще се опита да научи нещо от този човек. Мери се засмя, сигурно много би искал. Но човекът едва ли ще може да му каже нещо интересно? Той самият е объркан и несигурен, Питър ще се опита. Той е неуморен в търсенето на пътища към познанието. Почти като пчела, мери пое нагоре по склона към кедрите. Да, неуморен е, но и прекалено самоуверен. Така че, току виж си навлякал някоя беда, вместо да успее в начиненията си. Например, като разкрие нещо, което не е в състояние да разбере. Мисля, че човекът е доста умен. И той долна черта трябва долна черта да открие истината за себе си. Имам чувството, че скоро нещата ще се изяснят. От първо Бартън се увери, че наоколо няма никой. Той се спря до старомодния телефон, огледа хола, коридора и стълбите, след това пусна една монета в процепа, номерът, моля, обади се тъничък глас. Поиска да го свържат с хотел, као в Мартинсвил. След още три монети и серия от превключвания и продължителни чакания, най-сетне се чу далечен звън, хотел, калхон и скриптя от другата страна, сънен мъжки глас. Свържете ме, ако обичате, с мисис Бартън. Стая 204, още паузи и превключвания. После, тет, нетърпеливият, почти тревожен глас на Пек. Ти ли си, аз съм. Предполагам, къде си, Божичко, до кога смяташ да ме държиш в този ужасен хотел, в гласа и се доловиха истерични нотки, тет, не издържам вече. Догуша ми дойде, взе колата, не мога нищо да направя, нито да отида някъде, отгоре на всичко се държиш като смахнат. Бартън приближи усни към слушалката и заговори с приглушен глас, опитах се да ти обясня. Този град, той не е такъв, какъвто си го спомням. Сякаш някой се е ровит къл в главата ми. Намерих нещо в един вестник, което ме кара да мисля, че дори аз самият, Боже мой, прекъсна го пек, трябва ли да си губим отпуската в надпревара с иллюзиите от твоето детство? Колко още сняташ, че ще продължи това, нямам представа, отвърна безпомощно Бертън, има толкова много неща, които не мога да разбера. Ако знаех, щях да ти кажа. Замик настъпи тишина. Тет, заговори пек с хладно спокойствие. Ако до 24 часа не дойдеш да ме измъкнеш от тази дупка, ще си тръгна сама. Имам достатъчно пари за да стигна до Вашингтон. Знаеш, че там имам приятели. Няма да ме видиш повече, освен, може би, в сада. Сериозно ли говориш, напълно? Бартън облиза устни. Пек, трябва да остана. Научих някои неща, не много, но все пак. Достатъчно, за да разбера че съм на прав път. Необходимо ми е време. Тук са намесени големи сили, надхвърлящи представите ни. Нещо в слушалката штракна. Пек бе затворила. Бартън закачи обратно старомодната слушалка. Главата му бе празна. Той закрачи безцелно, с ръце пъхнати в чубовете. Е, това е всичко. Нямаше никакво съмнение, че Пек ще стори така, както се бе заканила. Когато се върне в Мартинсвил, тя вече няма да е там. Зад масата се надигна древна фигурка, здравей, поздрави го с привети в глас Питър. Той вдигна ръка и по нея пропълзе нещо черно, какво е това, запита с отвращение Бъртън, това ли? Премигна Питър, паячета, събра ги в шепа и ги пъхна в джоба, ще ходиш ли някъде с колата? Ако искаш, мога да ти правя компания. Очевидно, момчето е било тук през цялото време, скрито зад масата, странно? че не го е забелязал, нали бе минало там на път за телефона. Защо? Запита с груб глас Бартън. Момчето пристъпи от крак на крак. Лицето му се озари от надежда, реших да ти покажа моята площадка, така ли? Отвърна невъзмутимо Бартън, ало усети, че пулсът му се ускорява, може и да стане. Далече ли е? Никак, Питър изтича при външната врата и я отвори. Ела, ще ти покажа пътя. Бартън го последва с бавна крачка. Верандата беше пуста. Празни стояха старите кресла с захабена дамаска. Той потръпна, спомняйки си за двамата скитници от предната вечер. Спря се ги докосна с ръка стената. Здрава, солидна стена. И все пак, младото семейство бе преминало през нея и през креслата. Цякаш просто ги нямаше. Можеха ли да преминат и долна черта през него долна черта? Идваш ли, извика Питър. Вече бе стигнал до прашния жълт пакърт и нетърпеливо дърпаше дръжката на вратата. Бартън се вмъкна зад кормилото, а момчето се намести на седалката до него. Докато припалваше мотора, Питер огледа внимателно всички ъгли на купето, повдигна възглавниците на седалките, а накрая се наведе и надникна под тях. Какво търсиш, сляза го Бартън, пчели, отвърна задъха, но Питър, може ли да затворим прозорците? Иначе, токовиш някоя влетела по пътя. Бартън даде гас и колата се понесе по шосето. Какво не им харесваш на пчелите? Страхуваш ли се от тях? А не те е страх от паяци. Вместо отговор Питър докосна подутата си шия. Зави надясно. Нареди Питър. Той се облегна на седалката, протегна крака и пъхна ръце в чубовете си, направи обратен завой по Джеферсън и кара и по другия път. Звездичка, звездичка, звездичка от площадката се разкриваше красива панорамна гледка на долината и на срещните хълмове. Бартън приседна на скалата и измъкна пакета с цигари. Пое дълбоко, спълни гърди. Площадката бе наполовина скрита в сянката на няколко малки дравчета и храсталаци. Тук бе прохладно и тихо. Слънцето блестеше по далечните заснежени върхове, обвити в синкава мараня. Нищо не помръдваше. Полето, фермите, пътищата, къщите, всичко бе пусто. Питър прикликна до него. Красиво, нали, много. За какво говорехте с нощи се доктор Миди? Не може да ви чуя, може би не е твоя работа. Момчето се изчерви, и устните му застинаха в на гримаса. Не мога да го понасям с неговите отвратителни миризливи бури. И сребърната му клечка за зъби. Той измъкна от джоба няколко паяка и ги пусна да тичат по ръката си. Бартън се отдръпна, опитвайки се да не обръща внимание. След кратко мълчание Питър запита, ще ми дадеш ли една цигара? Не. Лицето му помръкна, както искаш. Незапно той се сети за нещо и чертите му се разведриха. Какво мислиш за двамата скитници с нощи? Нали си ги биваше? А, не зная. Отвърна с безразличен глас Бартън. Ти си ги виждал почесто. често Ама наистина искам да знам как го правят, сподели Питър. Той внезапно съжали, че е говорил така откровенно. Сграбчи паяците и ядно ги захвърли надолу по склона. След това вренчи очи в долината. Тук не ли е страх от пчели. Сети се Бартън, ако сега те намерят няма къде да се скриеш. Питър се изсмя с презрително съжаление. Пчелите никога не идват тук. Толкова навътре, навътре, всъщност, продължи Питър с покровителствен тон, това е най-безопасното място на света. Бартън чувстваше, че нищо не разбира. Той помълча малко и след това предпазливо отбеляза, днес мъранята е доста плътна. Кое маранята? мъранята? Бартън посочи с ръка синкавите воали, в които чезнеха далечните върхове, От отжегата е. Питър го погледна с още по голямо съжаление, това не е мъраня. Това е той. Бартън го погледна напрегнато. Може би най-накрая ще да научи нещо, ако играе внимателно, за кого говориш. Питър посочи с ръка, не го ли виждаш? Вярно, доста е голям. Най-големият на света, и стар, по-стар от всичко, дори по-стар от света. Бартън не виждаше нищо, докъдето му стигаше погледа, само омаране, планини и синю небе. Питър бръкна в джоба и извади малък никелиран бинокъл. Подаде го на Бартън. Бартън вренчи в него объркан поглед и понечи да го върне, но Питър го спря. Погледни през него. Към планините. Бартън погледна и видя. Лещите на бинокълъ бяха нещо като филтър. Маранята изчезна, всичко придоби резки очертания. Грешката бе в него. Очаквал бе да види нещо, което е част от пейзажа. Той долна черта беше долна черта пейзажа. Той беше цялата далечна страна на света, краят на долината. Планините, небето, всичко. Целият отсрещен край на Вселената се издигаше като невероятна по размери колона. Един космически колос, който придобиваше все поясни очертания, докато Бартън фокусираше бинокъла. Без съмнение, това беше човешка фигура. Стъпалата й бяха разположени на дъното на долината, или долината се надигаше за да оформи нейните стъпала. Краката й бяха планини. Или планините бяха краката и, Бартън не можеше да определи точно. Две неимоверни по размери колони. Стъпили здраво на земята, тялото беше маранята, или това което Бартън мислеше, че е мараня. То започваше там, където планините се съединяваха в небето. Ръцете на колоса бяха протегнати над долината. Прострени над отвъдния и край. Дланите бяха като прозрачен воал, който Бартън бе взел за облак от прах и мараня. Драмадната фигура бе леко наклонена напред. Сякаш бе концентрирала цялото си внимание върху своята половина от долината. Погледът бе вперен надолу, лицето – скрито в мъгла. Не помръдваше. Стоеше абсолютно неподвижно. И независимо от това, без съмнение Колусът беше жив. Това не беше каменно изображение, а замръзнала статуя. Колусът беше жив, но живееше извън времето. За него не съществуваше промяната, нито движението. Той беше вечен, най-поразителна от всичко, бе сведената надолу глава. Тя грееше с нетърпима яркост и в нея пулсираше самият живот. Главата му беше слънцето, как се нарича, попита Бартан. След като веднъж различи очертанията на фигурата, тя вече не се губеше от погледа му. Беше като в една от онези игри, в които щом веднъж различиш скритото очертание, вече не можеш да го изгубиш от поглед. Казах ти че не зная името му, раздразнено отвърна Питър, може би тя знае. Сигурно знае имената и на двамата. Ако знаех името му, щях да имам власт над него. Страшно много искам да го узная. Защото не го харесвам, този отсъм съм въобще не ме притеснява. Затова площадката ми е от тази страна, този отсъм, запита очудено Бартън. Той изви глава и погледна нагоре, през малкия бинокъл. Колкото и да беше странно, Бартън му съзна че и той е част от близкия колос. Също както другата фигура оформяше от срещния край на долината, така тази беше от самия и край. И Бартън седеше на този край. Фигурата се издигаше над и около него. Не можеше ясно да я види, поскоро я усещаше. Тя бе създадена от всичко наоколо. От скалите и полето, от хълмовете, клисорите и долините. От планините, небето и маранята. Но тя не блестеше. Главата й не се виждаше така ясно. Внезапно го побиха ледени тръпки. Тази фигура не завършваше с яркия кръг на слънцето. Там горе се виждаше нещо друго. Мрак. Той се изправи неуверено. Стига ми толкова. Тръгвам си. Бартън се спусна надолу по хълма. Сам си го бе изпросил. В дървената му ръка все още стискаше малкия бинокъл. Той се обърна и го хвърли назад към площадката. След това продължи да слиза към долината. Където и да се намира, където и да спи, каквото и да прави, докато е в долината, той ще е част от тези фигури. Две фигури, два края на долината, две хемисфери. Можеше да преминава от едната към другата, но винаги щеше да е в някоя от тях. През средата на долината минаваше линия. Прекрачили на отвъдната страна, става част от другата фигура. Къде отиваш, извика зад него Питър, навън. Лицето на Питър потъмня, не можеш да излезеш навън, не можеш да напуснеш долината, защо не, сам ще разбереш. Бартън не му обърна внимание и продължи да се спуска към пътя, където бе оставил колата. 6. Пакърдът зави по шосето, оставяйки Милгейт за себе си. От двете страни се издигаше плът на зелена стена от борове и кедри. Пътят беше в ужасно състояние. Бартън караше бавно, внимателно оглеждайки настилката. Колата подскачаше от множеството неравности и пукнатини, обрасли в трева. Никой не бе минавал по този път много отдавна. Нямаше никакво съмнение. Бартън излезе от един остър завой и лязко натисна спирачки. Бумите изсвириха, колата се поднесе и спря. Ето го, на пътя пред него. Това, което видя, направо го парализира. Три пъти бе минавал по този път, два пъти към града и веднъж обратно. Тогава това тук го нямаше. Изпречил себе на пътя му тъкно сега, когато бе решил да зареже всичко и да се върне обратно при пек и прекъснатата ваканция, сякаш нищо не се е случило. Предполагал бе, че ще е нещо странно. Нещо грамадно и страшно, някаква зловеща стена, таинствена и космическа. Бариера от неземна материя, спусната насред пътя. Очакванията му не се оправдаха. Пътят бе запречен от камион за трупи. Някакъв стар модел с железни колела, закръглени фарове и директна предавка. Товарът му се бе разпилел по пътя. Каросерията му бе разбита, кабината полегнала на страна. Навсякъде се търкаляха трупи. Бартън се измъкна уморено от колата. Наоколо бе тихо. Някъде далеч в гората се обади с врака. Клоните на кедрите се полюшваха. Бартън се приближи към морето от трупи, сред което стърчаше самотният корпус на изгнилия камион. Съвсем не лошо, за бариера. Нито една кола не можеше да мине от тук. Едрите трупи покриваха цялата ширина на пътя. Тук там бяха натрупани на купчини, готови всеки миг да се затъркалят, помитайки всичко по пътя си. А шосето в този участък имаше наклон. В камиона, разбира се, нямаше никой. Един бог знае от кога бе тук и как изобщо се появяваше и изчезваше. Очевидно това ставаше при определени обстоятелства. Той запали цигара и си смъкна сакото, слънцето вече напичаше. Как, погяволите, да мине от тук? И как бе минавал досега? Огледа се, за да види откъде може да се заобиколи копчината. Безсмислено бе да опитва да се промътне по горния край на пътя. Скалният масив там се издигаше почти отвесно и път възнели се, ще се стовари право върху огромните трупи. Погледна към долната страна, между пътя и спускащия се склон имаше тясна канавка. Ако я прескочи и се спусне сред дърветата, може да заобиколи задръстването от долната страна и да се изкатери на пътя някъде по нататък. Един повнимателен поглед към канавката и тази идея се изпари. Бартън затвори очи и се залюля. Канавката не беше широка, може би щеше да я прескочи. Тя просто нямаше дъно, пропаст, докъдето му стигат очите. Той отстъпи назад, далеч от канавката и се спря задъхан, с цигара в уста. Сякаш бе погледнал в небето. В нещо без граници. В нещо, в което можеш да падаш вечно. Докато се сляеш с хаоса, той обърна гръб на канавката и отново огледа пръснатите в безпорядък трупи. Щом не можеше да мине през тях кола, защо да не опита пешком. На средата на пътя може да си почине в камиона. Така ще раздели усилието на две. Бартън се покатери предпазливо върху най-близката трупа. Прескочи на следващата тя се разклати заплашително под краката му. Бързо се прехвърли на следващата и се вкопчи в нея. До тук добре, предстояше му да се изкатери по една доста голяма трупа, си съхнали на покани страни. Пък, плена на три други, тя се издигаше почти стръмно нагоре. Заприличаха му на разсипани кибритени клечки. Бартън скочи, дървото се преобърна и той трескаво се хвърли към следващото. Ръцете му задраскаха по гладкия дънер, той се свлече назад. Яростно вкопчи пръсти, мъджики се да се измътна отгоре. Накрая успя, останал без дъх, Бартън се просна на гладката повърхност. Вълни на облегчение заливаха тялото му. Измина доста време преди да събере сили, за да се изправи отново. Огледа се, до камиона би трябвало да има още съвсем малко. Добере ли се до него ще си почине. Беше все така далеч от камиона, както преди. Нито крачка поблизо. Замик се усъмни дали не се е побъркал, но после започна да разбира. Беше се върнал обратно. Трупите бяха лабиринт. Някъде по пътя бе поел в погрешна посока, в страни от камиона. Просто се бе завъртял в кръг. Подяволите всичко това. Единственото, което искаше, е да се върне при колата. Там, откъдето бе тръгнал. Купища на трупа в невероятен безпорядък трупи го ограждаха от всички страни. Божичко, как въобще е успял да стигне до тук. Краят на купчината едвам се виждаше най далеч, струваше му се невъзможно да се е промъкнал през тази джунгла. Започна да пълзи назад, по пътя, по който бе дошъл. Трупите под него се клатеха заплашително. Страхът правеше движенията му нервни. Внезапно се подхлъзна и падна между две трупи. За един ужасен, заслепяващ миг той бе отдолу, напълно откъснат от светлината, в някаква сумрачна прихлупена пещера. Напана с всички сили, и една от трупите подаде. Искатери се подивя от ужас през образувания процеп и се просна отгоре. Задахан и треперещ. Не знаеше колко време е лежал там. Представите му бяха напълно объркани. Дойде на себе си от някакъв глас. Мистер Бартън. Мистер Бартън, чуваш ли ме? Едва му спя да вдигне глава. На пътя, зад копчината трупи стоеше Питър Трилинг. Той се усмихваше топло на Бартън под ръце на кръста, с лице огнено от ярката слънчева светлина. Не изглеждаше много разтревожен, по-скоро доволен, помогни ми, изхриптя Бъртън. Какво правиш там? Опитах се да премина. Бъртън приседна уморено. Как по дяволите да се върна обратно? В този миг забеляза нещо странно. Вече не беше обед, беше при вечер. Слънцето клонеше към хоризонта, към гигантската фигура на отвъдния край на долината. Той погледна часовника. Шести половина. Прекарал бе седем часа на тропите, безсмислено е да се опитваш да се измъкнеш. Окори го Питър, докато се приближаваше внимателно. Ако те не искат да напускаш долината, не бива да правиш опити. Аз влязох в тази проклята долина. Сигурно се искали да влезеш. Но сега не иска да излезеш. Трябва да бъдеш внимателен. Можеше да се заклещиш някъде отдолу и да умреш от глад и изтощение. Питър очевидно се забавляваше от сцената. Той се покатери ловко на първата трупа и се запровира из лабиринта към Бартън. Бартън се изправи несигурно на крака. Страхът стегна гърлото му. За първи път бе вкусил от силите, които се разпореждаха в долината. Той с благодарност малката ръка на Питър и се остави да бъде изведен обратно. Колкото и да е странно, това стана само за няколко секунди. Слава богу, Бартън чело и вдигна сакото си от мястото, където го бе захвърлил. С настъпване на вечерта бе захладняло, поне за известно време се отказвам от подобни опити. Подобре да се откажеш долна черта за винаги долна черта, рече Питър с тих глас. Нещо в тона му накара Бартън да подскочи. Какво искаш да кажеш? Само това, което казах. Ти прекара там 7 часа. Питър се охили нагло насреща му. Аз бях този, който те задържа там. Аз те завъртях във времето. Бартън се замисли на думите му. Значи ти си бил. И ти ме измъкна там, разбира се, отвърна с бездвижен глас, Питър. Аз те задържах и аз те измъкнах. Когато ми се прища, исках да ти покажа кой командва тук. Настъпи дълго мълчание. Момчето продължаваше да го гледа с нагло усмивка. Очевидно бе доволно от себе си. Наистина бе свършило добра работа. Видях те от площадката. Обясни той, знаех къде отиваш. Предположих, че ще направиш опит да се прехвърлиш през бариерата, дърдите му се повдигаха развълнувано, никой освен мен не може да прави това. Аз съм единственият, само аз зная как да го направя, да пукнеш дъно, да отговори Бартън. Той заобиколи момчето и се вмъкна в колата. Когато запали двигателя и пусна ръчната спирачка, самоуверената усмивка напусна лицето на Питър. А след като обърна колата, на нейно място вече се бе появила нервна гримаса. Няма ли да ме закараш обратно? извика Питър, като тичаше край вратата. Лицето му бе пребледняло долу сигурно е пълно с нощни пеперуди. Става тъмно, толкова позле отвърна Бартън и даде газ. Лицето на Питър се озари от смъртна омраза. Той бързо се изгуби назад, смаляващ се стълб от бясна ненавист. Бартън усети, че е плувнал в пот. Вероятно бе допуснал грешка спомни си. Колко ужасно се чувстваше сред лабиринта от трупи, докато пълзаше в кръг като бръмбър в стъклена чаша. Момчето притежаваше голяма сила и сигурно не би се поколебало да я употреби срещу него. А като се прибавят и другите му проблеми и това, че е обречен да стои в тази долина неизвестно още колко. Със сигурност през следващите дни долината щеше да му се види тясна, звездичка, звездичка, звездичка, когато Бартън излезе на улица, Джеферсън, Милгейт вече тънеше в мрак. Повечето магазини бяха затворени другерии, железарии, бакалии, безкрайни кафенета и ефтини барове. Паркира пред Магнолия, клуб, порутен бар сякаш готов да се разпадне всеки миг. Около входа се мутаеха някакви отдавна небръснати престъпни типове. Те не откъсваха безмолни, пронизващи погледи от него, докато заключваше колата и пресичаше люлеещата се врата на бара. Вътре имаше само двама души. Масите бяха празни, столовете обърнати върху тях, стъжно стърчащи към тавана на крака. Бартън се настани в дъното на бара, където надяваше се няма да го безпокои никой и поръча един след друг три бързи бърбана. Чувстваше се страшно объркан, беше влязъл съвсем безпрепятствено в града, а сега не можеше да излезе. Сякаш бе попаднал в капан, затворен в тази долина заради един изгнил камион с разсипани наоколо трупи. И кога ли се е появил там този камион? Боже мили, той може да остане тук завинаги. Като прибави космическия враг, който бе променил спомените му и Питър, неговият земен враг, който допълваше тази почти наладничава картина. След третия Бърбан го завладя спокойствие. Тя, космическата сила, по някаква причина се нуждаеше от него. Може би долна черта за да открие долна черта, кой е той в действителност. Може би всичко това бе част от някакъв план, идването му тук, завръщането в Милгейт след толкова години. Може би всяко негово действие, всичко, което някога е правил, целият му живот. Поръча нова серия бърбани, оказаха се добри помощници в забравата. Още няколко мъжеги с кожени якета се бяха подредили на бара. Всеки стискаше халба бира, никой не говореше, никой не помръдваше дори. Изглежда така си прекарваха вечерите тук. Бартън реши да не им обръща внимание и се зае отново с целенасочено пиене. Так му надигаше шестия бърбан, когато внезапно осъзна, че един от мъжете го наблюдава внимателно. Престори се, че не го забелязва. И така бе загазил достатъчно. Мъжът седеше с лице към него. Възрастен, с мрачно лице. Висок и прегърбен. Облечен в изтъркано сако и покрити с панталони. Обувките му бяха ужасно износени. Ръцете му – мръсни и изподрани. Подпухналите му очи бяха вренчени право в Бартън и следяха всяко негово движение. Мъжът не отмести поглед, дори когато Бартън го загледа враждебно. Той се изправи и се приближи с полюшваща се походка. Бартън направи опит да се стегне. Очевидно щяха да му искат почерпка. Мъжът приседна с въздишка на близкия стол и скръсти ръце. Здрасти! изброхтя той и заля Бартън с облак алкохолни пари. Кичоруса мазна коса се спускаше през челото му и той го прихвърли назад с ръка. Очите му бяха водни стосини, някак детински. Как си, какво искаш, отвърна с груб глас Бартън. Докаран до предела на пиянското очаяние, само един скоч с вода. Фронталната атака завари неподготвен Бартън, виж какво, приятелче, поде той, но човекът го прекъсна стих. Любезен глас, изглежда не ме помниш. Бартън премигна, да те помня ли? Тичаше надолу по улицата. Вчера, търсеше, Сентрал. Бартън най сетне си спомни. Това беше пиеницата който през цялото време се смееше, а, да, кимна той най-накрая. Лицето на мъжа светна, виждаш ли? Спомняш си ме, той е протегнал давна немитата си десница, казвам се Кристофър. Уилям Кристофер, после добави, аз съм един веден стар швед, Бартън се направи, че не забелязва протегнатата ръка, мога да мина и без твоята компания. Кристофер се ухили и рече с дрезга в глас, вярвам ти. Но навярно, ако получа скоч с вода, радостта от този дар ще ми помогне да те изоставя. Бартън махне с ръка на бармана, скочи вода, промърмори той, за него, намери ли въобще тази, Сентрал, не. Кристофър се изкикоти стънък, писклив гласец, не съм изненадан. Може да ти кажа и да ти спестя усилията, ти ми каза. Скочат най-сетне пристигна и Кристофър го прие с благодарност. Хубаво нещо, отбеляза той за но след първата дълбока глътка. Идваш отвън, нали, позна, защо дойде в Милгейт? В това малко градче, никой вече не идва тук. Бартън дигна унило глава, дойдох за да намея себе си. Неизвестно по каква причина, това се стори ужасно смешно на Кристофър. Той заля бара с високия си в смях и останалите посетители ги загледаха мрачно. Какво те измъчва, запита разгневено Бартън. Какво смешно има, подяволите, във всичко това. Кристофър направи усилие да се успокои, да откриеш себе си. И намери ли нещо? Ще се познаеш ли като се намериш? Знаеш ли поне как изглеждаш? Той отново избухна в смях. Бартан се сгърби отчаяно над чашата. Стига. Промърмори той. И без това си имам достатъчно ядове, ядове. Какви ядове? Всякакви, всякакви ядове, които се срещат по този проклет свят, отвърна той, усещайки, че е попрехвърлил умярката с бърбаните. Божичко, направо се чуди, защо ли съм още жив? Първо, открив, че съм умрял още като дете. Кристофър тъжно поклати глава, колко жалко, след това някакви мъждукащи типове преминаха през верандата, скитници. Да, първия път е доста страшнитко да ги види човек. Но с времето се свиква, след това, проклетото дето го е шубе от пчели и взе, че ми показа един тип, висок 50 мили. С електрическа кружка за глава. Нещо се промени в държанието на Кристофър. Нещо блесна в замъглените му от пиенство очи. Той погледна внимателно Бъртън, така ли? И какъв беше, той, ами, най големият тип, който съм виждал през живота си. Бартън махна пиенски с ръка, висок милион мили. Направо да ти изкара акъла. Целият е направен от слънчеви лъчи. Кристофър бавно отпи, и какво още се случи с теб, мистър, Бартън? Тед Бартан, след това паднах от една трупа. Какво? Ходих да се търкалям с трупи, Бартън се схелопи чая на масата. Цели седем часа загубих в едно езеро с трупи. Малкото нищожество ми помогна да се измъкна оттам, той избърса разплаканите си очи с опакото на ръката, така и не открих улица, Сентрал или Борова. Диво отчаяние се надигна в него, дявол да го вземе, та аз съм роден на улица, Борова. Трябва да има такова място. Кристофър го наблюдаваше мълчаливо, той допи чашата, обърна я на плота, завъртя я замислено и след това внезапно я бусна на страни. Не. Ти няма да откриеш улица, Борова, каза той, нито пък, Сентрал. Или по никога вече няма да ги откриеш. Сякаш го пронизаха с нещо. Бартън се изправи, внезапно почувства леден полах сред алкохолната мъгла. Какво искаш да кажеш с това, никога вече, че отдавна ги няма. От много, много години, старецът сбърчи уморено своето покрито с бръчки чело. Не съм чувал някой да пита за тези улици от много време. Детински сините му очи се бяха вренчили в Бартън, сякаш се опитваха да надникнат през алкохолната мъгла и времето. Колко странно, да чуя тези стари имена. Почти ги бях забравил вече. Знаеш ли, Бартън, тук нещо не е наред. Да, съгласи се възбудено Бартън, нещо не е наред. Но какво е то? Кристофер потърка своето покрито с бръчки чело, явно опитвайки се да си събере мислите. Не зная, нещо голямо? Той се огледа страхливо наоколо, може и да не съм с всичкия си. Но улица, Борова, беше много красива. Много похубава от Фейер дето е сега на нейно място. И къщите не са същите. И магазините, и никой не помни, очите му се напълниха със сълзи, и той ги избърса отчаяно, никой освен ти и аз. Никой в целия този проклят свят. Какво, погяволите, ще правим сега? Седем Бартън дишаше очестено, слушай какво ще ти кажа. Стига си хленчил и слушай. Кристофър Кимна, но продължаваше да трепери, да. Съжалявам, Бартън. Цялата тази история, Бартън го сграбчи за ръката, значи наистина е долна черта било долна черта така, както аз и спомням. Улица, Борова, Сентрал, Старият парк. Спомените ми не са фалшиви. Кристофър изтри очи с една мръсна носна кърпа, да, стария парк. Спомняш ли си го? Боже мили, какво се случи с този град? Кръвта се бе дръпнала от лицето му и той изглеждаше мъртвешки бледо. Какво е станало с хората? Защо не си спомнят? Той потрепери от ужас, а и те не са същите хора. Няма ги старите жители на Милгейт. Изчезнаха заедно с улиците и всичко останало. С изключение на теб и мен, напуснахме града, рече Бартън. Когато бях на 9, той внезапно се изправи на крака, да се махаме от тук. Къде бихме могли да поговорим спокойно? Кристофър най-сетне се овладя, от дома. Там ще е посигурно, сигурно Той скочи от стола и се отправи с бърза крачка към вратата. Бартън го последва. Навън бе тъмна и прохладна нощ. Тук-там мъждукаха улични лампи. Между баровете кръстосваха късни минувачи, предимно мъже. Кристофър забърза по една странична уличка, 18 години чаках да се случи това, говореше той развълнувано, мислех си, че съм се побъркал, не смеех да споделя с никого. Страхувах се, 18 години, и накрая се оказа, че не съм грешал, кога настъпи промяната, преди същите тези проклети 18 години, постепенно, внезапно. За една нощ, събудих се на заранта и всичко бе различно. Не можех да се ориентирам. Дни наред се крие в къщи. Мислех, че съм полгел и никой друг ли не си спомня. Всички бяха изчезнали. Бартън се спря, поразен. Искаш да кажеш, как биха могли да си спомнят, като просто ги нямаше? Всичко бе променено, дори хората. Един напълно непознат град, знаеше ли нещо за бариерата, знаех, че никой не може да се измъкне от тук. Че има нещо на пътя. На другите просто не им пукаше. Май нещо не са вред. А какви са тези скитници, Попита Бъртън, не зная, кога се появиха. Преди промяната ли? Не, след промяната, никога преди това не съм ги виждал. Всички останали ги приемат за нещо напълно естествено, кои са двамата колоси. Кристофър поклати глава. Не зная, веднъж ми се стори, че видях нещо. Нагоре по пътя в планината, бях тръгнал да търся изход. Така и не намерих, на пътя имаше разпилени трупи и един изгнил камион, това е бариерата. Кристофър изруга, подяволите. Та това беше преди години. И още е там, зад гърба им бяха останали няколко квартала. Движеха се в почти непрогледен мрак. Тъмни очертания на сгради, много рядко по някоя светлинка. Къщите бяха стари, почти грохнали, Бартън не си спомняше да е имало такива стари къщи в града, всичко е по-лошо от преди, отбеляза той, така е, преди промяната нямаше такива за райони. Тези квартали бяха доста хубави. Имах малко, кокетно бунгало с три стаи, сам си го построих. Аз прокарах ток, изкупах каналите и дори сам вдигнах покрива. И после една сутрин се събудих, и какво да видя, старецът се спря и започна да рови из джобовете за ключа, че живея в някакъв дървен фургон. Като скован контейнер, дори без основи, аз лично си бях излял основата. Цяла седмица ми отиде, за да я изпипам както си е редно. А сега живея потънъл в као. Най-сетне Кристофър намери ключа и зачовърка в тъмнината за като мърмореше ледоволно и проклинаше неизвестно кого. Мина доста време преди вратата да се отвори със кърцане. Бартън бе поканен да влезе. Кристофър запали една газена лампа, нямам ток. Какво ще кажеш за това? Аз сам си прокарах кабелите. Ще ти призная, Бартън, че в цялата тази работа има нещо дяволско. Толкова труд съм положил, толкова неща направих с двете си ръце. И всичко изчезна за една нощ. Сега съм никой, преди дори не близвах алкохол. Разбираш ли, ни капка, условията вътре бяха мизерни, като в бордей. Имаше една единствена стая, в единия ъгъл, мивка и готварска печка, в другия – легло. Купища на измити чинии, стари кашони от храна, трубички с черупки от яйца и боклуци, песеня са хляб, сматкани вестници и списания, мръсни дрехи, празни бутилки, архаична мебелировка. И кабели, да, потвърди Кристофър, вече 18 години се опитвам да прокарам ток, на лицето му се четеше безнадежност и страх, на времето бях доста добър електротехник. Имах малък магазин сервис заради радиоапарати. ама да, спомням си, рече Бартън, Уил, продажба и сервис. Няма го вече, изчезна, на негово място сега има някаква пералня. На улица, Джеферсън, както се нарича сега, обслужването им е тиха скръп. Направо ти съдират ризата. Нищо не остана от моя радиомагазин. Събудих се една сутрин и тръгнах на работа. През цялото време се чувствах странно. А като стигнах там, намерих само тази проклята пералня. Динящи юти и преси за панталони. Бартън се наведе и вдигна малка електрическа батерия. На пода се търкаляха отверки, клещи, няколко малки гаечни ключа, ампермер, радиолампи, кондензатори, резистори, схеми. Поялник, колофон. И ти не можеш да прекараш в дома си ток. Опитвам се. Кристофър огледа с отчаяние ръцете си, но вече не ме бива. Не съм така ловък. Изпускам разни неща. Чупя. Забравям докъде съм стигнал. Бъркам връзките. Стъпвам по резервните части. Защо? В очите на Кристофър блесна страх. Сигурно долна черта те долна черта не иска да го направя. Да го направя така, както е било. Трябвало е и аз да се променя като другите. И до някъде се долна черта бях долна черта променил. Никога досега не съм падал толкова ниско. Работех из древата, поддържах магазина, биваше ме за всичко. Живей в тих, спокоен живот. Бартън, те не ми позволиха да направя нещата отново такива, каквито бяха. Направо ми изтръгнаха по от ръцете. Бартън побутна на страна, намотани на кълбока кабели и изолирбанд и приседна на края на грубо скованата пейка. Дори само частица от теб да командват, значи има сила върху тебе целия. Кристофър Сезарови трескаво в някакъв кашон, натъпкан с най-различни части, надвиснали са над Милгейт като черна мъгла. Мръсна черна мъгла, която се промъква през всички врати и прозорци. Тя разрушава града. Това не са хора, а имитации на хора. Истинските ги няма, изчезнаха само за една нощ, той измъкна покрита в прах бутилка вино, и я размаха победоносно, смятам да празнуваме. Какво ще кажеш, Бартън? От години пазя тази бутилка. Бартан огледа внимателно бутилката, той издуха прахта от етикета и я вдигна към светлината на газената лампа. Виното беше старо, много старо. Вносен мискет, не зная, отвърна той неуверено. Усещаше, че му призлява от изпитите бърбани, не обичам да смесвам пиене, но днес е празник. Кристофър помете с ръка буклуците от масата и измъкна Тирбушон. Той стисна бутилката между краката си, заби Тирбушона и започна да го върти с опитни движения. Празник за две самотни души, които се намериха. Виното не беше нещо особено. Бартън отпи глътка и впери поглед в покритото с бръчки лице на стареца, който седеше прегърбен на стола срещу него. Кристофър надигна отдавна немита чаша и отпи почти механично, не, рече той. Те не искат нещата отново да станат такива, каквито бяха. Те направиха всичко това, те ни отнеха града, приятелите, близките. Лицето му придоби решителен израз, не дава дори с пръст да докоснеш това, което са направили. Сигурно се мислят за все силни, но аз успях да се промъкна. Едва промърмори Бъртън. След. Бърбаните, виното направо го довърши, минах някак си през тази проклята бариера. И те не са съвършени. Кристофър остави чашата и се изправи. Пропуснаха мен, а те поставиха да влезеш. Заспали се на пост, човешко е. Той открихна вратата на гардероба и започна да вади стари дрехи и вързупи. Малко, сребърно, заключено скати на ръковче жележеше на дъното. Кристофър го измъкна с пъшкане и потене и го стовари на масата. Не съм гладен, кой знае защо каза Бартън, дойду само да. Гледай, Кристофър извади едно дредно от портфейла си, внимателно го пъхна в миниатюрната ключълка на ковчежето, завъртя го и вдигна капака. Ще ти покажа нещо, Бартън. Ти си единственият ми приятел. Единственият човек на света, на когото мога да се доверя. Ковчежето не беше посребрено. Всъщност това не беше ковчеже, а някакъв сложен уред, целият сукън от кабели, ижици, манометри и превключватели. Дрижливо споен метален конус. Кристофър го вдигна и пъхна в него няколко щифта. Той изтегли два кабела и ги закачи за полюсите на акумулатор, завесите и сунтия Кристофър дръпни ги. Не искам долна черта, те долна черта да видят това, той се почеса нервно. Какво ли не биха дали за да го докопат? Мислят се за големи умници, че имат власт над всички ни. Не над всички, той на един превключвател и Коно се забръмча тихо. Докато чу въркаше бръмченето постепенно прерасна в тънък, пронизителен звук. Бартън се размърда неспокойно. Какво? Погяволите, е това, бомба ли? Да не мислиш, че ще можеш да ги взривиш. Старецът го погледна с хитро изражение, ще ти кажа по-късно. Трябва да бъда внимателен. Той се затича из стаята, дръпна завесите, надзърна през прозореца, заключи здраво вратата и едва тогава се върна при бръмчащия конус. Бартън коленичи до него и се вренчи в чудновато изделие. Лабиринт от сложно оплетени жици и паяжи на отблестящи метални части. Отпред беше написано, и път не пипай собственост на Уил Кристофер Кристофър придоби тържествен вид. Той приседна с крака сгънати под него. Внимателно, почти благоговейно, повдигна конуса, задържа го за миг и след това го постави на главата си. Сините му, воднисти очи надничаха отдолу, обветреното му лице излъчваше подходяща за случая тържественост. Изражението му помръкна, когато внезапно бръмченето на металния конус спря, дявол да го вземе, той пипнешко намери поялника, прекъсната връзка. Бартън се подпря уморено на стената и зачака, докато Кристофър запои връзката. Най-сетне бръмченето се появи отново, малко дрезгаво, но с достатъчна сила. Дори по посилно отпреди, Бартън, град на Кристофър, готов ли си, готов, промърмори уморено Бартън. Той отвори смъка едно око и се опита да се съсредоточи върху сцената пред себе си. Кристофър се пресегна и изграбчи бутилката с вино от масата. Постави я внимателно на пода и клекна до нея, прикрепяйки конуса на главата си. Предметът очевидно бе тежък, а предния му ръб се спускаше чак до веждите на Кристофър. Той го намести, след това скръсти ръце и се концентрира върху бутилката с вино. Какво? Подя, Плод е Бартън, но старецът вдигна ръка. Не говори. Трябва да съсредото, че всичките си способности, очите му бяха полузатворени, челюстите стиснати, веждите сбърчени. Той пое дълбоко въздух и го задържа. Настъпи тишина. Бартън усети, че постепенно заспива. Мъчеше се да не изпуска от очи бутилката, но очертанията изставаха все по неясни и размазани. Бартън смъка с подави една прозявка и звучно преглътна. Кристофър му хвърли дневен поглед и отново се съсредоточи. Бартън промърмори неясно извинение. Ник по-късно не може да издържи и се прозя. Шумно, с широко отворена уста. Продължително. Като с мъгла виждаше стаята, стареца и най-вече бутилката от вино. Тихото монотоно бръмчене му действаше приспивателно. Сякаш в стаята имаше рой пчели, които кръжаха неспирно. Бутилката почти не се виждаше. Само някакво неясно очертание отново направи опит да се съсредоточи, но успя съвсем за кратко. Пък бутилката я нямаше никаква. Той се размърда и смъка отвори очи, но и това не помогна. Бутилката бе само наясна мъглевина, бледа сянка на пода пред Кристофър, съжалявам, Изманка Бартън, не мога да видя, къде е тази проклята бутилка. Кристофър не отговори, лицето му бе придобило лило в отенък и сякаш бе готово да експлодира. Цялото му същество бе съсредоточено върху мястото, където допреди малко стоеше бутилката от вино. Очите му гледаха напрегнато, веждите бяха сърдито сключени, той стисна юмруци и, и се наведе напред. Нещо започна да се оформя. Бартън усети, че му олеква. Да, ето, най сетне можеше да различи. Сянката придоби плътност. Превърна се в някакъв плътен куп. Тъмен и солиден, с цвят и форма. Беше загубил първоначалната си прозрачност. Подът вече не прозираше през него. Бартън въздъхна облегчено. Колко хубаво, че проклетото нещо отново се вижда ясно. Той се облегна на стената и протегна крака. Имаше само един проблем, нещо, което неизвестно защо продължаваше да го притеснява. Това, което се оформяше на пода пред Кристофър не беше прашната бутилка от Нискет. Това беше нещо друго. Някаква невероятно стара кафемелътка. Кристофър измъкна главата си от конуса. Въздахна и се огледа тържествуващо. Направих го, Бартън, рече той, успях. Бартън поклати глава, не разбирам. Побиваха голедени тръпки. Къде е бутилката? Какво? подяволите, волите, стана с бутилката от вино. Никога не е имало бутилка от вино, отвърна Кристофър, но аз. Фалшива, изопачена, Кристофър се изплю с Сек Сетне посочи кафемелачката, баба ми я е донесла със себе си от швеция. Нали ти казах, че преди промяната не пиех. Бартън като че ли започна да разбира, значи кафемелачката се е превърнала в бутилка с вино, когато е настъпила промяната. Но, но дълго продължаваше да се крие кафемелачката, Кристофър се изправи уморено на крака, изглежда бе напълно изтощен от усилието. разбираш ли, Бартън. Бартън разбра, старият град си е все още тук, да. Той не е унищожен, само е погребан, намира се под повърхността, под някакъв слой от черна мъгла. Иллюзия, те спуснаха тази черна мъгла над всичко, но истинският град си е отдолу. Долна черта, и той може да бъде върнат, долна черта, и па. Илюзопреобразовател, точно така, Кристофър Гордо потопа с ръка конуса, това е моят Илюзопреобразовател. Сам го направих, никой освен теб не знае за него. Бартън посегна и вдигна кафемелетката. Беше солидна и доста тежка. Дървен корпус, метална дръжка, от нея лъхаше на кафе и на мухъл. Той завъртя ръчката и механизма ти избрамча. Отдолу изпаднаха няколко кафени зърна, значи всичко си е тук, каза Тихо Бартан, да. Всичко си е тук, и как го откри? Кристофър извади лулата си и започна да я пълни бавно, стреперещи от изтощение ръце, в началото бях доста обезкуражен. Когато открих, че всичко и всички са се променили, никого не познавах, не можех да говоря с тях, те не ме разбираха. Започнах всяка вечер да се мъкна в Магнолия клуб. Така и така нямаше какво да правя, след като изчезна моят радиомагазин. Една вечер се бях в здраво. Седнах, точно където съм сега. И започнах да си спомням старите дни. Стария град, старите жители. Спомних си моята малка къщичка. Докато мислех за това, този отвратителен и започна да избледнява. И на негово място се появи моята къща. Той запали лулата и смукна от нея, притваряйки сънливо очи. Подскочих като по Не бях на себе си от щастие, но къщата отново взе да изчезва. И на нейно място се върна тази гадна бърлога, той ритна с крак мръсната маса, сам виждаш. Мръсотия душия, като си спомня само, помниш ли бижутерския наберг, разбира се. Беше на «Сентрал», сега вече го няма, на негово място има някаква саборетина, дето всеки миг ще се срути. Хлебърна. Барта ми извади от джоба си коричката хляб, сега вече разбирам. Разбирам защо моят компас се превърна в долна черта, това долна черта, когато пристигнах в долината. Купиха ми го от бижутерския на Берг, той хвърли коричката, а Илюзо преобразователят. 15 години го правих, ръцете ми са толкова непохватни сега. Една спойка не мога да изкарвам както трябва. Всяко нещо го повтарям по 10 пъти. А колко време ми трябва, за да се съсредоточа? Да си събера мислите, да си спомня, все едно, че фокусирам далеко глед, че измъквам нещо от голяма дълбочина. На повърхността, мъглата се вдига и всичко отново е тук, както си беше преди. Както трябва да бъде, Бартън остави чашата си на масата. Трябваше поне до половина да е пълна, а в нея нямаше нищо. Безкусното вино бе изчезнало заедно с бутилката. Той я подуши. Чашата ми съвсем леко на кафе, добре се справи, рече Бартан, а ми предполагам. Но видях доста зор, не съм напълно свободен, те имат власт върху част от мен. Как ми се иска да имам поне снимка на къщата? Ако знаеш как само си я бях направил, Бартан обърна празната чаша и от нея изпадна едно кафено зърно. Мисля, че някой ден ще успеш, така ли? С това, кой може да те спре? Божичко, човече, мили! Та да ти можеш да върнеш целия град обратно. Лицето на Кристофър помръкна. Бартън, трябва да ти кажа нещо. Но така и не успя да завърши. Внезапно по ръкава на Бартън потече топло вино, обливайки пръстите и китките му. В същия миг кафемелатката изчезна и на нейно място се появи старата бутилка от вино. Тънка, покрита с прах, наполовина пълна. Ефектът е съвсем краткотраен. Допълни тъжно Кристофър, не повече от 10 минути. Никога не успявам да го задържа подълго. Бартани изми ръцете си на умивалника. И винаги ли става така? Да. До сега не съм успял да го стабилизирам. Просто не се да задържа предмета. Не ми стигат силите, които и да се умия горе. Доста са силнитки. Бартан изсуши ръцете си с една мръсна кърпа. Имаше замислен вид, опитвал ли си Илюзо преобразователя върху някой друг обект. Може би ще ти се отдаде по-лесно. Кристофър се надигна уморено и отвори вратата на гардероба. Той се порови вътре и извади малка картонена котия. Приближи се и приседне на пода до масата. Виж това, той отвори котията и извади нещо от нея. Стреперещи ръце разви хартиената упаковка. Бартън клетна и надзърна на драмото му. В ръката си Кристофър държеше топка кафеникав на цвят и ужасно изхъбен канап, навито около дървена пръчка. Той погали с ръка канапа и в очите му блесна тага, опитвал съм върху това. Много пъти, всяка седмица пробвам поне поведнъж. Какво ли не бих дал, за да успея да го върна обратно? Но най-доброто, което съм постигал по е някое молетно видение. Бартан пое канапа от ръцете на стареца. Какво, подяволите, е това. Прилича на най-обикновен канап. Умореното лице на Кристофър отново се озари от тържественост. Бартън, това беше желязната штанга на Арон Нортръп. Бартън дигна вежди и го погледна изненадано. Мили Боже, да. Истина е, аз я откраднах. Никой не знаеше какво представлява. Доста се поизпотих докато я открия. Спомняш ли си, беше окачена над вратата на Милгейтската търговска банка. Спомням си, разбира се. Сам кметът я постави там. Помня добре този ден, макар да бях съвсем малък тогава, доста отдавна беше наистина. Сега естествено банката я няма. На нейно място се появи дамска чайна. И това кълбок Канап висеше над вратата. Една нощ го откръднах. За другите това нямаше значение. Кристофър се обърна на страна за да скрие сълзите си. Никой вече не помни желязната штанга на Арон Нортръп. Бартан усети, че и неговите очи се навлажняват. Бях само на седем. Когато това се случи, видя ли го, видях всичко. Боб ревеше с цяло гърло насред улицата. Аз бях в сладкърницата, Кристофър Кимна вълдушевено. Тък му поправях един издъхнал от старост, а Туотър Кент, когато го чух да крещи, ревеше като прасеп под нож. Сигурно се е чувал на миля наоколо. Лицето на Бартън светна, после видях крадеца да тича. Колата му не може да запали и тя ще да се е вцепенила от страх като него. Онел, крещаше, а крадецът бягаше по следата на улицата, а парите се сипеха от хартиения плик в ръката му. Все едно че стискаше бомбони, казват, че било от чикадските мафиоти, сицилианец. Гангстер от Сой, мернах го като претича по кресла кърницата. Излязох да видя какво става. Боб Онел стоеше пред банката и викаше колкото му го държи. Минувачите се разбягаха като подплашени магарета. Бартън се опита да задържи картината в главата си, крадецът тичаше по улица, фултън. А малко понадолу старият нортръп сменяше каплата на улющения си форт. Да, тък му бе пристигнал от фермата за фураж. Беше натиснал на банкета желязната капла и вадеше гумата с штанга. Кристофър протегна ръка и по е нежно канапения вързоб. Крадецът се опита да мине покрай него и... И старият нортроп подскочи и го прасна по главата. Биваше си го старият нортроп, як мъж беше над 6 фута висок, от едновремешната порода фермери, страхотен удар му отпръска на негодника, ръцете му бяха много яки. Че как иначе би се справил стоя раздръмкан форт. Мисля, че го уби на място, тежка контузия. С желязната штанга шега не бива, Бартън пое отново на вития канап и го поглади с ръка, значи това е тя. Желязната штанга на Арон Нортръп. Банката тогава му брои 500 долара за нея. Сам кметът Клейтън я закова над вратата на банката. Страх от на церемония беше, целият град беше там. Бартън пое дълбоко въздух. Аз държах стълбата, той потрепери, Кристофер, стискал съм в ръцете си тази штанга. Позволиха ми да я държа, докато Джак Уейкли се покатери нагоре, за да забие пирона и после аз му я подадох. В ръцете ми беше, и сега е в ръцете ти, рече развълнувано Кристофър, това е тя. Бартън сведе поглед и известно време разглежда канапа, спомням си я добре. Доста тежитка беше, да, доста тежитка. Бартън се изправи на крака. Той постави внимателно канапа на масата. После свали сакото си и го преметна през облегалката на стола. Какво смяташ да правиш, запита го разтревожено Кристофър. На лицето на Бартън се бе появило странно изражение. Неясна смесица от решителност и самовглъбеност. ще ти кажа, рече той, Смятам да се преболя с иллюзията. Възнамелявам да върна обратно желязната штанга. Осем Кристофър намали пламъка на лампата и стаята потана в мрак. Той постави лампата на пода, до кълбото от канап и след това се отдръпна ъгъла. Бартън стоеше изправен до масата случив перени в канапа. Никога досега сега се себе опитвал да преобразува иллюзия, за него това бе съвършено нов опит. Но си спомняше добре желязната штанга. Спомняше си как изглежда, усещаше тежестта и в ръцете си. Картината на кражбата беше пред очите му, можеше да си припомни дори клесъците. Сякаш и в момента виждаше как старият нортръп се изправя и замахва. Как желязната штанга се спуска надолу. Проснатият бе жизнено напава Церемонията, възторжените викове, ръкоплесканията, краткият миг, в който ръцете му докоснаха штангата. Той се концентрира, събра накоп всички тези спомени и ги фокусира върху мъничката топка кафеника в канаб, която се търкаляше на пода до лампата. Представи си, че на нейно място лежи штангата. Масивно парче метал, тежко, солидно. Двамата застинаха. Кристофър дори спря да диша. Бартън стоеше неподвижно, вложил всичко от себе си в това усилие. Цялата си умствена енергия, мислеше за Стария град, за Истинския град. Знаеше, че не е изчезнал напълно, че все още е някъде тук, тук около него, под него, край него. Под покривалото на иллюзията, под пласта от черна мъгла, градът бе все още жив. Желязната штанга на Арон Нортръп се криеше в навитие на Кълбо Канап. Мина известно време. В стаята за студя, някъде отдалече се чуха удари на часовник. Лулата на Кристофър угъсна и се напълни със студена пепел. Бартън усети, че трепери, но въпреки това продължи. Мъчеше се да си припомни всички подробности. Усещания, картини, чути думи, сякаш помръдна, изведнъж възкликна развълнувано Кристофър. Очертанията на канапа се размътиха. Кълбото започна да придобива нереален изглед. През него прозираше пода. После, за миг там се виждаше само някаква неясна сянка. Някакво смътно, но скрито от погледа присъствие. Никога не съм стигал толкова далеч. Прошепна с напрегнат глас Кристофър, просто не съм успявал. Бартън не отговори, не откъсваше очи от мястото, където до преди миг беше канапът. Мислеше за желязната штанга, мъчеше се да я повика. Настояваше, теглеше, усещаше, че е някъде близо, под покривалото на иллюзията. Някаква дълга сянка падна на пода. По-дълга от предишната. Доста по-дълга. Тя се залюля, след това взе да става плътна. Ето я. Извика Кристофър. Приближава се. Сякаш наистина се приближаваше. Бартън се напъна и пред очите му затанцуваха черни кръгове. Но желязната штанга придобиваше все по резки очертания. Отсветяваше се, губеше прозрачност. Пламъкът на лампата започна да се отразява в нея. И после. Желязната штанга се стовари на пода с яростно дрънчене. Кристофър се хвърли напред и я вдигна. Той трепереше и бършеше сълзите си. Бартън, ти успя. Ти я върна обратно. Бартън се отпусна изтощено. Да, това е тя. Точно, както си я спомнял. Кристофър плъзна ръце по гладкия метал. Старата желязна штанга на Арон Нортръп. Не съм я виждал от 80 години. От онзи паметен ден, аз не успях да я върна обратно. Ти го направи, Бартън, просто си я спомних. Отвърна дрезгаво Бартън. Той изтричело устреперещи пръсти и едва тогава усети, че целия е плувнал в път. Чувстваше се страшно отпаднал, може би я помня по-добре от теб. Та аз я държах в ръцете си. Винаги съм имал много добра памет, а и не си живял в града, да. Разминах се с промяната, мен поне не може да ме засегне. Лицето на стареца грееше, сега можем да продължим, Бартън. Нищо не може да ни спре. Целият град. Можем да го върнем обратно, малко по малко. Всичко, което си спомняме, но аз не го познавам целия. Промърмори Бартън. Сигурно има места, които никога не съм виждал, може би аз пък ще помня тях. А двамата заедно сигурно помним целия град. А може да намерим и още някой. Ще съставим точна карта на стария град. И по нея ще го реконструираме. Кристофър остави желязната штанга, ще направя и за теб един преобразовател. Така и двамата ще имаме. Подяволите, мога да направя стокици, големи, малки, всякакви. Ако и двамата ги носим, гласът му заглахна. Лицето му внезапно помрачня. Какво има? Попита Бартън разтревожено. Какво се е случило? преобразователят? Кристофър се попреуморено на края на масата. Той вдигна уреда, забравил беше да си го сложиш. Кристофър засили лампата, значи не е отили преобразователя, проговори той след известно мълчание. Изглеждаше ужасно състрен и съкрушен, говореше едва-едва, през всичките тези години. Било е само измама, не, прекъсна го Бартън, не е съвсем така, но защо, проплака безпомощно Кристофър, как успя да го направиш. Бартън не го чу, мислите му препускаха в бесен ритъм. Той се изправи внезапно, трябва да открием, рече решително Бъртън. да, съгласи се Кристофър и направи усилие да се стегне. Поглед на желязната штанга в ръцете си и след това я подаде на Бартан. заповядай, какво, твоя е, Бъртън? Никога не ми е принадлежала. Заслужи я, Бартън помисли и я пое, добре, ще я взема, зная какво трябва да се направи. Чака ни страшно много работа. Той започна да крачи безцелно напред назад из стаята, размахвайки штангата като боздоган. Стига сме си губели времето тук. Да тръгваме, да тръгваме ли? Трябва да се уверим, че ще можем да го направим. Имам предвид нова, голямото, Бартън размаха нетърпеливо штангата. Това тук е само началото. Чака ни цял един град. Кристофър бавно кимна, да. Работата ще е множко, може и да не успеем. Бартън отвори вратата и отвъннахло студеният нощен мята. Тръгвай. Къде отиваме? Бартън беше вече навън. Ще направим един истински опит. Ще опитаме с нещо по-голямо. Нещо по-важно. Кристофър забърза след него. Прав си. Майната му не е преобразователя. Важното е да успеем. Ако успеш да го направиш по твоя начин. С какво да започнем? Бартън подтичваше нетърпеливо по тъмната улица. Все още стиснал здраво штангата. Трябва да знаем кое какво е било преди промяната, поне за това имах достатъчно време през тия години. Направил съм карта на тази част на града. Това там, Кристофър посочи с ръка една висока къща, беше гараж и авторемонтна работилница. А тези стари изоставени магазини понадолу, какво имаше там, Бартан ускори крачка, божичко, изглеждат ужасно. Какво имаше тук преди? Какво лежи под тях, не си ли спомняш? запита Тихо Кристофър. Бартън се замисли и огледа тъмните хълмове за да се ориентира, не съм съвсем сигурен, промърмори той. И тогава си спомни, 18 години не бяха малко време. Но той не бе забравил стария парк и урадието. Колко често си бе играл тук. Понякога дори идваха да хапнат в парка, с мама и тате. Ами игрите на индианци и кълбои с другите деца, сред гъстата трева. Под слабото сияние на звездите но успя да различи редица с хелупени, изднили бараки. Стари магазини, отдавна занемарени. Без врати и си спочупени прозорци. Вятъра търкаляше по улицата най-различни боклуци. Беден, окаян квартал в който живееха само плъхове и птици, които гнездяха по обролените покриви. Изглеждат ужасно стари, сподели Кристофър, най-малко на 50-60 години. Ноги нямаше тук преди промяната. Тук беше паркът. Бартън пресече улицата към бараките. Паркът започваше от тук. От този ъгъл. Как се казва сега, новото име на улицата е – Дъдви. Гласът на Кристофър беше развълнуван, Орадието беше в средата. До него имаше цял куб гюлета. Старо орадие, още в гражданската война. Ли го домът на Чак от Ричмънд. Двамата спряха един до друг и започнаха да си припомнят как е било всичко. Паркът и урадието, старият град, истинският град, който е съществувал тук. За известно време се възцари мълчание. Всеки бе потънал в мислите си. Пръв се размърга Бертън, ще сляза към моя край. Оттам започваха Милтън и Джонс. Сега се наричат Дъдли и Рътлич, отвърна Кристофър и закрачи в обратна посока. Аз ще взема от самния край. Бъртън стигна доъгъла и спря. В мрака едва успяваше да различи прегърбената фигура на стареца, кажи ми, когато си готов, извика Кристофър, започваме сега, Бартън усети, че го завладява нетърпение. Но бяха загубен и цели 18 години, заеми се сломя край. Аз ще работя върху тоя, мислиш ли, че ще успеш? Градският парк бе доста голям, страшно голям, измърмори Бартън и въздъхна. Той застана с лице към старите, потънали в разруха магазини и повика на помощ всичките си сили. На другия край Уил, Кристофър направи съвсем същото. Девет Когато скитничката се появи, Мери лежаше свита на леглото и четеше някакво списание. Тя излезе от стената и прекуси стаята, пристъпвайки бавно с затворени очи, помръдващи устни и стиснати юмруци. Мери захвърли списанието и бързо се изправи на крака. Никога преди това не бе виждала тази скитничка. Възрастна жена, вероятно около 50-те, едра и пълна, в посивели коси и масивен бюст, който се очертаваше по ушите от груп платрокля. На строгото й лице бе застинало сериозно изражение, устните й нашепваха нещо беззвучно, докато преминаваше през голямото кресло, за да се изгуби зад насрещната стена. Едва тогава Мери да овлит обтенето на сърцето си. Гостенката очевидно търсеше нея, но не бе преценила добре разстоянието и отиде твърде далеч. Помръдването на устните й означаваше, че брои кратките, но вероятно някъде бе сбъркала. Мери излезе забързано от стаята, спусна се по стълбите, премина през хола и изтича навън. После заобиколи къщата от към страната, където беше нейната стая. Докато чакаше да се появи скитничката, тя си спомни за един от предишните гости, който не бе преценил точно къде свършва стаята и си бе отворил очите вътре в стената. Повече не го видя, а седмици след това из къщата се носеше тежка, неприятна миризма. Нещо проблесна, нощта бе тъмна, само няколко звезди светеха в небето. Скитничката най-сетне се появи, вървеше бавно, внимателно, очевидно се готвеше да си отвори очите. На лицето ѝ се изписа напрежение. Страх. Мускулите ѝ потрепваха, устните ѝ беззвучно мърдаха, тя внезапно отвори очи и се огледа с неприкрито облегчение. Тук съм, каза Мери и се приближи към нея. Скитничката приседна на един камък, слава богу. Толкова се страховах. тя продължаваше да се оглежда нервно. Отидох твърде далеч, нали? Намираме се извън сградата, няма значение. Какво искаш? Изглежда най-сетне скитнитката се успокои каква хубава нощ. Но студена, не е ли по-добре да си сложиш полувер, Тя помоче и после добави: Аз съм Хилда. Никога досега не си ме виждала, така е. Съгласи се, мери, но аз знам коя си. Тя приседна близо до скитничката. С отворени очи Хилда имаше съвсем обикновен вид. Загубила беше призрачния си изглед и сякаш бе напълно материална. Мери протегна ръка и я докосна. Почувства тъкан, под нея плът и топлина. Тя се усмихна и скитничката й отвърна с усмивка: На колко си години, Мери? На 13. Скитничката протегна ръка и разруши косите й, хубаво момиче си. Предполагам, че имаш доста приятели, макар че, може би си твърде малка за това, мен искаше да видиш, нали? Запита любезно Мери. Чувстваше се малко притеснена, някой можеше да ги завари. А и освен това беше сигурна, че става нещо много важно, какво се е случило, имаме нужда от информация. Мери едва потисна разочарованието си, каква е информация, както знаеш, имаме напредък. Най-сетне приключихме с картографирането. Разполагаме с подробен план на оригинала, разработен с максимална точност. Но, но това не значи нищо. Скитницата не се съгласи с нея, това означава много. Но до сега не сме успели да натрупаме необходимия потенциал. Моделът ни е статичен, лишен от енергия. Нуждаем се от позначителна сила, за да спечелим време и да му дадем живот. Мери се усмихна, да, така е, с да впери жаден поглед в нея, такава сила съществува. Знам, че ти я нямаш. Но има друг, който я притежава, сигурни сме в това. Тя е тук, наблизо, и ние трябва да се доберем до нея. Сивите и очи блестяха развълнувано. Кажи ни, как да поставим под контрол Питер Трилинг? Мери подскочи от изненада, долна черта Питер долна черта. Няма да имате никаква полза от него. Той притежава силата, която ни е необходима. Вярно е, че има сила. Но не такава, каквато ви трябва. Вероятно ще разберете защо, когато узнаете всичко, откъде се е здобил с тази сила, от там, откъдето и аз, това не е отговор. Ти откъде имаш твоята сила? И друг път сте ме питали, отвърна Мери, не можеш ли да ни кажеш? Не. Настъпи мълчание. Скитничката почукваше нервно с подпухналите си пръсти. Това ще е голяма помощ за нас. Ти знаеш много за Питър Трилинг. Защо не искаш да ни кажеш? Не се притеснявайте, рече Мери. Аз ще се погрижа за Питър, когато му дойде времето. Оставете го на мен. Всъщност това въобще не е ваша работа. Скитничката подскочи, как смееш? Мери се изсмя, съжалявам, но нещата стоят така, съмнявам се, че ще се справите полесно с проблемите си, ако ви разкаже за мен, и пита. Това дори би могло да усложни всичко, какво знаеш за нашите намерения. Едва ли нещо повече от това, което сме ти казвали, може би, усмихна се Мери. На лицето на скитничката се изписа съмнение, не може да знаеш много, има ли още нещо, с което да ви бъда полезна, Мери се изправи на крака. Скитничката я погледна строго, а ние можем ли да ти бъдам полезни с нещо, не е време за глупости, Мери закрачи нетърпеливо, и от двете страни стават неща от изключителна важност. Вместо да ме питате за Питер Трилинг, по-добре попитайте за Тед Бартън. Жената я погледна очудено, кой е Тед Бартън? Мери притисна малките си ръце и се съсредоточи върху ситуацията. Тия Бартън Бартън, единственият човек, успял да прекуси бариерата през последните 18 години. Ако не бройм Питър, разбира се. Но Питър идва и си отива, когато му скинне. Бартън е от Нью-Йорк. Той е външен, наистина ли? Попита почти с безразличие с китничката. Не разбирам обаче, какво значение. Мери се хвърли ненадейно, ало вече бе закъсняла. Скитничката бързо затвори очи, протегна ръце и потана в стената на къщата. Настъпи тишина, Мери остана сама в нощта. Като дишаше тежко, тя запълзи из храстите, ровейки отчаяно дредната, бягаща фигурка. Едва ли е отишла далече, беше не повече от три инча висока. Погледът и бе попаднал съвсем случайно върху фигурката, в мига в който притичваше под храстите. Тя замръзна в напрегнато очакване, готова да скочи при първото движение. Трябваше да е някъде наоколо, най-вероятно в купчината от шума и изсушена трева край стената на къщата. Измъкнаше ли се надолу към горичката, щеше да е невъзможно да я хване. Тя задържа дъха си, старайки се да не помръдва. Бяха малки и много ловки, ала глупави. А кълът им бе колкото на мишка. Но за разлика от мишката, притежаваха много добра памет. Можеха да отидат навсякъде, да подслушват, да наблюдават и после да докладват акуратно за чутото и видяното. А най-голямото им достоинство бе, че можеха да им бъдат придавани най-различни форми и размери. Това беше едно от нещата, за които му завиждаше, тя не притежаваше власт над глината. Силата ѝ бе ограничена над пчелите, пеперудите, котките и мухите. Големите бяха безцени и той ги използваше непрестанно. Тихо шумолене. Големът се бе раздвижил, изсушената трева се размърда и той надзърна, чудейки се къде ли е тя. Колко глупъв беше само, и като всички глинени същества, имаше невероятно тясно полезрение. Бързо губеше търпение, този тук вече едвам се сдържаше на едно място. Тя стоеше неподвижно, приклекнала, готова да скочи в мига, в който големът се покаже. Можеше да чака колкото е необходимо. Нощта бе хладна, но не студена. Рано или късно, той щеше да се покаже, и да й падне в ръцете. Този път Питър бе надценил възможностите си. Изпратил бе голема твърде далеч зад линията, в нейната половина. Очевидно беше изплашен. Този Бартън го изнервя. Един човек отвън бе достатъчен за да се обърка планът на Питър, един нов елемент, фактор, който Питър не разбираше. Тя се усмихна хладно. Бедният Питър, каква изненада му бе приготвила. Но трябваше да бъде внимателна. Големът най-сетне се появи. Беше мъжки. Питър обичаше да оформи мъжки големи. Огледа се страхливо, затича се наляво и падна право в ръцете й, загърчи се отчаяно в юмрука, но тя го стисна здраво. Скочи на крака и се затича по пътеката към вратата на сенчестата къща. Наоколо нямаше никой. Вътре холът бе празен, баща й вероятно минаваше вечерна визитация, вечните му проблеми с пациентите. Безкрайният му интерес към новото, страстното желание да поддържа здрави жителите на Милгейт. Тя влезе в стаята си и внимателно заости вратата. Напъните на голема отслабваха, тя отпусна ръка и го положи на масата. После изпразни една ваза с в коше и я захлупи отгоре му. Това е, първата част свърши. Сега идваше най-важното. Трябваше да се действа внимателно. Толкова време бе чакала тази възможност. Втората такава можеше и да няма. Първо съблече дрехите си, сгъна ги грижливо на долния край на леглото, сякаш отиваше в банята. След това извади буркана с плажно масло от аптечката и внимателно намаза цялото си тяло. Изключително важно бе максимално да прилича на голема. Имаше някои ограничения, разбира се. Той бе мъжки, а тя не. Но тялото й беше още младо и неоформено, а гърдите й бяха малки, неразвити. Беше стройна и гъвкава и много приличаше на момче. Това също щеше да помогне. Търка се докато тялото изоблести от мазнината, после завърза дългата си черна коса на плика и я приглади по врата. По правилно бе направо да я отреже, но не посмя. Това щеше със сигурност да предизвика неудобни въпроси. А и така и харесваше повече. Сега какво? Тя се огледа. Да, без дрехи и с привързана отзад коса вече наистина приличаше на миниатюрния голем. Захлопен подвазата. Значи до тук всичко е наред. Добре, че беше още малка, ако гърдите й бяха по-големи, нямаше да има никакъв шанс. Дори сега нямаше да й е лесно, вероятно и в този миг големът бе под въздействието му, макар и толкова далеч от въд линията. Дано да й времето. Най-много до един час големът трябваше да се яви за доклад. Ще трябва да бърза, иначе ще събуди подозрението му. Тя изтича до аптечката в банята и извади три шишенца и малък пакет. Бързо, с опитни движения направи топка от талк, лепило и крем, смачка я между пръстите си и започна да я оформя в подобие на затворената подвазата фигурка. Истинският болем я следеше и зад стъклото с нарастваща тревога. Мери му се усмихна, докато оформяше ръцете и краката. Приличаше, пък и не бе необходимо да е съвсем същия. Тя приключи с крайниците, изглади няколко неравности и след това го погълна. Импровизираната глина заседна на гърлото й, тя се задави, очите й се напълниха със сълзи. Стомахът й се сви, и тя се вкопчи в края на масата. Стаята наоколо се завъртя, Мери затвори очи и напрягнасетни сетни сили. Всичко наоколо се върташе и подскачаше. Тя стисна здраво устни, мъчеки се да потисне нарастващото гадене. Замикв не издържа, отвори оста и изпашка мъчително, но после се стегна, изправи се и направи няколко несигурни крачки. Двете гледни точки я смаяха. И двойната мрежа от възприятия. Измина известно време, преди отново да посме да раздвижи някое от двете си тела. От една страна виждаше стаята такава, каквато е била винаги, каквато я възприемаха собствените й очи и тяло. Ала другата гледна точка беше невероятно странна. За нещо огромно, необятно и разкривено от стъклената стена на вазата. Трудното ще е докато свикне с двете тела, нейното собствено и малкото телце под вазата. Тя затвори очи и се опита да раздвижи миниатюрните ръчички и краченца. Препана се и падна, но всъщност се спъна и падна малката фигура. Самата тя стоеше изправена в средата на стаята и следеше всичко това с изцъклен поглед. Изправи се отново. Стената на вазата бе хлъзгава и неприятна. Прехвърли вниманието си към своето истинско тяло, после прекоси стаята и се приближи към масата. Протегна ръце, вдигна внимателно вазата и освободи своята помалка половинка. За първи път в живота си виждаше своето тяло отстрани. Стоеше неподвижно пред масата, докато нейното помалко превъплъщение я изучаваше сантиметър по сантиметър. Идеше и да се расмее на висок глас, колко голямо беше само. Като някакъв гигант с тъмна блестяща кожа. Огромни ръце, широк врат, лице като месечина. Черни изцъклени очи, алени устни, едри бели зъби. Почувства, че вече полезно и се отдава да управлява и двете тела едновременно. Отначало се заеда облече своето истинско тяло. Докато си обуваше джинсите и навличаше блузата, малкото тяло остана неподвижно. Облече жилетка, обуси обувките, отвърза сплетената си коса и изтри крема от лицето си. След това внимателно вдигна древната фигурка и я е пъхна в предния джоб на жилетката. Колко странно е усещането, да се носиш в собствения си джоб. Докато се спускаше надолу по стълбите, тя същевременно чувстваше грубата, притиснала я до задушаване материя и долавяше гръмкото бумтене на собственото си сърце. Гърдите й се повдигаха и спускаха, подхвърляйки я като клечка в бурно море. Нощта беше хладна, тя излезе през вратата и се затича надолу по пътя. До града имаше не повече от половин миля, в този момент Питър несъмнено беше в плевнията, в своята работилница. Под нея се простираше Милгейт, потънали в мрад къщи, улици, тук там мъждукаше някоя улична лампа. След няколко минути тя стигна края на града и затича по опустелите улици. Пансионът беше на Джеферсън, самия център. Плевнята бе точно зад него. Тя стигна, дъгли, и внезапно спря. Нещо ставаше пред нея. Предпазливо започна да се прокрадва напред. От двете страни се простираха запуснати, порутени магазини. Дниеха тук от години, откакто се помнеше. Никой вече не идваше насам. Никой не живееше наоколо, улицата беше пуста, или долна черта, почти долна черта пуста. Двама мъже се бяха изправили от двете страни на улицата, на около стотина метра по понадолу. Те размахваха ръце и си викаха нещо един на друг. Пияници, от баровете по Джеферсън. Гласовете им бяха дрезгави, от време на време се препъваха несръчно. И друг път бе виждала пияници да се скитат по улиците, не това беше което я заинтересува. Тя се приближи внимателно, за да погледне отблизо. Двамата пияници не се мотаеха безцелно по улицата. Те вършеха нещо, и двамата викаха и жестикулираха развълнувано, гласовете им отекваха и пустия квартал. Напълно погълнати от това, с което се бяха захванали, те въобще не забелязаха приближаването и, единият от тях и бе съвсем непознат, възрастен мъж, с посребрели коси. Другият беше Тед Бартан, тя се спря поразена. Какво правеше той тук и какви бяха тези странни викове и танци изпотаналите в мрак улици? Редицата от изоставени магазини отсреща беше придобила странен изглед. Сградите изглеждаха някак призрачни, нереални. Покривите и верандите бяха озарени от бледа, едва видима светлина, зад изпочупените прозорци нещо проблясваше. Това изглежда още повече подводи двамата мъже. Те заподскачаха ентусиазирано, викове и проклятия разцепиха нощния въздух. Светлината се усили, брухналите сгради на магазините сякаш се залюляха. После започнаха да избледняват, като стари снимки. Само след миг, те се превърнаха в неясно сияние, сега, изкръща старецът. Магазините вече ги нямаше, не съществуваха в тази реалност. На тяхно място изплуваше нещо друго. Първо се появиха някакви смътни очертания, които бързо започнаха да се материализират. Това не бяха магазини, равна повърхност, покрита с трева, някаква дребна постройка и още нещо, все още неоформено. Мъгляво, неясно очертание в самия център. Обхванати от неописуема радост мъжете се затичаха напред. Ето го, извика старецът, нещо си сбъркал. Долото беше подълго, не... Така беше. Елай се концентрира и върху постамента. Ето тук, какво, подяволите, си направил с дулото. Не виждаш ли, че нещо не е наред, разбира се, че е наред. Помогни ми с постамента. Тук някъде трябва да има купчи на гюлета. Така беше. Пет или шест. И медна плоча. Да, плоча. Съ надпис. Не можем да го върнем обратно, ако всичко не е съвсем точно. Докато двамата се съсредоточаваха върху бързо оформящото се оръдие, далечните краища на парка започнаха да избледняват и в призрачната светлина отново се мярнаха бледите очертания на магазините. Пръв го забеля за Бертън, той подскочи, нададе тревожен вик и насочи вниманието си към покрайнините на парка. Като размахваше ръце и викаше той успя да прогони призрачното видение на магазините. Покрайнините на парка се появиха отново и постепенно се затвърдиха, а леята, извика старецът, трябва да си припомни малеята, а пейките, ти се погрижи за пейките. Аз ще задържа уравието, не забравя и голетата, Бартан се затича из парка като се опитваше да си припомни пейките. Само след няколко минути из алеята се мярнаха очертанията на няколко бледозелени, полуматериализирани пейки, ами пилнат със знамето. Извика внезапно Бартън, какво за него, къде беше? Не мога да си спомня точно, там някъде. До дървената сцена? Не, не беше така. Беше близо до фонтана, трябва да си припомним съвсем точно. Двамата мъже се съсредоточиха върху нова част от парка. Пред тях започна да се оформя някакъв неясен обект, с кръгла форма. Старият градски фонтан. И двамата извикаха радостно. Дъхът намери секна, от фонтана дори и бликна вода. Ето го, нададе радостен Вик Бартън, размахвайки странен железен предмет. Колко пъти съм газил в него. Спомняш ли си, децата обожаваха да се разхождат с боси крака във водата? Спомням си, разбира се. А какво ще правим с пилона? Двамата спориха известно време. Старецът се съсредоточи върху едно място, но нищо не излезе. Бартън опита на друго, междувременно фунтанът започна да избледнява и се наложи да изоставят всичко и да се върнат към него. Кой от двата флага висаше, зачуди се Бартън, и двата, не, само звездният флаг беше, грешиш. И щатският, сигурен съм, абсолютно сигурен, Бартън се спря и посочи с ръка малка бето на площадка, от която се издигаше мъглявото, несигурно потребващо очертание на пилон. Ето го, извика той радостно, тук е знамето. Не забравяй знамето, сега е нощ. Знамето е свалено, вярно. През нощта нямаше знаме, това обяснява всичко. Паркът бе почти готов, покрайнините му все още се полюшваха и зад тях прозираха порутените магазини. Но центърът беше красив и солиден. Орадието, фонтанът, сцената, пейките и алеите, всичко това имаше напълно реален и завършен вид. Успяхме, извика старецът. Той стовари ръка на гърба на Бартън, направихме го. Двамата се прегърнаха, потупвайки се ентусиазирано, след това се закичаха из парка. Те пребродиха алеите, заобиколиха фонтана и се приближиха към урадието. Бартън се наведе и вдигна едно от юлетата, Мери за за какво усилие му костваше това. Той го изпусна с въздишка и приседна уморено на една от зелените пейки. Старецът се отпусна на друга. Протегна крака и отпусна ръце в пълно изтощение. И двамата имаха вид на добре свършили работата си хора. Мери излезе от мрака и се приближи към тях. Време беше да ги осведоми за присъствието си. Десет пръв я забеля е за Бертън. Той чевръсто седна и придърпа към себе си желязната штанга. Коя си ти? Той се вторачи в нея с замъглен поглед и я е позна. Не те ли видях сутринта да си играеш с другите деца пред къщата? Бартан се позамисли за миг. Ти си дъщерята на доктор Миди, точно така, потвърди Мери. Тя седна на пейката срещу тях, нали нямате нищо против? Ако приседна на една от вашите пейки, те не са наши, отвърна Бартан. Усещаше, че най-сетна изтрезнява. Умът му сякаш първо започваше да осъзнава това, което бяха направили, очудването се стичаше като ледени капки по гърба му. Не ни принадлежат, искам да кажа, но вие ги създадохте, нали? «Интересно, никога не съм чувала за нещо подобно. Как успяхте, не сме ги създали», – отвърна Бартън, измъкна пакета с цигари и запали с треперещи ръце. Двамата с Кристофър се спогледаха изненадани, почти оплашени. Наистина ли бяха успели да върнат стария парк, да материализират част от истинския град? Бартън посегна и докосна пейката, на която седеше. Пейката беше напълно реална. Той седеше на нея, на друга седеше Уил Кристофър. И момичето, което нямаше нищо общо със всичко това, значи не беше халюцинация. И тримата седяха на тези пейки, това бе достатъчно доказателство. Е, обади се Кристофър, какво мислиш за това? Бартън се усмихна уморено, не очаквах такъв поразителен резултат. Старецът дишаше тежко, впери в него широко отворените си очи, за тая работа май са необходими по големи способности от моите, в очите му се четеше нескрито уважение, наистина те бива за това. Направо издуха всичко наоколо, чак до истинския град, и ти доста помогна, измърморил морено Бертън. Чувстваше се напълно изтрезнял, и невероятно изтощен, тялото му сякаш бе изчерпано до край, едва помръдваше ръцете си. Главата му се пръскаше от болка, в устата си усещаше отвратителен металически вкус. Но бяха успели, Мери ги гледаше очарована, как го направихте. Никога досега не съм виждала да се създава нещо от нищо. Само той може, но дори и той вече не го прави. Бартън поклати уморено глава, нямаше сили за такива разговори, не от нищо. Градът винаги си е бил тук. Ние просто му помогнахме да се върне, да се върнели. Очите на момичето блеснаха. да не искате да кажете, че старите магазини са били само една иллюзия, никога не ги е имало. Бартън му дари пейката с ръка, това тук е реалното. Истинският град. Другото е измама, какво е това желязо, дето го стискаш, това ли? Бартън дигна желязната штанга, аз го върнах обратно. Това беше само едно кълбо стар канап. Мери го погледна внимателно, долна черта, за това ли дойде тук. За да връщаш обратно нещата, долна черта. Това беше добър въпрос. Бартън се изправи неуверено. Тръгвам си. За тази нощ ми стига. Къде отиваш? Извика Кристофър. Отивам си в стаята. Имам нужда от почивка. И да обмисля нещата. Той закуцука бавно по алеята. Уморен съм. Почивка и нещо за хапване. Ето какво искам. Не бива да ходиш в пансиона. Извика Мери разтревожено. Бартън премигна очудено. Защо, появолите, да не ходя там, защото там е Питър, тя скочи и се затича след него, защото мястото е лошо. Трябва да си колкото се може подалеч от него. Бартън сбърчи вежди, не ме е страх от това злобно същество. Вече не ме е страх. При тези думи той размаха заплашително желязната штанга. Мери се вкопчи в ръката му. Не, голяма грешка ще е да се върнеш там. Трябва да се скриеш някъде, другаде и да ме оставиш аз да изясня нещата. Необходимо ми е време за да разбера всичко това, тя се намръщи и потана в мисли, по-добре иди в ценчестата къща. Там ще си в безопасност. Баща ми ще те приеме. Иди направо при него, не се спирай и не се заговаря с никого по пътя. Питър никога не идва в онази част. Отвъд линията е, отвъд линията ли? Искаш да кажеш, че сега се намираме на неговата страна. Трябва да си на сигурно място, докато изясня всичко и реша какво да правя. Има няколко фактора, които все още не разбирам. Тя го завъртя обратно и нетърпеливо го побутна в другата посока. Тръгвай. Мери ги проследи с поглед, докато се увери, че безпрепятствено са пресекли линията и се изкачват нагоре по склона към сенчестата къща. След това отново забърза към центъра на града. Не биваше да губи време. Събитията се развиваха с главоумна скорост. Питър сигурно вече се чудеше какво ли се е случило с неговия голем. В никакъв случай не биваше да събужда подозрението му. Тя нежно се потупа под джоба и същевременно усети как грубата материя блъска тялото й. все още не можеше да свикне с това раздвояване, жадуваше за мига, в който нещата ще се върнат на местата си. най сетне стигна – Джеферсон. Затича се по улицата с развети коси и бясно тупящо сърце. С една ръка притискаше джоба на жилетката, би било направо ужасно ако малката фигура изпадне от него и се смачка на пътя. Пансионът се изправи пред очите й. На верандата няколко посетители се наслаждаваха на прохладната нощ. Мери сви от пътя, прехвърли се през оградата и пое към плевнията. Прихлопената сграда се издигаше мрачно на фона на нощното небе. Тя приклетна в сянката на един храст и пое дълбоко дъх, оглеждайки обстановката. Питър със сигурност беше вътре, горе, в работилницата при неговите клетки, стъклени буркани и банки са глина. Мери се огледа с надежда да зърне някои от нейните пеперуди с съгледватки, за да я изпрати вътре. Но наоколо не се виждаха никакви пеперуди, а и да изпратеше, едва ли щеше да оцелее вътре. Бръкна внимателно в джоба на жилетката и извади собственото си миниатюрно превъплъщение. Гледката на едрата вълнена материя внезапно изчезна. Мери затвори очи и направи опит да се съсредоточи колкото се може повече от себе си в голема. Почувства, че я стиска някаква огромна ръка, нейната собствена, че я притискат и то доста грубо едри като дънери пръсти. Като прехвърли внимателно съзнанието си от едното тяло в другото, тя грижливо постави голема на земята и го обърна в посока към плевнията. Още с първите крачки големът навлезе в зоната на невидимо въздействие. Мери накара голямото си тяло да приседне в сянката на храста, с сгънати кръка и ръце обхванали коленете. Така можеше да съсредоточи цялото си внимание върху голема. Големът пресече незабелязан зоната на невидимо въздействие. Заобиколи предпази воплевнята. Някъде тук Питър бе поставил малка стълбичка за своите съгледвачи. Озърна се, стената на плевнията се издигаше като невероятно висока планина, която се губеше нейде в мрака на нощното небе. Самата плевния беше с такива колосални размери, че буквално и се струваше безкрайна. Най-сетне откри стълбата, докато се изкачваше несръчно подминаха я няколко паяка, които бързаха надолу. А веднъж край нея притичаха възбудено ячив циви плъхове. Мери продължи да се изкачва внимателно. В храстите под стълбата се гърчеха змии. Питър бе вдигнал всички свои слуги тази нощ. Изглежда бе преценил ситуацията като много тревожна. Тя стигна до края на стълбата и влезе в тъмен и дълъг тунел. На другия край мъж светлина. Вече бе наблизо. Нито една от нощните пеперуди не бе успяла да проникне толкова навътре. Отсреща беше разположена работилницата на Питър. Мери спря за миг движението на голема и се върна обратно при свитото край храстите тяло. Направо се бе вкучанила от студ. Нощта бе хладна, не можеше да остане още дълго на това място. Протегна ръце и крака и раздвижи мускули. Големът можеше да остане доста дълго в плевнията. Подобреща е да намери друго място за предишното си тяло. Може би някое от денонощните кафенета на Джеферсън. Ще си седи там и ще си сръбва топло кафе, докато голямът си върши работата. Дори може да си поръча препечен кекс със сироп, да прелиства някой стар вестник и да си слуша музика. Тя започна да се прокрадва през храстите. Почувства, че я побиват студени тръпки и загърна по здраво жилетката. Сигурно е забавно да имаш две тела, но и проблемите, които възникват от това не са малки. Нещо падна върху нея, паяк, от дървото под което се бе свила. Тя бързо се отърси от него. Още няколко паяка се вкопчиха в нея. Остра болка прониза бузата и тя подскочи ужасено и размаза животинката по лицето си. Изведнъж върху нея се извяси в потоп от гърчащи се гадини, други запълзеха по краката и откъм храстите, проникнаха в кръчолите на джинсите, лазеха по тялото й. плахове. Паяци, които се сличаха по шията и раменете и на кълба, заплитаха се в косите и... Дращеха потрастворената й риза. Мери изпища и се задърпа отчаяно. Появиха се още плъхове, които забиваха безмолвно острите си зъби в нея. Тя се затича без да вижда нищо, ослепила от неистовата болка. Плъховете увиснаха на страшните си зъби. Мери се залюля. Паяци покриваха лицето й, лазаха по гърдите й, свиваха се под мишниците. Тя се препана и падна. Краката й се оплетоха в ниските храсти. Плъховете се нахвърлиха отгоре и, цели рояци от плъхове. Над нея се сипеше дъжд от паяци. Мери се гърчеше, тялото й гореше, разкъсвано от болка. Лепива въх паяжина се стелеше върху лицето й, проникваше в носа, в устата, задушаваше я. С невероятно усилие тя успя да се изправи на колене, пропълзе няколко крачки, след това се следче под неимоверната тежест на хъпещите и жилещите ягадини. Те късаха кожа и плът, дълбаеха тунели към костите и поглъщаха тялото й, Мери пищаше и се дърпаше, а олепивата паяжи не заглушаваше нейните виковете. Остата й се напълни с паяци, които пъплеха към гърлото, носа, навсякъде. Нещо из шумоле в тъмните храсти. По-скоро почувства, отколкото видя пълзящите към нея змии. Нямаше очи, с които да вижда, нито уста, с която да вика. Знаеше, че краят й е близо. Беше вече мъртва, когато пепелянките се плъзнаха по отпуснатото й тяло и изявиха отровните си зъби в метата, безчувствена плът. 11. Не мърдай, извика с глас Доктор Миди и не вдигай шум. Той излезе от сянката зад тях, мрачна фигура с дълго палто и нахлупена ниско над очите шапка. Бартън и Кристофър замръзнаха, когато видяха тежкия кот в ръката му. Бартън отпусна надолу штангата, готов за всичко. Над тях се издигаше сенчестата къща. Вратата ги бе широко отворена. Повечето от прозорците светеха, пациентите на доктора още не бяха заспали. Дворът тънеше в мрак. Хладният нощен вятър шумолеше в листата на кедрите. Видях ви от фургона да се качвате нагоре по хълма. Рече доктор Миди, той освети лицето на Бартън с джобно фенерче, помня ви. Вие сте човекът от Нью-Йорк. Какво търсите тук? Бартън пое дълбоко въздух, дъщеря и ни каза да дойдем. Доктор Миди се вцепени, Мери. Къде е тя? Так му нея търсех. изязва е преди около половин час. Нещо става тук, той се поколеба, след това изглежда взе някакво решение. Влезте вътре, нареди им докторът и прибра пистолета. Последваха го през осветение в жълтеника светлина коридор, надолу по стълбите към неговия кабинет. Миги заключи вратата и спусна пердетата. Той бутна на страна тежкия микроскоп и купчината схеми и записки и присъдна на ръба на покритото стафени и петна дъбово бюро. Обикалях с фургона да търся мери. Минах по Дъдли, доктор Мийди филчи в Бартън, и там видях парк. Преди го нямаше, дори тази сутрин го нямаше. Откъде се е взел, какво е станало с старите магазини, грешите, поправи го Бартън, паркът си беше там и преди. Още преди 18 години, доктор Миди облиза устни, интересно, а знаете ли къде е дъщеря ми, в момента не. Тя ни изпрати да дойдам тук и продължи. Настъпи мълчание, доктор Миди смъкна палтото, и шапката си и ги захвали на бюрото, значи вие върнахте парка обратно, така ли? Запита той, един от двама ви трябва да има доста добра памет. Скитниците се опитват постоянно, но до сега не са постигнали никакъв успех. Бартън почти спря да диша, искате да кажете, те знаят, че нещо се е случило. Картографирали са целия град, излизат всяка нощ и се скитат с затворени очи. Кръстосват навсякъде, мъчат се да си припомнят всички подробности от подлежащия слой. Ала на празно, нещо не им достига, вървят с затворени очи. Долна черта, но защо долна черта, за да не попаднат под въздействието на иллюзията? Могат да минават през нея, стига да не я виждат, но отворят й очи, тя се връща обратно. Фалшивият град. Знаят, че е нереален, че е наслоен върху истинския. Но не могат да се отърват от него, защо не? ги се усмихна, долна черта, защото самите те са променени долна черта. Защото всички те са били тук, когато е настъпила промяната, кои тогава са скитниците, жителите на стария град. Така и предполагах. Хора, върху които промяната е оказала самочастичен ефект. Такива не са малко. Въздействието на промяната в голяма степен е индивидуално. Различно, при различните хора, като при мен, промърмори Кристофър. Ни го погледна, да, ти си скитник. С малко тренировка ще можеш да заобикаляш иллюзията и да ходиш навсякъде като другите. Но не повече, ти не можеш да върнеш обратно Стария град. Защото и ти си засегнат до известна степен, като всички останали. Той отново обърна очи към Бартън. Никой от вас не притежава съвършена памет, аз имам. Каза Бартън и отвърна на погледа му, защото не съм живял тук. Напуснал съм града преди промяната. Доктор Миги го гледаше мълчаливо. Къде мога да открия скитниците, запита от Ривисто Бъртън, те са навсякъде, отвърнал гончево Миги. Не сте ли ги виждали? Трябва да тръгват от някъде. Няма ли някакво място, където да се събират? На лицето на доктора се изписа колебание. Сякаш беше разкъсван от неясни вътрешни противоречия. И какво ще стане, ако ги намерите, попита той, ще реконструираме целият град. Ще го направим такъв какъвто е бил. Какъвто е все още отдолу, мислите, че ще успеете да отхвърлите иллюзията, ако можем. ги бавно сведе глава, вие можете, Бартън. Долна черта, вашите долна черта спомени са напълно запазени. Доберете ли се веднъж до картите на скитниците, ще можете да, той замлътна, трябва да ви попитам още нещо. Защо искате да върнете стария град? Бартън беше потресен, защото това е истинският град. Всички тези хора, къщи, магазини, всичко това е иллюзия. Истинският град лежи отдолу, а не сте ли се замислили, че тези хора може би предпочитат иллюзията? В първия миг Бартън не го разбра. Но после всичко дойде на мястото си, мили Боже, прошепна той тихо. Доктор Миги извърна глава, точно така. Аз съм един от тези жители, не съм от скитниците. Преди промяната не съм съществувал, или поне не в този вид. И аз не искам да се върна обратно. Бартън вече бе разбрал всичко, и не само вие. Дъщеря ви, Мери, тя е била родена след промяната. И Питър, майка му. Мис Джеймс, старецът в бакалията, всички, те всички се рожби на иллюзията, само ти и аз, обади се Кристофер, само ние сме и, и скитниците, Бартан въздъхна шумно, сега вече разбирам. Но все пак, трябва да сте съществували в някакъв вид, преди промяната. Трябва да е имало нещо, не сте дошли от нищото. На лицето на доктора се изписа болка, разбира се. Но долна черта в какъв долна черта? Вижте, Бъртън, от години знам за това. Знам, че този град и тези хора са само една имитация. Че са фалшиви, но, дявол да го вземе, аз съм част от тази иллюзия. Страхувам се, предпочитам всичко да си остане така. Обичам си работата, живея с болницата, с дъщеря си. Разбирам се добре с хората, фалшиви хора. Доктор Миги бърчи устни, както се казва в Библията, и виждаха като през престъкло помътняло. Но какво ми струва това? Какъв съм бил преди? Не зная, не знаете нищо за живота ви преди промяната. Бартън го погледна изненадано. Скитниците не могат ли да ви помогнат, и те не знаят. Има много неща, които не помнят, ми го погледна стъга. Опитах се сам да намеря някаква следа, но не успях. Ще има много като него, рече Кристофър, които няма да искат да се върнат обратно. Каква е причината за всичко това? Зачуди са Бартън. Защо изобщо е трябвало да има промяна? И аз не разбирам смисъла. Отвърна ми иди, това е някакво състезание, борба за нещо. С свои правила, с една ръка завързана на гърба. Долна черта, ала нещо е успело да се промъкне, долна черта. Да попадне в долината, открило е слабото място преди 80 години. Пукнатината, през която може да се влиза. Която е търсил цяла вечност. Двамата горе, това е вечният конфликт. Той е построил всичко, светът наоколо. А после то се е възползвало от правилата. Промъкнало се и променило нещата. Всъщност, доктор Миди се приближи към прозореца и вдигна пердето. Погледнете. Те са там. Винаги са били там. Неподвижни. Изправени един срещу друг. Той е на отсамната страна. А на отвъдната е. Долна черта то долна черта. Бартън вдигна поглед. Фигурите бяха там, както казваше Миди. Точно както ги бе видял от площадката на Питър, той идва от слънцето, каза ми иди, да. Видях го преди обед. Главата му е като огромна топка слънчеви лъчи. Той идва от студа и мрака. Винаги са съществували. научих някои неща, от тук от там. Но има толкова много, което не зная. Тази борба тук е само малка част от общата битка. Само една миниатюрна област. Война, която се води навсякъде. Из цялата Вселена, Затова съществува Вселената, за да имат място, където те да воюват, бойно поле, промърмори замислено Бартън. Прозорецът гледаше към тъмната страна, долна черта неговата долна черта страна, на студа и мрака. Бартън го виждаше ясно, огромен, безграничен, главата му се губеше някъде в безкрайността, в дълбините на космоса, където нямаше живот, нито живи същества, нито пък съществуване. Само вечна тишина и пустош, а той, който идваше от кипящите слънца, от пламтящите колосални маси от газ, които раздираха космическата тъмнина с потоци от огън. Горящи копия, носещи се през пространството срещу настъпващия мрак, изпълващи космическата пустош с звук, топлина и движение. Една вечна борба, от едната страна, тъмнина, тишина, космически хлад, неподвижност, смърт. А от другата... Кипящата топлина на живота. Ослепителни слънца, зачеване и раждане, самоосъзнаване и съществуване. Космическите полюси, то е Ормост, каза внезапно доктор Миди, а отсреща, идещият от мрака и смърта. Създание на хаоса и злото. Вечният враг на неговите закони, нареда и истината. Древното му име е Ариман. Бартън гледаше замислено навън, предполагам че в края на краищата победител ще бъде Ормост. Според легендата, той ще триумфира и ще погълне Ариман. Тази битка бушува от няколко милиарда години. И сигурно ще бушува още няколко милиарда. Ормост създателят, каза Бартън, и Ариман разрушителят, да, рече Миги. Старият град е на Ормост. Ариман е хвърлил този пласт от черна мъгла, който е изкривил всичко. Иллюзията е негова. Миги се поколеба за миг, но кимна, да. Бартън се напрягна, сега или никога, как мога да се свържа с китниците? Ни се бореше отчаяно със себе си, аз, той понечи да отговори, после промени намерението си. Лицето му придоби мрачен вид. Не мога да ви кажа, Бартън. Ако само имаше някакъв начин да остана такъв, какъвто съм и да запазя дъщеря си. На вратата се почука настойчиво, докторе, трябва да вляза, обади се разтревожен женски глас, важни новини. Миги се намръщи гневно, някой от пациентите ми, той отключи нетърпеливо вратата и надникна навън, какво искате, подяволите. Млада руса жена го избута и влезе в стаята. Имаше изострени черти, страните й бяха погледнали. Докторе, дъщеря ви е мъртва. Получихме съобщение от една нощна пеперуда. Била е заловена и убита от другата страна на линията. Малко отвъд неутралната от зона, в близост до работилницата. Миди се залюля, Бартън и Кристофър слушаха ужасени. Бартън почувства, че сърцето му спира. Момичето беше мъртво, Питър я е убил, но имаше още нещо, което го накара да се приближи и да затвори вратата с трясък. Последното парче от мозайката бе попаднало на мястото си и той не искаше да губи повече време. Младата жена, пациентката на доктор Миди, беше скитничката, която се разхождаше предишната вечер по верандата на Питър Трилинг. Най-сетне ги бе намерил и то му на време. Питър Трилик подритна на крак остатъците. Плъховете дъвчеха шумно, те се забеха един на друг и от време на време се сборичкваха алчно. Той в мисли, малко изненадан от бързината, с която се бяха развили събитията. После закрачи безцелно наоколо, с скръстени на гърдите ръце и сведена глава. Големите бяха твърде развълнувани, паяците не искаха да се връщат обратно в стъклените буркани. Те припкаха около него, събираха се по лицето и ръцете му, гонеха се из храстите. Тихите им, възбудени писъци дразнеха слуха му, отстрани се носеше веселото бърборене на големите и лакомата вява на плъховете. Всички предвкусваха голямата победа и искаха още. Той вдигна една пепеленка и машинално поглади лъзгавата и кожа. Долна черта, тя е мъртва, долна черта... С един единствен мълниен удар равновесието между силите се бе променило драстично. Той хвърли змията и се отправи с бърза крачка към улица Деферсън и центъра на града. Мислите му възбудено се прескачаха, нови идеи прииждаха на вълни. Дали наистина не бе дошло времето? Настъпил ли бе най-сетна историческият миг? Той вдигна поглед към далечната страна на долината, към извисяващата се в нощното небе планинска верига. Ето го, изправен, с простренина напред ръце, стъпил здраво главата му, като безданен океан от черна пустош, който се простира във вечността, вселена от безмълвие и покой. Тази величествена гледка пробони от ума му и последните остатъци на съмнение. Той се обърна и се отправи с решителна крачка към работилницата, нетърпелив да се захване отново за работа. На пътя му се изпречи група големи, мъчещи се да привлекат вниманието му. Повечето от тях се стичаха от центъра на града. Бяха страшно оплашени, тънките им гласчета ехтяха, докато се катереха нагоре по кръчолите му. Искаха да му покажат нещо. Малките им мочетки гледаха страхливо. Той ги последва разгневен към центъра на града. Надолу по тъмните улици, покрай притихналите къщи. Какво ли искаха от него? Какво толкова имаше за гледане? Спряха на улица, дъдли. В мрака пред тях нещо светеше. В първия момент не може да разбере какво точно. Нещо ставаше там, но какво? Сградите и магазините наоколо, телефонните стълбове, дори паважа, всичко пламтеше с ярка призрачна светлина. Обхванат от любопитство, той продължи бавно напред. В краката му се въргаляше някаква безформена маса. Спря и се наведе. Глина. Почувства безпокойство. Мъртва, неподвижна топка глина. Наоколо имаше още също неподвижни, безжизнени. Вдигна една топка в ръка. Беше студена. Трябва да е било голем. Или това, което е останало от голема. Защото вече не беше живо. Необясни му как се бе върнало към първоначалната си, лишена от живот същност. Отново бе само мъртва, изсъхнала и безформена глина. Разголемизирана. Такова нещо досега не се бе случвало. Останалите, все още живи големи, се разбягаха ужасени при вида на своите неподвижни събратя. Ето защо го бяха повикали тук. Питър продължи напред, напълно объркан. Наоколо ставаше все по светло. Огненото сияние се разширяваше бавно, обхващайки нови сгради и улици. Като безмолна верижна реакция, като неумолимо растящ кръг от пламъци. Вътре в него се долагаше някаква странна интензивност. Някаква отдавна заложена предначертаност. Не пропускаше нищо. Настъпваше като пълзяща лава и поглъщаше всичко по пътя си. В центъра на Заревото беше разположен парк, алеи, пейки и някакво старо урадие, пион и ниска дървена постройка. Никога преди не ги бе виждал. А и тук никога не е имало парк. Какво означаваше всичко това? Къде изчезваха старите изоставени магазини? Питър помете всички останали живи големи и смачка съпротивляващите се тела в една обща маса. Топката жива глина се гърчеше в ръцете му, докато той я оформяше с бързи движения. Този път направи само глава, без тяло. Оформи очите, ушите после носа, езика, зъбите, непцето и устните. Клетна, постави я до себе си на паважа и я прикрепи с леко притискане. Кога започна всичко това? Запита той. Устните се раздвижиха беззвучно, докато събраните вътре мозъци обменяха информация. Преди около час, разне се се дрезга в отговор, а това разголемизиране. Как стана точно? Кой го предизвика, те влязоха в пърка. Опитаха се да преминат през него, и той ги разголемизира, излязоха от него бавно. Бяха много отпаднали, след това легнаха и умляха. Страх ни беше да се приближим до тях. Значи истина беше, разширяващият се кръг бе предизвикал смъртта им, той отново смачка главата в безформена топка и след това я напаха в чоба си. Глината вътре продължаваше да се гърче оплашено. Питър бавно се изправи, границата на огнения кръг бе стигнала надалече. Продължаваше да пълзи безшумно, помитайки сграда след сграда. Тя представляваше страшна заплаха от нестабилност за всичко наоколо. И тогава Питър разбра, това, което виждаше, не беше унищожаване. Това бе просто промяна. В призрачния огън потъваха магазини и къщи, но на тяхно място изникваха нови очертания. Други сгради и улици се раждаха от заревото. Чужди, непознати, раждаше се цяла един нов, напълно непознат град. Питър продължи да се зърцава очарован, а големите го дърпаха нервно и крещаха нещо неразбираемо. Огънят бавно се приближаваше към тях и той отстъпи няколко крачки назад. Беше страшно развълнован, оглеждаше се наоколо с радостен, див възторг. Моментът бе дошъл, първо нейната смърт, и сега това. Равновесието бе нарушено. Линията вече нямаше никакво значение. Това магично възстановяване, тези първични очертания, които се надигаха някъде отдолу, които се появяваха в настоящата реалност, не иде от незнайните дълбини. Това беше последният фактор последното парче от музейката. Питър взе решение, бързо изпразни джобове от гърчещата се глина, пояси дъх и се втурна към огъня. Миг преди да го обгърнат призрачните пламъци, той хвърли последен поглед назад, към огромния черен колос на фона на нощното небе. Гледката го изпълни с сила, сила, от която щеше да има нужда. И Питър се сля с извиващите се езици на огъня. 12 скитниците следяха напрегнато как Бартън коригира последната карта. Тук не е така. Промърмори той и нарисува нова улица. Тук минаваше булевард, Лоутън. Повечето от къщите сте ги сбъркали. Той се съсредоточи, тук имаше малка пекарна. зелената бела отгоре, съдържателят и се казваше Оливър, Бартън извади списъка с имената и плазна пръст надолу. И тук също сте го пропуснали. Кристофър се изправи зад него и надникна на драмото му. Не работеше ли там едно момиче, намеси се той, ма е си я спомням, доста якичка беше. Носеше очила, имаше дебели яки крака. Племенница беше на Оливър, Джулия Оливър. Точно така, Бартан приключи с поправките. Около 20% от картите и схемите ви са с грешки. Възстановяването на парка показа, че трябва да сме максимално точни, да не забравиш голямата тухлена къща, добави развълнувано Кристофър. В двора имаше куче, някакъв териер беше. Един път ме ухъпа по прасеца, той се наведе и вдигна крачула. Белегът изчезна в деня на промяната. Сигурен съм, че ме ухъпа тук. Всъщност, вероятно е така, съгласи се Бартън, и аз имам спомен за някакъв шпиц, който живееше на улицата. Ще го включа. Доктор Миги стоеше ъгъла на стаята. Видът му бе измъчен, до някъде унесен. Наоколо гъмжаше от скитници, едни тичаха с карти и схеми, други мътнеха огромни тефтери с записки. Цялата сграда кипеше от активност. Всички скитници се бяха събрали тук, облечени в своите халати, роби и сивкави пижами. Бартън стана и се приближи към доктор Миди, вие сте знаели от самото начало. Затова сте ги събирали тук. Мийди кимна, събрах всички, които успях да открия. Пропуснал съм само, Кристофър, защо го направихте? На лицето на доктора се изписа мъка, този град им беше чужд. Освен това, освен това, какво, освен това, правото е на тяхна страна. Виждах ги да се скитат безцелно из Милгейт. Срещаха се навсякъде. Хора без значение, хора, които се мислят за лунатици. Аз ги събрах на това място, но сте спрели до тук. Ние ги свик дневно и умруци, трябваше да действам порано. Трябваше да се хвърля с всички сили срещу това момче. Тежко му, Бартан, ще го накарам да се мъчи, зная начини за които той дори не е подозирал. Бартън се върна при масата с чертежите. Към него се приближи Хилда, водачката на скитниците и го заговори с глас, в който се долавяше тревога. Тези карти сме ги създавали са години. Сигурен ли сте във вашите промени? Абсолютно сигурен, сигурен съм, трябва да ме разберете. Нашите спомени са замъглени, объркани. Не са така ясни като вашите. В най-добрия случай, можем да си припомним някакви смътни очертания. Щастивец сте, че сте се измъкнал на време. Обеди се една млада жена която разглеждаше Бартън внимателно. Видяхме парка, добави сивокус мъж с тежки очила, едва ли който и да било от нас се способен на подобно нещо. Един от скитниците почука за мисленост с цигара, никой от нас няма такива ясни спомени. Само вие, Бартън, само вие. В стаята се усещаше напрежение. Всички скитници бяха преустановили работа. Постепенно се събраха в плътен кръг около Бартън. Мъже и жени с напрегнати лица. Лица, в които се четеше едновременно надежда и тревога. Едната стена на стаята беше затрупана с папки. Купища карти, доклади, стотици страници със сведения и записки. Пишещи машини, моливи, писалки, графики, обстони изследвания, тетрадки, тефтери, подвързани и неподвързани. По стените висяха рисунки и фотографии. Рафтове с макетни материали. Триизмерен модел на града. Бои. Четки, отцветители, лепила, чертожни принадлежности, ролетка, метър, клещи, тел. Очевидно работата тук кипеше отдавна. Доста бе свършено, като се има предвид, че групата на скитниците не бе никак голяма. Но по лицата й се четеше твърда решимост. В тази работа те бяха заложили всичко. Не бяха склонни на компромиси. Искам да ви попитам нещо. Заговори отново Хилда. Тя не забелязваше изгарящата между пръстите и цигара. Казате, че сте напуснали Милгейт през 1935 -та. Като дете, нали така, точно така, Ким на Бартън. И не сте се връщали в града, да. В стаята се разнесе ропот. Бартън почувства безпокойство. Той стисна по здраво желязната штанга и зачака. Знаете ли, продължи Хилда като подбираше внимателно думите си че пред шосето, на около 2 мили извън града е спусната бариера, зная, рече Бартън. Всички очи бяха вперени в него. Хилда продължи бавно, тогава как успяхте да влезете в долината? Бариерата не пропуска никого, нито да влезе, нито да излезе, това е така. Съгласи се Бартън, трябва да ви е помогнал някой да влезете. Тя яско угаси цигарата, някой притежаващ свръхсила. Долна черта? Кой е той долна черта? Не зная. Да го изхвалим. Предложи един от скитниците и се изправи на крака. Или още по-добре. Почакайте, Хилда вдигна повелително ръка. Бартън, работили сме много години за да създадем всичко това. Не можем да рискуваме. Възможно е да сте изпратен за да ни помогнете, но може и да не е така. Само едно нещо знаем със сигурност. Долна черта? Вие не сте сам. Долна черта. Някой ви е помогнал, съдействал. И вие все още сте под негов контрол, да, съгласи се, уморено Бартан, някой ми е помогнал. Довел ме е до тук, през бариерата. И вероятно продължава да насочва стъпките ми. Но не знам нищо повече освен това, трябва да го убием. Предложи една жена с кестенява коса, така поне ще бъдем сигурни. Щом не може да ни каже, че агент е глупости, прекъсна я е пълен мъж на средна възраст, нали той върна парка. И той поправи картите, поправи, Хилда му хвари надменен поглед, промени, поскоро. Откъде знаете, че ги е поправил? Бартън облиза изсъхналите си устни, вижте, започна той, какво мога да ви кажа? Ако не знам кой ме е довел тук, разбира се, че няма да мога да ви кажа. Доктор Миди застана между Хилда и Бартън. Мълкнете и ме слушайте, изграчи той, и двамата. Гласът му беше суров, не търпищ възражение. Бартън не може да каже нищо. Може и да е провокатор, изпратен да подкопава работата ви. Възможно е наистина. Може да е нечие създание, свръхголем. Кой би могъл да докаже това в този момент? По-късно, когато започне реконструкцията, ако всичко е наред и промените му отговарят на действителността, ще знаете. «Но не сега, но тогава ще е твърде късно», отбелеза жената с коса. Миги кимна мрачно. «Да, тогава ще е вече късно. Връщане назад няма да има. Нито пък друг избор. Ако Бартън е провокатор, с вас ще бъде свършено». Той се усмихна иронично. Дори самият Бартън не знае как ще поступи, когато дойде този момент. «Какво искаш да кажеш?» запита някой в тълпата. Отговорът на Миги беше право в целта. Ще трябва да поемете този риск, независимо дали искате или не. Друг избор няма. Той е единственият, който досега е успял да извърши реконструкция. Само за половин час върна обратно целия градски парк. А вие не успяхте да го направите за цели 18 години. Настъпи изумена тишина. Вие сте бесилни. Продължи ми иди. Всички. Всички сте били тук по време на промяната. И вие като мен сте засегнати. Но той не е. Ще трябва да му се доверите. Или ще рискувате, или ще си останете с вашите карти и чертежи, докато умрете от дълбока старост. Известно време, никой не посме да наруши тишината. Скитниците стояха неподвижно, с лица, да, първа проговори жената с кистенявата коса. Тя побутна чашата с кафе и се отпусна назад в креслото, той е прав. Нямаме друг избор. Хилда бавно огледа лицата на подредените в кръг, облечени в сиво мъже и жени. Навсякъде съзвя само безнадежно примирение. Добре, съгласи се тя, да почваме тогава. Колкото по-скоро, толкова по-добре. Съмнявам се, че ще имаме много време. Само за няколко минути оградата беше съборена, поляната наоколо почистена. Дори отсякоха няколко дървета и храсти. Премахнаха всичко, което би могло да попречи. Откри се просторна гледка към долината и градчето Милгейт, което се гушеше в нея. Стиснал здраво желязната штанга, Бартан обикаляше наоколо, мъчеки се да потисне обхваналото го безпокойство. По земята бяха подредени внимателно карти и чертежи, детелни до педантичност схеми на стария град, всеки елемент проверен и нанесен. Скитниците се подредиха в кръг около картите, с лица обърнати навътре. По хълма в двете посоки летяха нощни пеперуди вестоносци. Едни прииждаха с новини от долината, други бързаха обратно с послания. Ограничени сме да действаме само през нощта. Обърна се Хилда към Бартън. От пчелите няма кой знае каква полза по тъмно, а мухите са твърде разсеяни и глупави. Искате да кажете, че нямаме сигурна информация за това, което става в града. Честно казано, нямаме. Не може да се разчита само на пеперудите. Веднага, що ми изгрее слънцето, ще изпратим челите. Дано тогава получим поточни сведения. Какво казват за Питър? Нищо. Нямаме сведения за него. Изгубили се дирите му, тя го гледаше с превожен поглед. Изчезнал е безследно, ще знаят ли, ако е на отсамната страна. Ако дойде, няма да е сам. Пред него обикновено се движи фронт от летящи паяци, които разчистват нощните пеперуди. Нашите съгледвачи са в ужас от тях. Отгледал е близо няколко стотин таки в работилницата си. Подредени са в безброй буркани, на какво още можем да разчитаме, на някоя и друга котка. Но там няма никаква организация. Всичко зависи от настроението им, ако поискат, ще дойдат. Но ние не можем да ги накараме. Всъщност, може да се разчита единствено на пчелите. А те ще се вдигнат най-рано след няколко часа. Под тях бледата светлина на зараждащото се утро слабо мъждукаха първите светлинки на Милгейт. Бартън погледна часовника. Три и половина. Беше студено и тъмно. Небето над тях бе покрито с плътна, непрогледна мъгла. Тревожеше го ходът на събитията. Нощните пеперуди бяха изгубили Питър, който очевидно бе направил своя ход. Момичето е убито. Питър е твърде умен, за да се отърве от пеперудите в този момент. Това може да означава само едно. Че е последите на Бартън, каква роля има той във всичко това? Зачуди се, Бартън, Питър, Хил да поклати глава, никой от нас не знае. Разполага с огромна сила, до сега не сме успели нито веднъж да го доближим. Единствено Мери би могла да се справи с него, защото и тя имаше такава сила. Никога не съм ги разбирала тя в двамата. Ние скитниците сме хора обикновени, просто се мъчим да си върнем обратно града. Кръгът вече бе готов за първи опит в повдигането на своя иллюзия. Бартън зае мястото си и се съсредоточи. Лицата на всички се обърнаха към подредените на тревата карти, покрити с утринната руса. През плътната мъгла едва се долагаше бледото сияние на звездите. Картите пред вас, започна Хилда, са точно описание на долината. При опита ще използваме основния принцип на макинетиката – долна черта символното опосредствяване е идентично с опосредствения обект – долна черта. Ако символът е точен, той може да бъде считан за самия обект. Всяка разлика между тях е самологическа. Макинетика – най-точното название за архаичния, вечен като времето процес, наречен магия. Манипулиране с реални обекти, чрез символно или словесно опосредтяване. Картата на Милгей беше в директна връзка с самия град, защото беше начертана детайлно. Всяка сила въздействаща върху картата щеше да въздейства и върху града. Както вусъчната кукла е създадена по подобие на определена личност, така и картата бе създадена за да представя града. И ако това представяне е точно, всяка грешка би била изключена. Започваме. Каза Тихо Хилда тя даде знак и групата по моделиране се зае с първата триизмерна част от схемата на града. Бартън прикликна отстрани и се подпре на штангата, следейки с мрачен поглед как групата превръща схемата в точно миниатюрно копие на стария град. Опитно и бързо те конструираха миниатюрни къщички, боядисваха ги, след това ги поставяха на място. Бартън чувстваше, че умът му е другаде. Замисли се за Мери. После с безпокойство си спомни за изчезналия от полезрението им Питър Трилинг. Какво ли беше намислил? Започнаха да пристигат първите съобщения на нощните пеперуди. Докато слушаше докладите на кръжащите на околоса гледвачи, лицето на Хилда придоби разтревожен вид. Лоша работа, рече на Бартън, какво има, не се получава очекваният резултат. През кръга от скитници премина неспокоен шепот. На тревата пред тях миниатюрното градче продължаваше да расте, появяваха се нови къщи, улици, магазини, дори мънички хора, мъже и жени, обитатели на градчето. Наоколо окипеше нервна активност, ще заобиколим района около улица, Дъдли, нареди Хилда, където е действал Бартан, там старият град вече се е появил и дори се разширява. Почти целият квартал е възстановен, така ли? Премигна изненадано Бартън, изглежда, че с възстановяването на стария пар е започнала някаква верижна реакция, която постепенно се разпространява и помита фалшивия град. Това пробуждало обитателите спомена за предишния, истинския град. Може би това ще е достатъчно, при нормални условия, да. Но сега нещо не е наред. Хилда се обърна, за да изслуша поредния доклад, от току-що пристигналата Пеперуда. Лицето и придоги още по загрижен вид. Много лошо. Едва проговори тя. Какво става? Попита Бъртън. Според последните съобщения, твоят кръг е престанал да се разширява. Бил е неутрализиран. Бъртън я гледаше ужасен. Искаш да кажеш, че някой го е спрял? Че някой работи срещу нас? Хилда не отговори. Около главата й кръжеше рояк възбудени пеперуди. Тя му обърна гръб, за да чуе какво й казват. Положението става още по-сериозно. Проговори тя след като отлетяха пеперудите. Но Бартън вече знаеше, беше го прочел на лицето й да се откажем тогава, Рече той с дрезга в глас, що ме толкова лошо. Кристофър дотича при тях, какво се е случило? Не става ли, срещаме съпротива, отвърна Бартън, успели се да неутрализират реконструираната от нас зона, дори по лошо, добави Хилда, нещо изчерва нашата ма енергия. Зоната е започнала да намалява. По устните и пробега иронична усмивка, рискувахме и заложихме на теб, Бартън. И загубихме. Твоят красив парк изчезва отново. Наистина беше много хубав, но се оказа нестабилен. Притискат ни обратно. 13. Бартън се изправи уморено и се отдалечи от кръга. Докато се спускаше в тъмнината надолу по хълма, с ръце пъхнати в джобове, около него кръжаха нощни пеперуди. Бяха изгубили. Опитът им за реконструкция бе пропаднал. Той вдигнал очи и се взра в тъмната фигура на Ариман, която се издигаше над отвъдния край на долината. Очертанията му се сливаха с нощното небе, ръцете му бяха все така прострени над тях. Космическият разрушител, къде, подяволите, беше Ормост. Бартън се извърна и погледна нагоре. Ормост трябваше да е от тази страна, от този хълм започваха краката му. Защо не предприемаше нищо? Какво го спираше? Долу под него светлините на града се множаха на фалшивия град, иллюзията, която Ариман бе хвърлил преди 18 години, в деня на промяната. В този ден, в защитата на Ормост се бе появила пукнатина и той не бе успял да я затвори. Защо е позволил на Ариман да се промъкне? Не го ли е грижа за това, което е сътворил? Не го ли интересува какво става тук? Този въпрос съществува от край време, проговори в мрака доктор Миди. Ако Бог е създал света, то откъде се е взело злото, той просто си стои там, прекъсна го Бартън, сякаш въобще не го бе чул, като огромна каменна скулптура. А ние тук се мъчим като грешни дяволи, да направим нещата такива, каквито той ги е създал. Защо, по дяволите, не ни помага, неведоми са неговите пътища, изглежда, че това не ви интересува много, интересуваме. Интересуваме много повече, отколкото би могло да се изрази с думи, може би ще дойде и вашият миг, надявам се, миги помолчи и после продължи, нещата вървят на зле, не. Направо ни пометоха, май нямаше голяма полза от мене, критичният момент дойде, а аз не мога да направя нищо, защо нямам достатъчно сила. Някой е застанал между нашия модел и града, отрезал ни от него напълно, и сега изтласква назад реконструираната зона. Кой, знаете кой, Бартън махна с ръка към града, той е някъде долу. С неговите плахове, паяци и змии. Миги сграбчи въздуха с ръце, ако може само да го докупам, вече е късно. Твърде дълго сте си затваряли очите, Страховах се, Бартън. Не исках да се върна към старата си форма, Миги го гледаше умолително, и още ме е страх. Знам, че всичко това не е редно, да не мислите, че не разбирам. Но не мога да го направя. Не мога да се примиря с връщането назад. Не знам защо, дори не знам какво съм бил преди това. Бартън, дълбоко в душата си аз се радвам, че не успяхте. Трябва да ме разберете. Щастлив съм, че всичко ще си остане както е било. Божичко, как ми се иска да съм умрял! Бартън вече не го чуваше. Той беше в в нещо насред хълма. Вздрача, нагоре към тях бавно се издигаше мътно си в облак. Той се люшкаше като огромна, неумолимо настъпваща вълна. Какво беше това? Трудно можеше да се различи в гледата светлина на ранната утрин. Облакът беше вече съвсем наблизо. Кръгът на скитниците се разкъса, хората започнаха да отстъпват нагоре по хълма. От облака се носеше зловещ тътен, придружен с равномерно бунтене. Пеперуди, огромна, плътна маса от нощни пеперуди летеше панически нагоре по хълма към скитниците. Хиляди тук със сигурност се бяха събрали всички пеперуди от долината. Но от какво бягаха така масово? И тогава Бартън видя, в същия миг и последните скитници изоставиха кръга и се разбягаха. Хилда викаше нещо неразбрано, вероятно се опитваше да въдвори ред, реконструкцията бе напълно забравена. Скитниците се струпаха накоп с побелели от ужасница. Около от тях, в пълно безредие се носеха обхванатите от паника рояци на нощните пеперуди. Бартън усети, че през лицето му се спуска паяжина. Той размаха с ръка, но паяжината стана още погъста и лепкава. Вече се виждаха и самите паяци, пъргаво пълзещи сред хръсталаците нагоре по хълма. Като надигащ се сив в потоп, като яростен прилив, прииждащ от камък на камък. Все поблизо и поблизо. Отзад идеха плъховете. безброй злобно проглясващи червени очички, жълти ногти, мръсносиви козини. Не можеше да види какво е зад тях. Но някъде отзад сигурно бяха змиите. Или може би те идваха по друг път. Сигурно пълзеха отстрани, за да ги затворят в обрач. Най-вероятно бе така. Една от скитничките извика и се свлече в несвест. Някаква дредна и пъргава фигурка скочи от нея и се прехвърли на следващия скитник. Той се отърси от фигурката и посегна да я настъпи. Голем! В гледата нощна светлина, в ръката на миниатюрния голем нещо проглесна. Той бе оръжил големите си. Играта вече се играеше по нови, сурови правила. Бартън и групата скитници се отдръпнаха от ръба на склона. Големите се бяха появили някъде отстрани, при това се бяха промъкнали в редовете им съвсем незабележимо. Пеперодите се интересуваха единствено от паяците, дори не бяха забелязали дребните, пъргави фигурки от жива глина. Блутница разярени големи бе обкръжила Хилда. Тя се бранеше диво, едни настъпваше, други разкъсваше с ръце или ги запращаше настрани. Барта ми се притече на помощ, замахна с желязната штанга и сматкана веднъж десетина нападатели. Останалите се разбягаха, Хилда се залюля, цялата разтреперна и тоя подхвана. От ръцете и краката изтърчаха игли, миниатюрни копия, които големите бяха оставили след себе си, обкръжават ни. Изпъшка Бартън, нямаме никакъв шанс, но какво да правим? Да се скрием в мазето на къщата. Бартън хвърли бърз поглед наоколо. Вълнал паяц и прехвърляше ръба на склона. След няколко минути ги плаховете щяха да са тук. Нещо изхруща под краката му. Той подскочи. Една змия бавно пълзаше към Хилда. Бартън едва сподави връщението си, дръпна Хилда за ръката и забърза към къщата. Навсякъде около тях скитниците се сражаваха с настъпващите жълтозаби сенки и съдребните глинени войни с техните миниатюрни блестящи саби. Паяците не бяха чак толкова страшни, задачата им се бе изчерпала с разгонване на пеперудите. Но змиите, един от скитниците се свлече под тежеста на гърчещо се, сивкаво кълбол, плъхове и големи. Всичко се смеси в бъркотия от прах, Као им разносива козина. Зазоряваше се от тъмновиолетово небето постепенно ставаше нежено бяло. Скоро слънцето щеше да се покаже. Бартън внезапно почувства болезнено пробождане в крака. Той смачка голема с желязната штанга и продължи да отстъпва. Бяха го обкръжили от всякъде. По крачолите му се катереха плъхове. Дрехите му гъмжаха от паяци, които го обвиваха в лепкавите си мрежи. Той ги разкъса с ръка и продължи. Някаква странна фигура привлече вниманието му. Отначало помисли, че е някой от скитниците. После осъзна грешката си, фигурата идваше към долината заедно с цялата орда. Изкачила се бе последна, очевидно всичко тук бе под нейна команда. Бартан забрави за плъховете, големите и паяците, които бяха впили зъби в плътта му. Нищо от досега видяното не можеше да се сравни с това. Необходимо му беше известно време, за да осмисли гледката и тогава се спря като парализиран. Знаеше, че рано или късно отново ще се срещне с Питър. Дори вече се питаше кога ли ще стане това. Алла бе забравил, че за да стигне до тях, Питър ще трябва да премине през реконструираната зона, през доскоро разширяващия се парк. Питър беше рожба на промяната. Бартън познаваше само неговата фантомна фигура. Това, което се гърчеше и пълзаше нагоре по склона също беше Питър. Но Питър бе своята фалшива обвивка. Истинският, такъв какъвто е бил вечно. Това беше Ариман. Наоколо цареше хаос. Обхванати от паника, скитниците бягаха през глава към Сенчестата къща. Някъде зад Сивия, гърчещ Секилим бе изчезнала Хилда. Начало на група скитници, Кристофър се приближаваше към вратата на къщата. Някои вече бяха успели да влязат вътре и барикадираха вратите и прозорците. Добрал се до колата, доктор Миги се опитваше да отвори предната врата. Битката бе загубена, силите им, разделени и изолирани, за да бъдат най-накрая унищожени, един по един. Бартън размахваше яростно желязната штанга, тъпчейки по пътя си големи и паяци. Ариман беше огромен, в него не бе останало почти нищо човешко. Над склона неумолимо се надигаше огромна кипяща маса от сиво жълтеникаво желе. Само на горния и край се поклащаха няколко русолеви кичура. Жалък спомен за доскорошната човешка форма. Косата растеше с невероятна скорост, извиваше се и се гърчеше подобно на стотици змии. Назад по склона се точеше влажна, лигава следа, като от огромен, космически охлюв. Ариман поглъщаше всичко на пътя си. Пипалата му помитаха скитници, големи, флахове, змии, земя и камъни. Плътна маса от кадаври в различни стадии на смилане се виждаше във вътрешността на желирания колос. Всичко, до което се докоснеше, попадаше вътре, за да се превърне в хлъзгава пътека на смърт и разруха. Ариман Риман живот и издишваше ледения полах на космическата пустош. Вледения ледения въщ, съмразеващ кръвта вятър, предвестник на неумолима гибел, разнесе се отвратителна воня, на разложение, гниена и смърт неговата естествена миризма, а той продължаваше да расте. Скоро щеше да е голям колкото долината, колкото света. Бартън побягна, той прескочи воен кордон от големи и се затича между дърветата, огромните кедри, които растяха от двете страни на сънчестата къща. Валяше дъжд от паяци, той се отърси от тях и продължи слепешката напред. Безцелно, не иде отзад, а Рман продължаваше да расте. Беше се спрял на ръба на склона. Забил пипала като котви в каменистата земя, а нагоре се издигаше фонтан, от вляща жалирана гадост. От ледения му пол всичко наоколо се покри с креш. Бартан бадна, изправи се и се огледа задъхан. Беше стигнал до една издадена напред площадка точно над пътя. Под него, утрото вдигаше покривалото на мрака и долината се разкриваше в цялата си прелест. Алла огромна сянка бе паднала над полета, фермите и къщите. Погъста от разсейващия се мрак. Сянката на Ариман, богът на разрушението, който най-сетне се приближаваше към истинските си размери. Сянка, която никога не ще се вдигне. Бартан се подхлъзна. Нещо подскочи към него и той се отдръпна трескаво. Пепелянката се сви и се приготви за ново нападение. Бартан замахна и хвърли желязната штанга. Штангата се стовари върху гърба на влечугото и то се загърчи безпомощно. Наоколо бе пълно с змии. Цели кълба пълзяха и се въргаляха по склона. Барта на едва успя да измъкне штангата. Където и да стъпеше, под краката му нещо се извиваше, дърчаше, съскаше. Пък се отново, падна и се затъркаля надолу по склона. Опита се да се изправи, целият покрит с паяци, които го жилиха на безброй места. Бореше се с тях, късаше обвиващата го паяжина. Смъка застана на колене. Слепешката затърси желязната штанга. Не може да я стигне. Нима я бе загубил. Пръстите му докоснаха нещо меко. Канап. Кълбо от канап. Той отчаяно зарови ръка в него. Желязната штанга бе изчезнала. Това бе последният удар. Символът на неговото окончателно поражение. Той разтвори пръсти и изпусна кълбото. Един голем се покатери на рамото му. Пред очите му зловещо проблесна игла. Насочена към него, готова да се забие дълбоко в мозъка му. Ръцете му сякаш бяха оковани в гъстата лепкава паяжина. Бартън безпомощно затвори очи, беше се провалил, битката бе загубена, той зачека покорно пробуждането. 14. Бартън, изпища големът. Бартън отвори очи, спъргави движения. големът разсичаше паяжината пред лицето му. Той ловко промуши няколко паяка, пробуни останалите, след това се покатери отново на рамото му, и застана точно под ухото. Дявол да те вземе, занарежда големът стъна гласец. Нали ти казах да не говориш с никого? Сега не му е времето. Противникът е твърде силен. Бартън премигна неразбиращо. Отвори и затвори оста безсмислено. Кой? Тихо. Имаме само няколко секунди. Твоята реконструкция се оказа преждевременна. Можеше да провалиш всичко, големът се извърна и промуши един си в плъх, който се опитваше да впие острите си съби в артерията, зад ухото на Бартън. Трупът на гризача се слече страни, все още топъл, с конвулсивно потрепващи крачета, а сега става е. Бартън се изправи с мъка, но аз не, долна черта, по и долна черта. Ари на свобода, вече не въжат правилата на старата игра. От тук нататък няма да има никакви задръжки. На времето, той се подложи на промяната по собствено желание, но сега с това е свършено. За своя изненада Бартън усети, че разпознава гласа. Макар и не така тънък и писклив, той го бе чувал и преди. Долна черта Мери, долна черта, беше поразен, но как, за Бога. Тя го бодна свърхана на иглата сабя, Бартън, само долна черта ти, долна черта ще се справиш с това, което трябва да бъде сторено. Те първа ти предстои работа, те първа ли? Той се опитва да се скрие във фургона. Затвори е пътя на своята истинска същност. Но тя трябва да се върне. Това е единствения път към спасението. Защото само той разполага с необходимата сила. Не, тихо отвърна Бартан, не миди. Не и той, сабията на голема се насочи към окото му, баща ми трябва да бъде освободен. Само ти можеш да го направиш, не доктор Миди. Продължаваше да повтаря Бартън, не мога, той поклати трескаво глава, ма и, и кратко да и. С неговите пури, клечки за зъби и старомодни костюми. Ето къде се е криел той, само от теб зависи. Ти си виждал неговата истинска форма, последните й думи го прерязаха като с нож, за това те доведох тук. Не за разни градски реконструкции. По крака му запълзи змия, големът подскочи и се затича след нея. Бартън се залюля. По него висеха разпокъсани паяжини. От някъде изскочи цял роят пчели. Денят започваше, прииждаха още и още пчели и се нахвърляха върху големите и плъховете. Бартън заслиза надолу по хълма, като често се препъваше и подхлъзваше. Движеше се като в мъгла. Огледа се с празен поглед. Доктор Миги най-сетне бе под Каръл Фургона, който едвам се виждаше изпод гъмжилото плъхове, паяци ги големи. Които го бяха облепили като гърчещо се покривало. Фургонът пълзаше едва едва по пътя. Почти слепешката ми и ги не влезе в завоя, едно от колелата за Миковисна над пропаста. Фургонът се залюля, но успя да продължи надолу по пътя. Зати и над тях продължаваше да расте огромната фигура на Ариман, която почти закриваше хоризонта. Хиляди пипала се стрелкаха във всички посоки, сграбчваха каквото срещнат, за да го натъпчат в желираната паст. Вонята беше направо непоносима, Бартън почувства, че му се повдига и се отдръпна погносен. Излезе на пътя, фургонът набираше скорост. На един от завоите се поднесе, изскочи на банкета и помете крехката мантинела. Плахове и големи се разхвърчаха във всички посоки. Фургонът се растърси от удара, но продължи. Бартън се наведе и вдигна един по голям камък. Нямаше друг начин да се премине през бариерата от гърчещи се гадини. Само след миг колата ще ще да го подмине. Фургонът зави и се насочи право към него. Бартън приклекна, събра сили и запрати тежкия камък. Камъкът свърши работа. Той се стовари с трясък върху капака на двигателя. Влъзна се и разби овяво предното стъкло. Бликна фонтан от древни стъклени парчета. Колата свиряско, поднесе се и закова с раздиращо скърцане само на метър от основата на склона. От разбития двигател шурнаха вода и бензин. През огромната дупка в предното стъкло в кабината нахлуха плахове и паяци. Мийди отвори вратата и изкочи навън. Имаше неознаваем вид. На лицето му бе изписан неописуем ужас. Дрехите му бяха разкъсани, лицето изпохапано и окървавено. Той погледна като по по средата на пътя и се заслепени от страх очи се блъсна право в Бартън. Мийди, извика Бартън. Той сграбчи олюляващия се мъж за яката и го разтърси. Погледни ме. Миги вренчи празен поглед в него и понече отново да побегне. Пръстеше като изтощен кон, не виждаше, не чуваше, беше си изгубил ума от ужас. Бартън не можеше да го вини за това. За тях по пътя се спускаше океан от сиви гадини, горещи от нетърпение да убиват. А над всичко това продължаваше да се извисява и да расте злокобната фигура на Ариман, Бартън. Изхриптя ми иди. за Бога, пусни ме човече, той се задърпал чаяно, те ще ни убият. Ние трябва. Слушай, Бартън впери очи в гърчещото се лице на доктора, аз знам кой си. Долна черта аз знам кой си в действителност долна черта. Ефектът бе мигновен, по тялото на миди ми премина с пазъм. Той зяпно очудено, кой съм долна черта аз долна черта. Бартън събра сетни сили и се съсредоточи. Той се вкопчи още поздраво в яката на Миги и се помочи да повика в памета си образа на могъщата фигура, такава каквато я бе видял за първи път тази сутрин, от скалната площадка. Величественият гигант, потънал в космическо мълчание, с разперени напред ръце и с глава, сияйното слънце, да, обади се внезапно докторът със странно спокоен глас, Миги. Бартън се задаха от напрежение, разбираш ли? Знаеш ли вече кой си? Осъзнаваш ли, Миди грубо се изтръгна от хватката му. Той се олюля и се запрепава надолу по пътя, разпери у ръце като гръблива птица. Внезапно се закова и по тялото му премина страшен спазъм, който го накара да затанцува като кукла на конци. Лицето му се сгърчи, после започна да се топи като нагорещен восък. Бартан затича след него, Миди се слече на земята. Той се затъркаля в от на агония, после внезапно подскочи. Вълни от конвулсии заливаха тялото му, ръцете и краката му се тресяха, главата му се люшна назад. миди изрева Бартан. Той се вкопчи в рамото на доктора. Палтото под пръстите му димеше, пушекът подразни ноздрите и гърлото му и той се закъшля. С последни сили завъртя доктора и го дръпна за яката. Това не беше Мииди, не беше някой, който да бе виждал, когато и да било. Или долна черта нещо долна черта което да е виждал някога. Това въобще не беше човешко същество. Лицето на доктор Миди бе изчезнало. На негово място се бе появило чуждо лице със силни и сурови черти. Зърна го само за миг. Пред очите му се мярнаха орлови вежди, тънки устни, твърд взор, разширени ноздри, дълги-остри зъби. Разнесе се обушителен рев, катаклизъм, който само за миг го заслепи, оглуши и помете. Светът пред него сякаш се разцепи. Взривната върна го завъртя и той се затъркаля безпомощно. Отхвърлен от издигащия се към просторите огнени умрук. Усети, че пада в празно пространство. Падането продължи дълго, безконечно. Край него, като в безтегловност плуваха разни предмети. Блобуси, огнени топки. помаче се да се вкопчи в тях, но те го подминаха и продължиха да плуват. Обкръжи го цял рояк от пламтящи топки. От първо си помисли, че са нощни пеперуди с подпалени крила. Разтревожен от тяхната близост се опита да ги прогони с ръка. После се огледа потресен и забелеза, че е сам. Цареше пълна тишина, но не това беше най-странното. Просто нямаше какво да създава звука, нямаше нищо материално. Нито земя, нито небе, само той и димящото пространство. Сякаш го заливаше поруен дъжд. Огромни горещи капки, които съскаха и вяха от всички страни. Разтърсваха го грамотевици, които не можеше да чуе, защото се разнасяха нейде надалеч, а и бе изгубил слуха си. И очи нямаше, и пръсти, с които да докосва. Пламтящите топки продължаваха да се носят кипящия дъжд, те безпрепятствено преминаваха през онова, което доскоро бе негово тяло. Една от групите пламтящи топки му се стори позната. След наизмеримо много време и продължително мислене той успя да се досети. Плеядите това, което плуваше около него и през него бяха Слънца. Той почувства някаква неясна тревога и се опита да се концентрира. Но нищо не излезе. Простираше се на твърда голяма площ, милиони и милиони мили. Смътно очертание от космически газ, от което извираше светлина, беше като някаква междугалактическа мъглявина, която се простира в всред безчислени съзвездия и планетни системи. Но как? Каква беше тази сила? Висеше и се полюшваше. С главата надолу, сред безбрежното море от светещи частици, сред рояци огнени кълба, които се смаляваха с невероятна скорост. Бартън продължаваха да прилитат слънца, за да престанат да съществуват малко по-късно. Със свистене като на спукан балон се свиваше около него сферата, която доскоро бе вселена. Последните имигове бяха твърде кратки, за да могат да бъдат отброени, само секунда, и тя се изгуби. Плуващите наоколо слънца, призрачно-светещите мъглявини, всичко това бе изчезнало. Бартън беше напуснал вселената, висеше и се поклащаше там, където само допреди миг бе тя. И какво имаше наоколо, той се завъртя и се огледа. Мрак и някаква форма, долавяше нечия присъствие, нещо, което го държеше за крака. Ормост, ужасът му бе толкова голям, че не можеше да проговори. Под него имаше бездна, в която го чакаше само безкрайно падане, рече ли Ормус да го пусне. Ако, разбира се, въобще имаше накъде да се пада. Нещо над него се размърда. Той се вкопчи, мъчики се като обезумел да се задържи. Опита се да изпълзи нагоре. Беше като оплашена маймуна, увиснала на някое въже. Посегна, впи в нещо, помоли за милост. За състрадание, Алла дори не можеше да види на кой се моли. Нечие огромно присъствие, усещане, че там има някой. Този някой бе Ормост. Бартън беше долна черта в долна черта Ормост. Молейки се отчаяно да не го пуска. Да не го захвърля. Времето беше спряло своя ход. Но независимо от това мина известно време. Постепенно, неусетно, ужасът му започна да се топи. От първо си спомни кой е Тек Бартън. После си спомни къде се намира. Висеше надолу с главата, извън вселената. Кой го държеше? Ормост, богът, който той бе освободил. Завлагя го сляпа ярост. Той бе освободил Ормост. И по някакъв начин бе влязъл в божествената орбита. Възкачил се бе заедно с извисяващия се бог. Лицето на бога беше безизразно. Бартън не можеше да прочете по него нито съчувствие, нито милост. Но той не искаше милост. В него кипеше гняв. Нещо беше разкъсало веригите на страха и в душата му бушуваше дива ярост. Барта ни даде път навън, Ормост, прокънция в пространството неговата мисъл и всичко потрепери от страшни сътресения. Ормост, мисълта му постепенно придобиваше форма, тежест, смелоста му растеше, погрявана от гнева. Ормост, върни ме обратно. Никакъв отговор, Ормост, извика той, долна черта спомни си Милгейт, долна черта. Мълчание. После присъствието изчезна, Бартън започна да пада, надолу, надолу. Наоколо отново се появиха плъмтящите точки. Цялото му същество се събра в един кипящ, пороен дъжд. И тогава се блъсна. Ударът бе страшен. Той подскочи и изпища от болка. Всичко наоколо започна да придобива очертания. В началото почувства топлина. Заслепи го непоносимо ярка светлина. Небето, дървета. Потънали в сянката на утриния здрачи, и въпреки това греещи в призрачната светлина на танцуващия огън. Под него, прашния път, лежеше проснат по гръб, към него се носеше зловещата орда на Ариман, все по-наблизо дращаха ноктите на плъховете. Наоколо беше светът, земята, познатия изглед, сцената, момента, който бе напуснал. Сенчестата къща, нито миг повече не бе изминал. Пред него все още се поклащаше празната обвивка на доктор Миди. Тя се разцепи, напока се и се слече, захвърлена и забравена. На земята остана само купчина изгорела пепел, въглена отбликналия кладенец чиста енергия, както и всичко останало на стотици метри наоколо. Слава Богу, прошепна спресипнал глас Бартън. Той се надигна и веднага отново се просна на земята. Само на няколко метра от него, на отвъдния край на склона се извиваха в безумен танц гнусните пипала на Ариман. Те докосваха отгорелите трупове на плъхове, големи измии, които Ормост бе оставил след себе си, и бавно се приближаваха към Бартан. Насочиха се алчно към него, но вече бе късно. Бартан отстъпи на безопасно разстояние, залегна и прита и дъх. В небето над него, бог Ормост се хвърляше в битка. Почувствал внезапно смъртната опасност, а Риман свип и палата си като ластици. В миг те се възправиха един срещу друг, време твърде кратко, за да бъде осъзнато, простори твърде големи, за да бъдат възприяти от човека. Сцената, която успяха да зърнат очите на смъртния, беше отбитка на титани. Слънцето напусна планините и огре света и в неговата светлина се разкриха очертанията на двете божества. И двамата бяха израснали. В блясъка, равен на изригването на 50 милиарда слънца, двете божества се бяха разпрострели отвъд границите на земята. Микна за тишие и те се сблъскаха. Цялата вселена се растърси. Срещнаха се лице в лице, гърди в гърди. В пряка схватка, един срещу друг. Огненото кълбо, което беше Ормуст. Ледената пустош, която беше долна черта, другия долна черта. Космическият разрушител. Жадуваш да погълна и смели своя брат. Много време щеше да мине преди да свърши тази битка. Както казваше Мийди, вероятно поне няколко милиарда години. Челите започнаха да прииждат на талази. Но това вече нямаше кой знае какво значение. Долината, цялата земя, те бяха останали назад. Бойното поле се бе разширило. То бе обхванало всичко, всяка частица от вселената и дори отвът нея влахове покрити с жилещи ги пчели, пищаха и бягаха във всички посоки. Отчаяно търсеха спасение големите, мъчайки се да избегнат възмездието. Но срещу всяка събя игла се възправяха 50 разгневени пчели. Това бе битка с предрешен изход. Някои от големите започнаха да се превръщат в безформени купчинки глина. Най-страшни бяха змиите. Няколко оцелели скитника ги довършваха с камъни. Маткаха ги яростно с каквото попадне. Бартън въздъхна, светът изглежда се връщаше най-накрая в своята истинска орбита, Бартън, изписка тънко гласче близо до крака му, виждам, че си успял. Тук съм, зад камъка. Чаках, да премине опасността, тя вече премина, рече Бартън. Той приклетна и протегна ръка, качвай се, големът изскочи пъргаво иззад камъка. Дори за краткото време от последната им среща бе настъпила значителна промяна. Барта Нополи очи от изненада. Утрийните слънчеви лъчи се отразяваха в стройното и гъвкаво тяло. Дъхът му секна. Трудно е човек да повярва, че си само на 13. Произнесе той бавно, не съм. Отвърна му тя. Аз съм вечна, милите. Но точно в момента имам нужда от малко чужда помощ. Този материал все още е под долна черта, неговото долна черта силно влияние. Но разбира се, това влияние бързо отслабва. Бартън се извърна и повика Кристофър. Старецът се приближи, накуцвайки болезнено. Бартън, извика той с дрезга в глас, добре ли си, нищо ми няма. Но тук имаме малък проблем. Тя растеше, придавайки нови форми на глината, от която бе изваяно настоящото и тяло. Но всичко ставаше много бавно. Новата фигура беше на зряла жена. Не на момичето, което той си спомняше. Но той бе познавал иллюзията, а не действителното изображение. Ти си дъщерята на Ормост, възкликна изненадано той. Аз съм Армайти, отвърна крехката фигура, неговата единствена дъщеря. Тя се прозвеща скриво, протегна ръце и изви кръшното си тяло. След това се прехвърли на рамото на Бартън, а сега, бъдете така добри да ми помогнете. Ще се опитам да си възвърна обичайното тяло, като него ли? Извика оплашено Бъртън, толкова голяма. Тя се засмя, с бистър, весел глас. Не, той съществува там, навън, из Вселената. Аз живея тук. Не го ли знаеше? Той изпратил единствената си дъщеря да живее тук, на Земята. Това е моят дом, значи ти ме доведе тук. През бариерата? О, много повече от това. Какво искаш да кажеш? Аз те изпратих извън града преди промяната. Аз се погрижих за твоята вакансия. Насочвах всеки за война колата ти. Спуках ти гумата, когато реши да продължиш по магистралата към Рейли. Бартън се намръщи, в два часа с тая проклята гума. Някаква път на помощ, а и штангата ми се изкриви. После стана късно за да продължим. Трябваше да се върнем в Ричманд и да прекараме там нощта. Отново се разне със вънливият на Армайти. Това беше най-доброто, което можех да измисля тогава. Аз те доведох тук, в долината. Аз вдигнах бариерата, за да можеш да преминеш, и когато се опитах да се измътна, разбира се, не успя. Бариерата винаги е там, освен ако някой от двамата не пожелая да я вдигне. Питър можеше да минава свободно през нея. Също и аз, но той не го знаеше, ти си знаела, че скитниците няма да успеят. Че целият им дългогодишен проект по възстановяването на града е безсмислен, да. Знаех го още преди промяната, отвърна тя с мек глас, съжалявам, теди. Те се трудиха много години, строяха, чертаеха, надяваха се. Но пътят беше само един. Докато Ариман е тук, докато се спазва договорът и Ормост се подчинява на неговите правила, значи градът не е имал почти никакво значение, прекъсна я Бертън, за никой от вас, нали, не говори така, отвърна тихо Армайти. Твърде малък е, в сравнение с цялостната картина. Но той беше долна черта, част долна черта от тази картина. Битката е огромна, много по-голяма от всичко, което можеш да си представиш. Дори аз не знам докъде се простира. Само те двамата могат да обхванат с поглед цялото бойно поле. Но милгейт е важен, и никога не е бил забравян. Само, че, само, че трябваше да си чака реда, Бартан замълча за миг, както и да е. Продължи той, сега поне знам защо съм дошъл тук. Той се засмя, много мило беше от страна на Питър да ми заеме бинокъла си. Така и аз видях нещо, ти изпълни добре ролята си, рече Армайти, а понататък. Ормост е освободен, и двамата са някъде там, горе. Фалшивият слой стънява въз всеки миг. Какво ще стане с теб, не мога да остана, отвърна Армайти, ако питаш за това, аз знам, че е така. Бартан се искаше засрамен. И друг път си приемала човешки облик. Не можеш ли поне още няколко години? Страхувам се, че не. Съжалявам, Теди, не ме наричай Теди. Армай ти избухна в смях. Добре, мистър Бартън, Тя го докосна нежно с ръка. Е, добре. Готов ли си, мисля, че да, Бартан неохотно я постави на земята. Той и Кристофър се разположиха от двете и страни. Какво трябва да правим? Никога не сме виждали истинският ти облик. В звъмливия и глас, докато отговаряше, се доови тега примесена с умора, приемала съм много и най-различни форми. Всякакви възможни форми, за каквото и да си помислите, ще свърши работа. Аз съм готов, промърмори Кристофър, добре, съгласи се Бартън. Двамата започнаха да се съсредоточават, лицата им се напрегнаха, телата им замръзнаха неподвижно. Очите на стареца се изцъклиха, бузите му потъмняха. До него Бартън повика на помощ всички сили. Отначало нищо не се случи. Бартън издиша шумно, пое дълбоко въздух и продължи. Постепенно всичко около него започна да губи очертания. Като в мъгла виждаше Кристофър и малкия голем. После бавно и неусетно, нещо започна да се случва. Може би Кристофър го превъзхождаше във въображението. По възрастен от него беше и вероятно опитът му надделя. Така или иначе, това, което излезе от съвместните им усилия, бе съвсем неочаквано за Бартън. Тя беше съвършена, невероятно красива, забравил за всичко, Бартан се в нея. Стоеше гордо изправена между двамата с ръце на кръста, високо вдигната брадичка и водопади от черна коса, която се спускаше надолу по голите и рамене. Гладката и кожа блестеше на утринната светлина. Големи черни очи. Добре оформени, напъпили като пролетни цветове гърди. Бартън мъчително затвори очи, тя беше нещо повече от жена. Тя беше смисъла на еволюцията, на целия живот. Пред очите му беше силата, енергията, която се крие зад всеки съзидателен процес. Една невероятно угъща жизненост, която пулсираше с ослепителна светлина. Такава я видя за последен път. Тя се загуби от погледа му и след нея остана самозвънливият и смях. А Армайти се смеси с земята, дравчетата, цъфналите цветове на храстите. Тя се сля с тях като река от живот, която бързо попи в жадната почва. Той премигна, потърка чело и за миг извърна поглед. Когато отново я потърси с очи, нея я нямаше. 15. Отново беше вечер. Бартън уморено въртеше кормилото на прашния жълт пакърт по улиците на Милгейт. Все още носеше смъткания си в костюм, но поне бе успял да се избрасне и изкъпе и да поотдъхне след изтощителната нощ. Като се имаше предвид през какви премеждия бе преминал, чувстваше се сравнително добре. Зави покрай парка и подкара съвсем бавно. В душата му най-сетне безпокойно. Чувстваше удовлетворение, нещо като гордост от добре свършената работа. Ето го, точно такъв, какъвто беше. Какъвто го бяха начертали, обратно, след толкова много години. Той го бе върнал тук. По пясъчните алеи припкаха щастиви деца. Други се радваха на фонтана. Тук там се виждаха бебешки колички. На пейките се изтягаха пенсионери, с навити ръкави и стърчащи от джубовете вестници. Видят на всичките тези хора го радваше дори повече от историческото уредие от гражданската война, със стърчащия край него пилон. Защото това бяха истинските хора. Тези, които Ариман бе прогонил със своите иллюзии. Реконструираната зона продължаваше да се разширява. Само след няколко дни, тя щеше да обхване цялата долина. Бартън продължи надолу по главната улица. На единия и край все още висеше надписът «Улица Джеферсон». Но малко по нататък вече се срещаха първите табели с надписи «Улица Сентрал». Ето я и банката. Старата тухлен обед на постройка на Милгейтската търговска банка, точно каквато си беше, дамската чайна, разположена доскоро на нейно място, бе изчезнала в открития космос завинаги, ако всичко бъде наред. Хора с важен вид влизаха и излизаха пред широката врата, над която блестеше в огряната от слънцето утрин желязната штанга на Арон Нортръп. Бартън продължи надолу по Сентрал. На отделни места преходът бе довел до странни явления. Така, например, от бакалницата бе останала само половината. На мястото на другата половина вече се бе появил магазинът на Дойл за кожени изделия. Отпред се бяха спрели няколко минувачи, които с очудване се взираха в двете половини, разположени в два различни свята. Бартън повика го познат глас. Бартън натисна спирачката. Уил Кристофър стоеше пред магнолия клуб, ухилен души и с чаша бира в ръка. Почакай да видиш, извика той с развълнуван глас. Всеки момент ще се покаже моят магазин. Стискай пълци, прав беше. От самната стена на пералнята беше загубила ясни очертания. Полотената сграда на магнолия клуб също бе започнала да избледнява. Зад замъглените и контури се надигаха нови очертания. Кристофър наблюдаваше задаха на нетърпение. Ще ми липсва тая бърлога, рече той. За тези 18 години доста се привързах към нея. Халбата бира в ръката му внезапно изчезна. В същия миг престана да съществува и Магнолия Клуб. На мястото на изчезналия Бар бързо придобиваше реални измерения луксозен магазин за обувки. Кристофър изръга звучно. В ръката си стискаше дамска обувка с висок ток. Идва и твоят трет, каза Бартън. Ето, че изчезна и пералнята. Скоро ще се покаже твоят магазин. Вече можеха да се видят бледите очертания на Уил. Продажба и сервис. Заедно с него бързо се измеяше и старецът. Напълно погълнат от своя магазин, Кристофър така и не забеляза тази промяна. Раменете му се изправиха, бръдките изчезнаха, кожата му по и се опана. Очите му светнаха, ръцете му вече не трепереха. Омацаните флекета дрехи се смениха с спетнат работен комбинезон, добре изгладена риза и кожена престилка. От пералнята не остана и следа. Магазинът на Уил най-сетне се бе върнал след дълго отсъствие. Зад просторната витрина премигваха няколко телевизора. Магазинът бе чист, с приятна външност. Отгоре грееше неонов надпис. Минувачите се спираха очаровани. Без съмнение, Уил, продажба и сервис, беше най-привлекателният магазин на улица, Сентрал. Кристофър нетърпеливо подскачаше от крак на крак. В ръцете му, неизвестно откъде се бе озовала отвърка и той я въртеше трескаво. Трябва да довърше една настройка, заобяснява той на Бартън, и да сменя изгорялата лампа. Добре, охили се Бартън, влизай и почвай. Няма да те задържам повече. Кристофър отвърна на усмивката, но на лицето му беше изписано съмнение. Е, хайде, реши се той най-накрая. До скоро виждане, мистър. Долначерта, черта, мистър. Долна черта, възкликна изумено Бартън. Струва ми се, че ви познавам от някъде, промърморих Кристофър замислено, но не мога да си спомня точно откъде, в проклят да съм, отвърнатъжно Бертън, трябва да сте носили нещо за поправка при мен. Лицето ви ми е познато, сигурен съм в това, вероятно защото съм живял тук, но сте се преместили, нали, семейството ми се премести в Ричман преди доста години. Още когато бях дете, но съм роден тук, разбира се, сигурно съм ви виждал като малък. Как ви беше името? Кристофър с бърчи вежди. Не се ли казвате Тед? Поръснал сте. Помня ви, такова сладко-малко хлопе. Тед. Тед Бартън, разбира се. Кристофър пъхна ръка през прозореца и двамата се здрависаха. Радвам се да ви видя отново, Бартън. Задълболи сте тук. Не, отвърна Бартън. Време е вече да се връщам. В отпуска, точно така, доста хора минават от тук. Кристофър посочи с ръка улицата, която бе станала доста оживена. Градчето ни е китно и привлекателно, като самия живот, отвърна много значително Бартън. Пред магазина ми се спират дори хора от други градове. А улицата ще става все по-натоварена, май си заложил на добро място, съгласи се, Бартън. Той си спомни за разнебитения път, запречен от изгнилия камион и разпилените дървени трупи. Да, улиците ще са все по Милгейт има да навък цели 18 години. Интересно, продължи да мърмори Кристофър, знаете ли, имам странното чувство, че нещо се е случило. И то съвсем скоро, нещо, на което сме присъствали и двамата, така ли. Бартън го погледна с надежда. Май не бяхме само двамата. Някакъв доктор, доктор Морис, или Мейди, но в Милгейт няма нито Морис, нито Мейди. Само добрият стар доктор Долан. Имаше и някакви животни, не се безпокойте, всеки се случва, успокои го усмихнато Бартън. Той завъртя ключа, с Богом, Кристофър, обадете ми се, когато наминете към града, ще се обадя, отвърна Бартън и даде газ. Зад него Кристофър размаха ръка за с Богом. След това се обърна и влезе с забързана крачка в магазина. Обратно при любимата си работа. Призрачният огън бе докоснал и него и той вече беше предишният, истинският Кристофер. Бартън се огледа, тук някъде трябваше да е универсалният магазин, ало бе изчезнал заедно с досадния старец, който вчера го бе посрещнал така неприветливо. Бартън се усмихна доволно, Милгейт само бе от това. Пакърдът премина покрай пансиона на миси Стрилинг. Или, по-скоро това, което доскоро бе пансионът. Сега тук имаше магазин за продажба на коли. Зад огромните витрини привлекателно блестяха няколко чисто нови форда. Бартън почувства, че му става ведро и радостно. Мил изглеждаше така, сякаш над него никога не е надвисвала зловещата ръка на Ариман. Битката сигурно продължаваше ней да из но тук, на това място, богът на светлината вече бе извоювал победа. Може би не абсолютна, но почти, пакърдът напусна града и набра скорост нагоре по склона към прохода и магистралата зад него. Пътят беше все така напокън и с стрева. Споменът за бариерата го прониза като нож. Дали е още там? Не беше. Изчезнали бяха изднилият камион и разпилените трупи. Само изпомъчканата трева сочеше мястото, където доскоро бе спусната зловещата бариера. Бартън се огледа с любопитство. Какви ли, неведоми божествени закони бяха действали на това място? Едва ли някога ще узнае, но ако не другото поне ги бе почувствал на гърба си. Докато се носеше по се на отвъдната страна на прохода път, Бартън внезапно си спомни, че 24 часовия срок, който му бе дала пек отдавна е изтекал. Сигурно в този момент вече пътуваше към Ричманд. Познаваше я добре, тя държеше на думата си. Следващата им среща най-вероятно щеше да е в някой ню Йоркски съд. Бартън се отпусна назад и се нагласи удобно в меката, топла седелка. Не вярваше, че ще може да заживее отново предишния си живот. Пек вече бе вън от него. Каквото било, било, всяка история има край. Пък и така или иначе, те никога не са си подхождали. Пред очите му беше друго, стройно и блестящо тяло. Гъвкава женска фигура, която бавно се разтваря в гъстата утринна мъгла. Черни коси и очи, които го пронизват сякаш от дълбините на земята. Земята, която е нейният дом. Алени устни, снежнобели зъби, снажни, изваени като от мрамор крака, миг преди да изчезнат от погледа му. Да изчезне ли, Армайети не е изчезнала, тя е навсякъде, в дръвчетата, зелените поля, в езерата и горите. В плодородните долини и покритите със сняг планини наоколо. Тя е под него, тя е около него. Тя изпълва света със смисъл. Тя живее в този свят. Тук е нейният дом. Пътят се виеше между две високи планини. Колата навлезе в дефилето. Някъде горе мереха красотата си два заснежени върха, огрени от следобедното слънце. Бартън въздъхна. Където и да погледнеше, навсякъде щеше да вижда само нея. Долари еднакво 1353 долар Букдол на черта еднакво 1019 източник. Моята библиотека – Ачпи, Каитънка, info, Тъкст, 1353 оригинален източник. Ачпи, Сфап, Юст, Допълнителни корекции, Амстър, 2016, Долна черта, Долна черта, Издание, Долна черта, Долна черта, Война на реалности. 1994, Ист, Барт, София, Повест, Бип, Избрана световна фантастика, Но, Осми, Фантаст, Роман. Превод от Англа, Юлиан Стойнов, Тхекошмайк Пупец, Филай -кей -ди -си -кей 1957 Художник Петър Христов, Формат 84 108 32 Печатни коли 14 Смека и твърда корица и сподва, страници 224 Цена 3800 Лъв Смека корица 4900 Лъв с твърда корица. ESBN 1478. Повеста е издавана също по оригиналното си заглавие: Космически марионетки, тхекошмай, пупец, въспа Фантастични истории. Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми.